Гари Джон Бейшоп Зарежи глупостите, сложи край на самосаботажа и заживей на максимални обороти. Анотация Вдъхновението, мотивацията, страста и всичко останало, което търсите в живота, зависят от вас. Така е било в миналото, така е сега, така ще бъде и в бъдеще. В «Фунф Скорселф» Гари Джон Бейшъп ни каза, че е време да престанем да се оправдаваме да признаем и поемем отговорност за негативния вътрешен монолог, който ни пречи да вървим напред. Тук авторът надгражда това послание, като ни учи как да престанем да се самосаботираме. Бейшап обяснява, че нашите разрушителни цикли са свързани с начина, по който сме програмирани. След това определя различни типове хора и начините, по които постоянно сами се прецакваме. Не можем да пестим пари. Затъваме в едни същи тровещи ни връзки. Зацикляме в тръснала, доболка рутина на работа. След като анализира защо действаме по този начин и посочва бомбите, които правят напух и прах постигнатото от нас, Бейшът ни показва как да прекъснем цикъла и да престанем сами да саботираме живота си. Написана в безпардонния стил на «Enfus зарежи глупостите ще ни помогне да опознаем психологическия си механизъм, за да се научим да унищожаваме в зародиш негативните мисли и поведения. Може в миналото да сме се прецъквали, но зарежи глупостите ще ни покаже как да разрушим моделите, за да заживеем живота, който копнеем да имаме. Ако не можете да пестите пари, непрестанно затъвате в едни и същи тровещи живота връзки, чувствате се недолюбвани, ако не се вписвате в обстановката, ако изпитвате недостатъчност или сте жертва на кой да от хилядите начини, по който човек съсипва един иначе добър живот, тази книга е точно за вас. От автора на fascure Self 1 Предговор Посвещавам тази книга на безпомощните и останалите без надежда, но обесърчените и претърпелите поражения. Днес е ден, в който всичко може да започне отново. Пет пари не давам за вашето минало, не би трябвало да давате и вие. Появиха се коментари, че последната ми книга не казва много за мен, затова мигом поправям този пропуск тук. Аз съм шотландец. С типичния акцент и склонност към полички и отвратително време. Харесва ми да давам власт на хората. Делото на живота ми е да им предоставям нещо, което би им позволило да променят живота. Сикам по-добро. Не правя това, като ви казвам, че сте страхотни или че някой дейни на вашата улица ще изгре слънце, или че за всичко си има причина, или всякакви подобни модерни ню-ейджа лабализми, които някои хора са започнали да използват. Аз ви казвам всичко направо. право. в челото, между очите. Вие сте проблемът и вие сте решението. Ако четете настоящата книга и усърдно се мъчите да промеете по какъв начин тя се отнася за вашата съпруга или съпруг, баща, шеф, братовчет или бивша половинка, изобщо не сте схванали основната идея. Тази книга е за вас и се отнася за вас. Това е. А какво представлява тя? Преди всичко един бърз и разтърсващ десен прав във вашия начин на мислене. Не целя да ви дам всички отговори тук. Отговорите ще дойдат от самите вас. Винаги става така. Настоящата книга прилича повече на катализатор. Тя повдига правилните въпроси и води до нов поглед към ситуацията, които ще разпалят нещо у вас и ще ви накарат да погледнете на живота по нов начин. Голяма част от това да живеете живота, който искате, се състои в поемане на отговорност за вашите избори сега и занапред. Тази книга прилича повече на пътуване, водещо към себепознание, към осмислене, откриване и в крайна сметка разбулване на истинската ви природа. Когато най-после разберете откъде идвате, ще си осигурите по-голяма възможност да промените начина, по който ще протече животът ви. Друга книга на Гари Джон Бейшоп. Enfusque yourself Зарежи колебанията Животът те очаква Първа глава Ето какъв е проблемът. В ежедневието през повечето време вие сте на автопилот. Веднъж някой ме попита какво стои в основата на всяко човешко същество? Глупости отвърнах аз. Последва нервно мълчание, съпроводено стренчване в обувките, след което върху ми се изсипа порой от объркани, несвързани въпроси, целящи да прикрият смущение. Очевидно от мен се очакваше някакъв е метафизичен отговор в Стил Нью-Ейдж за волния дух или същността на древните гори, или за частици звезден прах от далечния космос, напръскани с приказен сок. Но отговорът ми беше и е недвусмислен. В моя опит по отношение на човеците, да. Аз също, както и вие, съм човек, ако ставите на страна позитивизъм и надежда, съвсем ясно се вижда как под повърхността се спотаива едно друго животно. Словесни Глупости, ако щете, нещо, което в никакъв случай не е нито толкова енергизиращо, нито окоръжително, колкото на всички ни се иска да вярваме. То не е нито лошо, нито престъпно, а по-скоро нещо цинично, ограничаващо. Повтарящо се и в крайна сметка неудовлетворяващо. От онези неща, които подриват живота ни. Саботират го, за да бъда поточен. Настоящото книжле представлява моето мнение, как най-накрая да разкриете и прообразите вашите глупости. Онези, които непрекъснато саботират живота ви. Затова, ако сте уморени, претоварени, изтощени, недолюбени, изпаднали в застой, разколебани отекчени, разорени, прекалено разтревожени, твърде аналитични, разочаровани, оплашени, недоверчиви, непримирими, подозрителни, гневни, неудовлетворени, неуверени, нямате вдъхновение, връзките ви се разпадат, сбъркали сте пътя, вървите в грешна посока, стигнали сте дъното, затънали сте в миналото, тревожите се за бъдещето или просто сте зациклили «Аз съм вашия човек и това са вашите страници». Без те наистина са ваши. Трябва не просто да ги четете, а да ги използвате. Хайде да стигнем до мрачната същност на тези глупости и да ги изкореним веднъж за винаги. В първата ми книга «Effos to зарежи колебанията, те очаква писъв за непрестанния вътрешен монолог, с който всички трябва да се справяме. Непрекъснатият шум от мнения, оценки, причини, страхове и оправдания който отеква в главата ни във всеки момент, всеки Божи ден. Понякога е силен, друг път слаб, но въпреки това е винаги там. Вашият вътрешен монолог представлява гардеробната на живота ви. Мястото, където се оформят стратегии и всичко се преценява. Където живеят и умират плановете за самите вас. Повечето подобни планове така и не виждат бял свят. Особено добрите планове, мечтите. Вие просто ги убивате там, където се появяват във вашето съзнание. Хората не са нищо повече от един постоянно течащ разговор, както на ум, така и на глас. Диалог в тяло. Турба от кожа и кости, която говори, при това говори за всичко и краят на този разговор е краят на този живот. Точка. Накратко, вие сте онова, за което говорите, или по-скоро вие сте същността на онова, за което говорите. Ако животът ви идва в повече, той наистина е в повече. Объркването се дължи на факта, че според вас животът тече по. Определен начин и вие просто съобщавате за онова, което вече виждате, фактически обаче е обратно. В действителност вие създавате житейския си опит във вашия вътрешен монолог и после действате според него. И правите това непрекъснато. Вие никога, абсолютно никога... Не действате в съответствие с самия живот. Действията ви се обославят от собственото ви мнение за живота. Ето защо той е толкова различно преживяване за всеки един от нас. Животът си е просто живот. Как ще го наречете си, е ваша работа. Имайте предвид и че ще ви се наложи да живеете според това. И вие го правите. Това също не е нещо ново. Философи като Ханс Георг Гадамер Едмунд Хосерл и Мартин Хейдегер си следвали значението на езика и как той оформя житейския ни опит за абсолютно всичко. Чувствата, които изпитвате, или липсата на такива, се коренят във вашия език. Разговорът, който водите, е вашият живот и това наясно личи в редовните ви забежки в света на самосаботажа. Може да е необходимо да проявите известна радикалност на мисленето, но вашите емоции и разговори, при това в съвсем истински смисъл, Непрестанно танцуват танго едни с други, полюлявайки се и пикирайки пре живота. Като общество ние все повече се пристрастяваме към променяне на нашите емоции, да се чувстваме по-щастливи, по-уверени, по-незнам си какви и всичко това без да се замислим какво предизвиква споменатите състояния. Именно този вътрешен диалог за вашия живот ви е стиснал за гърлото. Не обвинявайте за това гадния живот, който ви се струва, че живеете. На всичко отгоре оставате те щастливо неведение за голяма част от този диалог, поради което и не го изследвате. Той просто си тече в фонов режим. Настоящата книга извежда работата, която започнахме в Emphas Courself, до следващото ниво. най сетне ще разкрием типичния лично за вас вътрешен монолог и ще обясним, защо той остава източник на всичко отвратително, което се случва към настоящия момент в живота ви. В ежедневието най-вече просто преживяваме настроенията и емоциите на вътрешния ни брътвеш, без да си направим труда да определим какво всъщност казва той. Затова, ако някога сте искали да узнаете защо си приказвате именно по такъв начин и по конкретно какво стои в основата на тези приказки. Продължавайте да четете. Преди да сте. Започнали да си мислите, че изпадам в поредното клише за «Позитивни мисли», нека изясним нещо. Има си причина, поради която простата промяна на вътрешните изявления на «Аз съм достатъчно добър» или «Аз съм достатъчно умен» или «Аз съм обичан» или «Аз мога да го направя», за да се преодолеят негативните глупости, не действа еднакво добре при всички. Проблемът при този подход е, че той не се занимава с гадостите. Вие просто не можете да използвате дадено състояние, за да надмогнете друго, което не ви харесва. Не можете да заобиколите процеса. Това е емоционалният еквивалент на заметане на мъртвите хлебарки под килима, преди да пристигнат приятелите ви. Съгласен съм, на пръв поглед всичко изглежда добре, но дълбоко себе си вие знаете, че мъртвите хлебарки са си там. Същото се случва и в съзнанието, когато заметете отрицателните емоции под килима на съзнанието, някъде дълбоко себе си продължавате да знаете нещо друго. Нещо по близко до истината. Все едно се опитвате да се излъжете, но просто не вярвате на лъжата. Най-обикновен опит за измама. Ще използваме настоящите страници, за да се заврем под този килим. Да открием онези скрити емоционални хлебарки и да ви освободим, да ви позволим наистина да бъдете, вместо да се преструвате, че сте. Разбира се. Вие можете да промените емоционалното си състояние с помощта на действане, процес, който описах в моята първа книга, но общия знаменател във всичко това е езикът. Ние сме създадени да действаме по определен начин, не можем да бъдем в повече от едно състояние едновременно. Не можете да бъдете гневни и същевременно обичащи. Или сте в едното, или в другото състояние. Не можете да бъдете опрощаващи и възмутени или безразлични и тъжни. Във всеки един момент във времето вие сте винаги в едно и само в едно състояние. Преди да продължим напред, няколко души коментираха, че последната ми книга не казва много за мен, затова тук мигом поправям този пропуск. Аз съм шотландец. С типичния акцент и увлечение към полички и отвратително време. Харесва ми да давам сила на хората. Делото на живота ми е да им предоставям нещо, което би им позволило да променят живота си към по-добро. Не правя това, като ви казвам, че сте страхотни или че някой ден и на вашата улица ще. Изгрея слънце или че за всичко си има причина или всякакви подобни модерни ню-ейджа лабализми, които някои хора са започнали да използват. Аз ви казвам всичко направо. Право в челото между очите. Вие сте проблемът и Вие сте решението. Като отклонение, свързано с горното, веднъж някой ми каза, че не съм допадал на всички. Не е нужно да допадам на всички, отговорих аз. Освен всичко друго, не съм толкова самонадеян, та да си мисля, че бих могъл да реша главоблъсканица, измъчвала философи, учени, изследователи и велики умове от незапомнени, поне за мен, времена.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 Когато най-после разберете откъде идвате, ще си осигурите по-голяма възможност да промените начина, по който ще протече вашият живот. Подхождам към настоящата книга от позицията на моята собствена градска философия. Казвам философия, защото тя е именно това, гледна точка, схващане какво е да бъдем живи, да бъдем човеци и опит да си проправим път през цялата сложност, страх и борба към някакво постоянно щастие и успех. Използвам думата «градска», защото най-важните уроци в живота научих по черно-белите улици на моето детство в Глазго, където. Правилата бяха прости, а последствията обективни. Това е модел, създаден от мен. Разгледах множество дисциплини и подходи, изучих доста философии, взех онова, което ми се стори логично, и започнах да действам. Използвал съм този модел при моите клиенти и съм установил че когато положат необходимите усилия, когато стигнат до тази тяхна истинска, тласкаща ги природа, която е в основата на поведението им, наистина е възможно да постигнат огромна промяна. Онова, до което стигнах, е начин да погледнете вашето собствено програмиране, да разберете вашия собствен самосаботаж, така че да разполагате с истински пътища да се измъкнете от трясавището, в което сте се превърнали, и да усетите свободата сами да се вземете в ръце веднъж за винаги. За да го направите, може да ви се наложи в началото да изпитате известно объркване и несъгласие. Това не е страшно. Имайте предвид, че голяма част от това, което казвам тук, може да се окаже в противоречие с начина, по който по-настоящем гледате на себе си. Ами! До известна степен именно това е идеята. В настоящата книга, както и в предишната, и както най-вероятно ще направя следващата, Използвам известно количество рогатни. Рогатните ми харесват. Те внасят частица от толкова необходимия живот в иначе скучноватия пейзаж на ежедневните приказки. Ако не можете да понесете няколко подбрани ругатни в живота, е, кънех се да кажа да зарежете тази книга, но майната му, вие повече от всеки друг се нуждаете от онова, което ще кажа. Затегнете колана и продължавайте да четете. Нека поясня какви са моите намерения, идеята ми е да ви дам знания, истински, интересни, променящи живота знания, които можете да използвате, за да се замислите, премислите и обмислите как да се измъкнете от кашата от объркване и самоунищожително поведение, в която сте се натресли. Когато казвам да се замислите, не говоря за онова безполезно мислене наклонена черта чудене наклонена черта питане. Докато наливате бензин в резервуара на колата си или си приготвяте любимия сандвич с банани и бекон, наистина ли? А за съвсем умишлено и съзнателно ангажиране с дадена идея. Истинското мислене е онова, което може да се случи, когато вашата съществуваща парадигма, всичко онова, което знаете, бъде поставена под въпрос и прекъсната. Тази работа с мисленето не е лесна. Тя представлява онзи тип умствено усилие, необходимо, когато съвсем буквално сте принудени да обмислите нещо друго, нещо, на което не сте отделили достатъчно внимание до сега или в най-добрия случай сте обмислили до някъде, а после сте направили необходимото, за да го свържете с вашия живот. Мисленето представлява вид прекъсване. Истинските пробиви в живота ви се постигат тогава, когато прекъснете сами себе си и вашите автоматични реакции на онова, което животът ви поднася. Преди време германският философ Мартин Хайдегер е написал, «Онова, което предизвиква най-голям размисъл в днешното потикващо към размисъл време, е, че ние все още не мислим. Вие не мислите. Ето. Казах го. Не се опитвам да ви накарам да се задавите със следващата щедра глътка от товалата след размер, венти, на суева основа, половината с, а другата половина без кофеин, подсладено с сироп без захар поръсено канела и с обезмаслено прясно мляко, което в момента смучите като току-що изпразнена ръчна прахосмукачка с отворена до край клапа. Прекарваме твърде малко време в истинско мислене, което би ни вдъхновило да потърсим нов живот за себе си, и не, ровенето из цитати в Инстаграм не се брои за мислене. Мисленето, което ще съпътства четенето на настоящата книга, ще ви помогне да разберете себе си. Какво можете да направите после? Това зависи от вас, но аз не бих препоръчал просто да си седите на задника, без да си помръднете пръста. Бихте могли, например, знам ли, да промените проклетия си живот или нещо от този род. Това обаче няма да се случи само. Става дума за вашия живот и той изисква да свършите определено количество работа. Бихте могли да прекарате времето си, оспорвайки това, което предлагам, или използвайки го като предизвикателство към вас самите. Във всеки от тези случаи резултатът ще бъде различен. Съвсем очевидно е кой би могъл да доведе до промяна на живота ви и кой ще ви остави да тъпчете на едно място. Първо трябва да се пробудите. В ежедневието през повечето време сте на автопилот. Именно за това пропускате отбивката по пътя към или от работа, всеки път обувате обувките, обличате панталоните или сакото си по един и същ начин, миете си зъбите. Както сте свикнали и общо взето просто, отмятате живота. Автоматично. Вие не сте готови за действие, не сте наясно с потенциала си, не си давате сметка за онова, което наистина ви разпалва, нито се интересувате от нещата, които променят живота и придават смисъл на всичко това. Онова, което считате за будно, всъщност е спящо. Възможно е да се пробудите към края на това съществувание, но тогава за вас вероятно ще бъде твърде късно. Поне за това си дайте сметка. Докато четете настоящата книга, може да има случай, когато ще ви се наложи да разкъсате веригите на вашите настоящи убеждения, които ви възпират като котва. Това е нормално, нищо страшно. Проявете смелост и го направете. Ето ви един съвет. Следете внимателно как се справяте. Препоръчвам ви да разбиете този процес на части, за да си осигурите време да попиете това, което предлагам, да си водите бележки, да подчертавате това, което трябва, и от време на време да спирате, за да си поемете дъх. В края на краищата налага се да преодоляваме вашата склонност към самосаботаж. В следващите страници няма да лодуваме безгрижно и с плодородните поля на вашите. Съкровени желания по-скоро смъка ще си пробиваме път през десетилетията нежелана борба, липса на удовлетвореност и непрестанно саботиране на всичко хубаво в живота ви. Това може да не ви е приятно. Някой от вас, вероятно, ще открият в настоящите страници доста, както ще им се стори, лоши новини. Както и да е. Няма еднорози, еуфорични състояния и, подяволите, няма дори кой да ви слуша със съчувствие. За всичко това си има време и място. Просто сега не му е нито времето, нито мястото, това е, мога обаче да ви обещая нещо. Ако издържите до края, помислите както трябва, разкриете вашите подсъзнателни мотивации, приложите идеите и принципите, ще откриете себе си повече смисъл, отколкото някога сте намирали, и ще разполагате с онова, което е нужно най-сетне да заживеете на Макс. Възможно е да прекъснете този цикъл на самосаботаж. Да се захващаме за работа. Втора глава Живот, изпълнен със са саботаж Няма нищо повредно от желанието човек да бъде прав. Какво конкретно имам предвид, когато говоря за самосаботаж? Според определението в всяка стекалиджит диксенери, саботаж – разрушителни или възпрепятстващи действия, извършвани от цивилно лице или вражески агент, за нанасене на вреда на военната дейност на дадена страна или... А действие или процес, чиято цела да пречи или вреди. Б. Умишлена подривна дейност. В този случай обаче, саботажът очевидно не се извършва от «вражески агент», а дали пък не греша. Може би този вражески агент сте самите вие. Това е саботаж, извършван от нас срещу самите нас, който е състояние да подрине всичко хубаво в живота ни. И тази подривна дейност е умишлена. Съвсем умишлена. Вероятно може да се сетите за някои примери за самосаботаж, като се замислите за хората, минали и заминали през прашасалите коридори на живота ви. Винаги е полесно да се прецени чуждият опадък, отколкото вашия е собствен. Това би могъл да бъде някой ваш чичо жертва на наркомания или алкохолизъм, изпаднал в цикъл на самоунищожение, от който не може да се измъкне. Или може би стар приятел, загубил спастяванията. Къщата и дори семейството си заради пристрастяване към хазартни игри и натрупани в резултат от тях дългове. Може да става дума за брата или сестрата, които се тъпчат е кофти храна, докато изгубят контрол над теглото си. Дори животът им вече е безнадежно застрашен от съвсем реална опасност. Или за някой племенник, който на 20, 30 или 40 години все още живее с мама и тате. Обърнал гръб на личната независимост, постижение и израстване в реалния свят и избрал дигиталното бягство, предлагано от завоеванията в различни видеоигри и порнографията в интернет. По дяволите, някои от тези проблеми може да са се стоварили и върху собствената ви глава. Това са очевидни примери за самосаботаж. А какво да кажем за по-малко очевидните примери? Може би четете това и си мислите, че не сте чак толкова зле засегнати. Разбира се, имате си вашите трески за дялане и пороци. Бихте желали да постигнете повече в работата си или да си намерите читав партньор, или да се избавите от малката бучка в ъгълчето на левия ви глезен в резултат на житейски сесии. Добре де? това всъщност е порест слой мазнина, вкопчил се в корема ви като изплашен калмар, макар че случая проявявам деликатност. Поставили сте си цели да четете повече, да гледате по малко телевизия или да подобрите физическата си форма. Поведението ви обаче в никакъв случай не е толкова саморазрушително, като в тези примери. Нали така? Ето обаче как стоят нещата. Саботажът, за който говоря, не е ограничен единствено до тези очевадно очевидни примери. То е нещо, което се случва по множество незабележими начини през целия ден. Нещо, което всички правим, при това го правим почти през цялото време. Той може да бъде нещо просто. Като например редовното натискане на онзи бутон за доспиване на будилника сутрин или склонността човек да се явява с известно закъснение на местата, където трябва да се намира в определено време. Не толкова късно, че това да се превърне в голям проблем, но въпреки всичко се улавя, че изхвърква през вратата, опитвайки да напъха крака в обувките с развързани връзки и пристигайки 5 или 10 минути по-късно, отколкото би искал. Понякога това може да бъде под формата на пропусната закуска след което се налага да се задоволи с някое десертно блокче. Или пък може би сте от онези хора, които непрекъснато отлагат, но винаги успяват да свършат нещата в последния момент и това е престанало да ви прави впечатление. Животна ръба, а? Отнася ли се това за вас? Вероятно и в отношенията ви с другите има. Подобни примери. Замислете се за случаите, когато спорите за глупости, Сърдите се твърде дълго време, криете или лъжете за чувствата, които изпитвате, съдите сами себе си или околните твърде строго или просто не се обаждате на вашите майка или татко или на приятелите ви толкова често, колкото би трябвало. Това определено не е самосаботаж, а... Истината е, че всички тези действия с времето подкопават взаимоотношенията. Те разяждат и дестабилизират здравите връзки с хората, на които държим най-много. Понякога до такава степен, че преставаме да държим на тях. Ние се откъсваме от хората, на които държим. И се чувстваме оправдани. Божичко, колко оправдани се чувстваме! Няма нищо повредно от желанието човек да бъде прав. Как е възможно това да не бъде проява на самосаботаж? В другата крайност пък са хората, готови да мамят или да скъсат с партньора си най-безцеремонно, като някакъв изкривен начин да се предпазят от нараняване в бъдеще. Други пък развиват маниакална ревност заради въображаеми афери, създавайки недоволство и отчуждение, така че връзката се разпада. Възможно е вие самите да сте постъпвали така. Какво се получи накрая? Самозбъдващото се пророчество наистина съществува, макар да не е нито толкова загадъчно, нито толкова зашеметяващо, колкото се опитват да го описват в книгите. Понякога то просто руши връзките ни с другите хора. По отношение на здравето ни самосаботажът може да намери израз това, че консумираме нездравословни неща в неподходящо време, отлагаме плановете си за спортуване или оправдаваме липсата на действия от наша страна с извинението, че сме потънали до гуша в досадните дреболии на сивото ежедневие. Можем да си намираме оправдания да изпушим само една цигара или да изпием само една чаша вино или да изядем. Само едно парчен сечийскейк, което, разбира се, се превръща в няколко, да пропуснем преглед при лекаря или просто да не обръщаме достатъчно внимание на нашия организъм и на това, което той ни казва. Това, разбира се, не са крайни примери. Често те са почти незабележими и ние дори не осъзнаваме какво правим или защо го правим. Дори да си даваме сметка, че тези постъпки са проблем. Не разбираме защо се държим така или че те са част от по-голям модел, модел, който ни води в предсказуема. Посока. Модел, който ви кара непрекъснато да тъчете живота, който имате. Пропускането на един час при заболекаря или изяждането на едно допълнително парче шоколадова торта, не е кой знае какво, нали? Огрешите. Ами ако това е част от един по-голям план? План, в който на участвате поне несъзнателно. Виждате ли, цялата тази история със самосаботажа е продукт на нещо по-голямо, което влияе върху всяка част от живота ви. Има си причина, защо толкова малко хора успяват да се измъкнат от капана на собственото си съзнание. Този капан твърде често не се струва нещо съвсем нормално. Никак не е чудно, че онези големи ваши мечти изглеждат почти невъзможни, като имате предвид в какво изпитание сте превърнали дори най-обикновеното ставане от леглото сутрин. Стига, бе, направо се излагате. От една страна, разправяте, че искате да бъдете писател или собственик на бизнес, или да изучите нова специалност, а в същото време сте ограничили житейския си потенциал до величествената цел да се измъквате от леглото при първия звън на алармата или водите безсмислена битка да се откъсвате малко по-често от вашия мобилен телефон. Запитайте се обаче, ако наистина искахте да напреднете в кариерата си, защо трябва да отделяте цялото си внимание на древни скапани проблеми, като неспособността ви да ставате сутрин? Защо вниманието ви е заето с глупости вместо с въпроси и действия, които ще доведат до коренна промяна, които действително ще доведат до истински напредък, истински постижения и истински смисъл? Ако наистина искахте да имате страхотна връзка... Защо, по дяволите, ще отекчавате до смърт с дребна ви забележки вашия партньор клоне на черта партньорка, докато тази връзка се разпадне пред очите ви? Ако наистина искахте да бъдете поздрави или да отслабнете, защо трябва да си губите времето с такива обикновени и скучни дреболии, щом става дума за осъществяване на промените, които твърдите, че искате да направите? Вие просто не можете да продължите да реагирате по обикновените начини. Ако наистина сте обхванати от стремеж, животът ви да бъде необикновен. У вас трябва да съществува силно желание да се издигнете, да се стремите към величие, когато обстоятелствата ви потикват да поемете по обичайния ни сходящ маршрут и за това желание не съществува. Вълшебен еликсир Тук не става дума за чувство или отношение. По-скоро говорим за подход от рода, писна ми от собствените ми глупости към определени области от живота. Ако това предизвиква у вас униние, вгледайте се отново. То трябва да ви спълва с енергия и да ви вдъхновява. Да се изправите лице в лице с истината, рядко е лесно, но пък е сигурен начин да се освободите от вашия собствен подсъзнателен самосаботажен капан. Онова, което прави самокритичността трудна, е фактът, че вие сте едновременно измамникът и онзи, когато мамят. Вижте сега... Ние приписваме проблемите в нашия живот на едно от две неща, или на някакъв недостатък на характера ни, или обвиняваме за тях външни фактори. Мислим си, че всичко опира до това да бъдем по-усърдни, да имаме късмет или да знаем повече. Смятаме, че просто не сме се захванали с правилния бизнес, не сме срещнали точния човек или не сме попаднали на подходящата диета. В действителност обаче унова, онова, което съзнателно мислим, че искаме... Несъответства на онова, което някъде дълбоко в нас под съзнанието ни кара да правим. В личните записки на Марка Аврели, превърнали се в последствие в прочутата философска творба към себе си, той пише, че Душата попива цвета на човешките мисли. В нашата съвременна епоха душата ни представлява тъкън, изпъстрена с всички мисли, впечатления и мечти, които сме имали или са ни били дадени от бебешка възраст. Както боята се просмуква в тъканта, така и тези мисли са се загнездили дълбоко в съзнанието и подсъзнанието ни. И често този цвят не е такъв, какъвто ни се иска да бъде. Светът, в който е обгрена душата ви, този набор от невидими правила, вградени дълбоко в подсъзнанието ви, определя вашия път през живота. Не става дума за вашата решимост, материално положение и в никакъв случай за късмета ви. Късметата за онези, които не могат да формулират успеха си и ако вие не можете ясно да го формулирате, най-вероятно никога не ще успеете да го повторите. Трите саботьора увод. Ако искате да започнете да правите нещо по въпроса за вашата не толкова лична въображаема игричка на самосаботаж, първо ще се наложи методично да разкриете, а след това да запретнете ръкави и да сложите край на разговорите, които водите със самите себе си. Не мислите на повърхността, а онези повтарящи се Дълбоко загнездени и мрачни вътрешни диалози, които отекват в клетката на съзнанието ви и управляват всяка ваша мисъл и емоция. Унези неща под килима. Това ще ви позволи най-сетне да видите вашите три саботьора, трите прости вътрешни твърдения, които нанасят истински и трайни поражения на вас и на живота ви. Трите саботьора са фундаменталните заключения за вас самите, за хората във вашия живот и за самия живот, до които сте стигнали. Знам, може да се окаже трудно да повярвате, че цялото ви съществуване се срива заради три прости вътрешни твърдения, но е точно така и следващите страници ще ви помогна да разберете не само защо това се случва, а също и какви са тези типични единствено за вас твърдения. Как сте се здобили с тези три саботьора? Ще стигнем до това. Как влияете на живота ви отвъд очевидното? И до това ще стигнем. Как можете да се измъкнете от тези простотии? О, и до това ще стигнем, вярвайте ми. И за онези от вас, които непрекъснато бомбардират живота с «Защо?» «Защо?» «Защо?» имам някой отговори, макар че това непрестанно търсене на отговор обославя до голяма степен, защо въпросът никога не получава задоволително обяснение. «Защо?» Ама много ви моля. Моята цел е да разкрия вътрешния механизъм на онова, което ви кара да се саботирате. Ще започнем от началото на живота ви и ще продължим напред, до самото острие на копието. Днес В първите няколко глави трябва да подготвим сцената, за да си отговорим защо човешките същества изобщо са предразположени към. Саботаж, но спокойно можем да кажем, че склонността да обърквате живота си не се е полявила изневиделица. В живота ви е трябвало да се случат определени неща, при това в конкретен порядък, някои от които са характерни за всички човешки същества, а други типични само за вас. Ще открием всяко едно от тях, което се отнася до вас. За това ще е необходимо известно количество работа и докато отмятате главите една по една, е възможно да се почувствате сразени или да се объркате и да ви обземе страх. Това не трябва да ви притеснява. Важното е да не се откажете. Проявете упорство. От другата страна на това състояние се намира живот, до който винаги сте искали да се доберете, но някак все не сте успявали. Сериозно! Тук те черта в пясъка от едната страна, на която сте вие. Може да установите, че усилията, които сте вложили в тези страници, са се измерими с усилията, които сте вложили във вашия живот. Дори само това твърдение би могло да промени един живот. Или пък не. Измъкнете главата си от пясъка, или от пъпа, или от там, където в момента сте заврели, и направете така, че прочетеното тук да доведе до положителна промяна за вас. Поне това можете да сторите. Без амбиция човек не може да започне нищо. Без работа не може да завърши нищо. Никой няма да ви подари наградата. Вие трябва да спечелите. Ралф Уолдо Емерсън Готови ли сте? Да започваме. Трета глава. Въпросът. Именно на това казваме живот. Силно желаещи новото, пристрастени към познатото. Идеята за настоящата книга възникна, когато си зададох един прост въпрос. Защо? Защо моят живот е такъв, какъвто е? Когато се вгледах в живота ми, видях, че в някои области е тръгнал в посока, която определено не ми допада. Струваше ми се, че независимо от подхода, винаги има някаква неизбежност, свързана с определени области от него. Разплутият ми корем финансите ми определени връзки. Манка му през годините съм положил тонове труд за личностното ми израстване, и въпреки това банковата ми сметка е все на червено. Къде? За Бога! Са моите лични хеликоптер, самолет и подводница, като на Тони Рубинс? Как така никога не съм успял наистина да променя нещо в тези области на живота ми? Не, че не мога да печеля пари, но защо, дявол да го вземе, винаги толкова съм се блъскал, за да ги натрупам? Не, че не знам. Как да вкарам тялото си във форма, но защо резултатите винаги са само временни? Без значение колко упорито съм опитвал. Винаги съм се въртял в този цикъл победа, загуба, победа, загуба и накрая все се озовавам там, откъдето съм започвал. Имало е дори случаи, когато в действителност съм се озовавал доста по-назад след това истинско жите из Това, че знаех, че продължавам да изпадам в същия цикъл и да допускам същите грешки, нямаше никакво значение. И аз, като вас, не съм шибан идиот. Ясно ми е какво не е наред. И въпреки това, колкото и усърдно да се опитвах, в края на краищата все едно бях принуден да продължавам да правя същите неща, които бях правил преди, и очевидно бях безсилен да престана. Брей, емам. Знаех какво искам да направя, но продължавах да се провалям, защото вършех нещата по същия начин, опирайки се на стари, несъстоятелни и пагубни поведения. Може би е добре тук да поемете дъх и да се замислите над няколко въпроса, свързани с вас. Защо правите нещата именно по такъв начин? Трябва да забравите обичайния отговор, който си давате в подобни случаи. Помислете, къде ще стигнете, ако продължите да живеете по този начин? Къде наистина? Не е нужно да се задоволявате с някаква смътна представа за вашето бъдеще. Но необходимо е внимателно да помислите на къде ви водят сегашните ви действия и постъпки. Е, може да ви се стори, че е трудно да отговорите на тези въпроси, но именно подобно внимателно премислене ще ви освободи от вашия саботажен капан. Погоре посочих, че самосаботажът не винаги са онези големи, крайни неща, които правим, прецакващи живота ни. Важно е да разберете, че съществуват милиони дребни начини, по които ежедневно саботираме нашия живот. Трябва да видите, че съществува проблем преди да можете да направите нещо за решаването му. Важно е също така да разберете, че самосаботажът може също да доведе до изключително вредни поведения. Той разрушава бракове, съсипва семейства, кара хората да се пристрастяват към твърди наркотици, алкохол, хазарт и секс, води до изнавери и всякакъв тип отвратителни постъпки, които лишават от смисъл един иначе приличен живот. Стигнали се до там, никой не е в състояние да провали така зрелищно живота ви като вас. И вие го правите. В моята дейност на човек, който се занимава с. Личностно развитие, работата ми е да помагам на хората да стигат до прозрения, които им дават възможност да извършат съществена промяна в живота си. Виждал съм колко обичайно е хора да зациклят в поведения, които, трезво погледнато, очевидно напълно противоречат на онова, което казват, че искат. Мъже и жени по целия свят не могат да се измъкнат от капана на непресекващия късоглед вътрешен монолог и моделите на поведение, които ги карат да продължават да се въртят в един прекалено предсказуем живот. Независимо колко пъти ви се струва, че животът е влязал в релси, в края на краищата той изглежда винаги да релира. Всички строим неща само за да ги разрушим в последствие. И вече ни е писнало от това. Вие не сте категория. Докато търсех решение как да отново да вкарам живота си в релси, прочетох някъде, че онова, от което се нуждаем, е воля или дисциплина, или някакъв друг общ термин, не ме карайте да се впускам в обяснение за силна психика. Фу, чиято единствена роля е да ви помогне да обясните сами на себе си липсата на реална промяна във вашия живот. Тези термини обаче са абсолютно безполезни. Те не водят до нищо ново. Какво всъщност представлява волята? Чувство? Емоция? Настроение? Ами, дисциплина? Тя мисли ли е или действия, или също е чувство? Не ми пробутвайте обичайния си отговор, онзи, който веднага ви идва на ума. Помислете малко над това. Опитайте се да дадете определение. Всички използваме подобен вид думи. Без наистина да ги подлагаме на съмнение. Ето какво съм установил аз. Когато дойда време да направите истинска промяна във вашия живот, обяснения с този вид мислене не вършат работа за пукнат грош. Втръснало ми е постоянно да чувам от нови клиенти, просто ми трябва малко самодисциплина или нямам никаква воля. Всичко това е въздух под налягане. Няма да познаете тъй наречената воля, дори да връхлети върху вас, яхнала мотопет. Ако се фокусирате върху отговор от този род, все едно искате да кажете, че зареждате колата си със мръдлива вода от ваната, която ви струва около долар-литера, и че си получавате парите от любазната дама в банката, която седи в задната стая и произвежда 20 доларови банкноти от рециклирани касови бележки и суполи на едно рук. Пълни глупости. Така, например, ако сте от... Онези, които най-много обичат да отлагат днешната работа за утре, а може би все още се чудите дали сте такъв или не, никой няма да ви каже. Аха, на вас ви харесва да отлагате нещата, вземайте по две дози воля дневно и хоп. Целият свят се отваря пред вас, вие се втурвате напред адски мотивирани и започвате да поглъщате житейски цели като бомбоните без захар, които нагъвате в неделя след обед и стегнати на дивана. А? Фактът, че вече разбирате, че ще имате нужда от известна самодисциплина, за да превъзмогнете склонността си към отлагане, всъщност не решава нищо. В действителност вие оставате все така затънали в проблеми, както и преди. Аха, господин Шотландец, ама аз си купих унази книга за самодисциплина и ще прочета Другата седмица Въздишка Точно така, вече имате още нещо, което можете да отлагате. И цикълът продължава. Както казах, не е достатъчно да знаете термин, който описва как живеете живота си. И ако онова, което знаете, не води до никаква промяна, вероятно това, което мислите, че знаете, наистина не се случва в края на краищата. Самодисциплината не е нищо повече от това да правите нещата, които казвате, че ще направите, когато най-малко ви се иска да ги направите. С други думи. Да действате в положителна насока, когато най-вероятно не изпитвате желание за това. Когато казвам «да действате», нямам предвид да се преструвате, имам предвид да предприемете шибаните действия. Ето защо, ако чакате вашата енергия или позитивизъм, или ентузиазъм, или чакрата ви да засвети ферко-жълто, приятно чакане. Няма да ви огрее скоро. А ако всъщност не сте от тези, които обичат да отлагат нещата? Ами ако става дума за нещо съвсем различно? Не, не говоря за някакво медицинско състояние. Ще ви дам жокер. Не, вземам си думите обратно, майната им на жокерите, това не ви е, скубидо. Ето какво имам предвид. Няма такова нещо като човек, който обича да отлага, то просто не съществува. Това е описателен термин. Категория. Има само хора, които отлагат от време на време и то определени неща. Всички дрискаме от време на време, но вие не се мислите за дриселю, нали? Здравейте, казвам се Шаран и съм дрисла. Точно за това не става дума за аз съм човек, който обича да отлага като нещо, което сте, а по-скоро аз отлагам, което е нещо, което правите». И ако това е наистина нещо, което правите, тогава трябва да правите нещо друго. Тук не става дума за някакво лично състояние или заболяване, или нещо, което имате. То не е някаква шиба на болест. Понякога просто става дума да отговорите на имейла, вместо да гледате телевизия. Това едва ли би могло да се нарече голяма житейска мистерия, нали? Може около вас да има експерти, които предлагат съчувствие и одобрение, за да ви накарат да се почувствате по-добре, но аз искам да ви дам възможност за истински по-добър живот. А понякога това е зверски боли. Повечето страхотни неща, които сте направили във връзка с вашия живот, са изисквали определена степен на неудобство, болка или напрежение. Просто това е положението. Каквото и да се опитвате да постигнете в живота, ще ви се наложи да приемете като нещо нормално факта, че трябва да се борите или, дявол да го вземе, ще изпадате в затруднение. В много отношения ви пречи именно категоричното ви твърдение, че истинската промяна на живота трябва да бъде безболезнена. Развитието, истинското, радикално развитие, е болезнено. Понякога доста. Когато повече не сме в състояние да променим дадена ситуация, сме изправени пред предизвикателството да променим себе си. Виктор Франкъл Борба с Мюрки ако трябва да говорим по същество, все едно се мъчите да направите така, че животът ви да тръгне в определена посока, но понякога сякаш някакъв магнит го тегли в съвсем друга. Вие обаче се опитвате или поне сте се опитвали, нали? Имате чувството, че постоянно се борите с нещата, които искате, и усещате как се гърчат и изплъзват между пръстите ви. Всеки път, когато подхванете борбата, билото с вашето тяло или кредитни карти, с вашия любовен живот или кариера, виждате лъч светлина, а после всичко рухва. Запореден път В много отношения сякаш сте изпаднали в порочния кръг да бъдете собственото си аз. Не онова страхотно, прекрасно, пропито от идеализъм, волно като птица, с наостоими снимки в Instagram аз, а другата позната, цинична, закоравяла, най-големият враг на самата себе си, непоправима негова версия. Това Кяс. Знаете какво точно имам предвид. Унези моменти, когато изглежда, че всичко върви до логора добре, а после... Бум! Хвърляте ръчна граната в цялото проклето нещо. И не можете да се... Спрете! Сещате се, унези моменти, когато изглежда, че нещата между вас и обичаната ви половинка вървят както трябва, а после... 60. 70 или 88 думи по-късно изведнъж удържимо ви се приисква да намерите някого с пикап, за да ви помогне да си изнесете партекешите от тук. След това ви минава. И на другия му минава. Промърморвате по някакво глупаво извинение един на друг, поръчвате пица и тя оправя нещата, а после сякаш и двамата забравяте станалото, но вие го помните, затова чакате следващия сблъсък. И той се случва. После следващият. И така нататък. Сега харчите по 120 долара месечно за помирителни пици, а задникът ви расте побързо от 10 доларово надоваемо легло от Уалмарт. И това също се превръща в повод за дрязги. И всичко става, защото не можете да се удържите да не кажете онова нещо нещото, което винаги казвате. Нещото, което осира всичко, макар и да знаете, че не трябва да го казвате. И въпреки това го казвате. И така. Вземате се в ръце, впрягате у двама дяволи, воля и самодисциплина. Опитвате още поусърдно, започвате да се храните малко по-здравословно, за една седмица умахвате две ниви кейл, а после отново настъпвате тиката, и преди да се усетите, онова парче пица, което сте дали дума, че повече няма да хапнете. По някакъв вълшебен начин се озовава в пръстите ви и се плъзва незабелязано в устата ви като подло тънко тестено змийче с плънка от сирене. Така става, нали? Сега пицата се превръща в проблем и битката се измества на нов фронт. Манка му, може би врагът наистина е глутенът, а? Може би при вас става дума за онази мечта на позиция, която си скъсахте задника да получите. След 6 месеца обаче вече започвате да се изнервяте. Отново! Или за онзи път, когато бяхте толкова горди, че сте успели до последния цент да възстановите сумите, изхарчени от кредитните ви карти, само за да ги изпразните пак слудешко мини харчене под предлог, че човек е млад веднъж, работите до изнемогване и го заслужавате. Очевидно, мантрата млад веднъж в днешно време обхваща дори 40-годишните. Ако сте тинейджър на 20 или 30 години, пред вас е цял живот. Белязано от тази лудост. Това трябва да ви накара поне за минута да престанете да се хилите. Замислете се над следното: Ами ако целта на вашия живот, не нечи друг, нали си спомняте? Вашия е непрекъснато и подсъзнателно да инсценирате житейската ви игра един безмилостен цикъл от саботаж и възстановяване. Ами ако много малка част от начина, по който животът ви се е подредил, в действителност се дължи на това, че не сте срещнали подходящия човек, не сте открили подходящата кариера наклонена черта страст, не сте проявили необходимата смелост наклонена черта увереност, наклонена черта интелигентност или каквато и да друга причина, която сте използвали за обяснение пред себе си. Ами ако животът ти всъщност е един съвсем съзнателен и зловещо познат сценарий, който води до безкрайното повтаряне на едни и същи резултати. Словесен капан, в който сами се вкарвате, но не можете да видите. Затова прекарвате живота си, втренчени в най-неподходящите места, търсейки някакви отговори, но всичко е на подсъзнателно ниво и вие продължавате неизменно да тъпчете на едно място. Когато въображението и волята са в конфликт, когато се противопоставят помежду си, винаги, без изключение, побеждава въображението. Емил Куе Когато Кое, психолог от 19 век, говори за въображението, той има предвид вашето подсъзнание. Под воля разбира нашите съзнателни рационални мисли. Там, където те влизат в конфликт, подсъзнанието побеждава. Винаги. Е, след като подсъзнанието винаги побеждава и сме програмирани непрекъснато да играем една и съща игра на саботаж и възстановяване, възможно ли да сме просто хронично прецакани? Знам, че отначало това звучи доста зловещо. Но вие трябва да разберете, кое прави хората толкова успешни. Оцеляването Оцеляване на очевидното Противно на всеобщото убеждение, онези, които оцеляват, не са нито най-силните, нито най-здравите, нито най-умните. Динозаврите са пример колко грешна е тази теория. Някои от тях са били силни, други умни, но никой не е усетил предстоящото измиране. Кой тогава оцелява? Онези, които умеят да прогнозират. Тъй като са в състояние най-точно да предвидят промяната, те могат да се приспособят към нея и така да оцелеят. Добрата новина е, че вие сте машина за прогнозиране и оцеляване. Това е единствената причина да сме просъществували толкова дълго като вид. Способността ни да виждаме нещата, преди да се случат, ни позволява да се нагаждаме и предпазваме. Правим това, като запомняме, като отчитаме кое е добро, кое е лошо, кое е правилно, кое е грешно, кое действа, кое не действа и всичко това с помощта на огромно количество спомени, които се съхраняват в трезорите на нашето подсъзнание за справки и насоки за действие. Вие сте прекарали целия си живот, следейки развитието, оглеждайки се запознати знаци на къде вървят нещата и придържайки се към живот, в който всичко е познато. Всички понеделнишки сутрини си приличат. Защото вече прогнозирате как ще се развият, преди още да са започнали. И това прогнозиране се отнася за абсолютно всичко. Унази мацка, която закъсня за първата среща и не беше облечена подходящо за случая? Прогноза? Уф, явно на нея не и пука. Само като си представя живот с тази. А не. Чао. И това е всичко. 15 минутно закъснение, маратонки вместо обувки и вие вече сте решили? Да. Способността ви да прогнозирате ви дава по-голям шанс за оцеляване. В този случай ви е бързо. Отстранявате онези, с които само ще си изгубите времето или трезвия разум преди брак или при продължителна връзка. И вашата ненадмината репутация да се чифтосвате с перфектната половинка е свидетелство за острата ви, като рапира проницателност в това отношение. Абсолютно. Вие прогнозирате своите връзки, финанси, времето, политиката, здравето, кариерата и какво ли още не, имате мнение как всичко, че и още доста, ще се развие. Това произхожда автоматично, определено мигновено от вашето подсъзнание. Подяволите. Има дори неща в живота, които няма да предприемете, защото вече сте определили, че това ще бъде загуба на време. Напълно предсказуемо. Използвайки същия този стремеж за прогнозиране, а оттам и за оцеляване, ето какво се случва с книгата, която винаги сте искали да напишете – прогноза. Не знам какво правя, Затова със сигурност ще се си издъня. Новия бизнес, който сте искали да започнете – прогноза. Твърде рискуване и ще загубя всичко, което имам. Мечтата да се преселите в Бали прогноза. Сега не е подходящият момент. Няма да се получи, ако не събера още някой друг долар. Новата кариера прогноза някой ден ще бъда готов за. Тази отговорност, но точно сега, ще ми бъде твърде трудно. онази перфектна връзка прогноза няма да допусна отново същите грешки. За това ще чакам, докато срещна единствената. Нямат край възможностите които отписвате лека ръка в резултат единствено на поредица от активатори на автоматични реакции в собствената ви черепна кухина. Много е трудно. Няма да стане. Не мога да го направя. Не знам достатъчно. Няма смисъл, нищо няма да се промени. Щом става дума за оцеляване, има ли по добър начин да живеете дълго и сравнително безопасно от това да си справяте пред едни и същи въпроси и проблеми? След което да прилагате едни и същи стъркани и безполезни решения? Вашата собствена матрица от стари емоции, стари оплаквания, стари преживявания. Вашата безреалност на реалност. Всеки ден е нов ден, нали? Не, всеки ден е един и същ шибан ден. Искам да кажа, поне винаги знаете какво предстои. Освен това знаете, че и него ще преживеете, въпреки че е скапан. Няма неизвестни, няма несигурност, нищо неочаквано, никаква заплаха за вас, просто една единствена предсказуема линия на действие. Гледате. Съдни и същи очи на всяка ситуация, пред която животът ви справя, и се въртите във вашата лична мини-вихрушка от едни и същи стари драми и тревоги. Обстоятелствата може да се променят, но онова, което си остава същото, сте вие и начинът, по който ги виждате, както и начинът, по който се справяте с тях и в крайна сметка начинът, по който участвате в живота. Проблемът тук е, че често е трудно да се видят тези автоматични прогнози, които правим всеки ден в опит да оцеляваме. Трудно е да разкрием темите и сюжетите, които са в основата на събитията в нашия живот. Хората обаче сме странни същества и често безопасният и предсказуем живот не ни задоволява. Искаме силни усещания. Приключения. Страст. Именно на този кръстопът съществуват човеците. Водени от желание да прогнозират живота и да бъдат в безопасност, и в същото време жадни за новото и податливи на изкусилната съблазън на едно по-добро съществуване. Искащи и страстно желаещи промяна, макар и в плен на притеснението да поддържат живота безопасен, сигурен и поносим. Да сведат до минимум преценките и на успехите. Да надвият болката, несигурността и хаоса на истинската промяна. Оцеляването на първо място. Именно на това казваме живот. Силно желаещи новото, пристрастени към познатото. Дори когато познатото е сиво като утро в късна есен. Стигнали се до там, вие доброволно ще размените желаното за познатото. Правите го и в този момент във вашия живот. Често, когато хората зациклят в някоя несполучлива връзка или нежелана кариера, се случва именно това. Тази размяна. В крайна сметка не става дума за деца или за семейство, за пари, за риск или за оценка на околните. Става дума за оцеляване. Безопасност пред пълноценен живот. Предсказуемост пред радост или любов, свобода или мечтания от ваш живот. Трудното да го разберете в случая идва от там. Че не виждате напълно капана, в който сте попаднали. Вие просто живеете с последиците от този капан. Целият ви живот до този момент е бил поредица от действия, подсъзнателно насочени да ви приковат в балона на познатия живот. Отделете минутка, за да можете да направите на това място равносметка. Какво е основното усещане от този ваш живот? Когато всичко е казано и направено, когато се вгледате в усилията и решителността, Победите! Пораженията, тъгата стремежа към щастие и удовлетвореност, привидно непрестанния глад за нещо по-добро, по-добра работа, по-добро тяло, по-добър партньор, по-добро семейство, по-добра къща, по-добро общество, по-добри дрехи, повече страст, повече упоритост, повече последователи, повече какво ли не и нататък, и тъй нататък какво чувстви спитвате? Спрете за миг тук и честно си отговорете на този въпрос. Е. Когато задам този въпрос на моите клиенти, в повечето случаи отговорът им е един и същ, чувствам се изтощен, понякога е по Понякога казват, всичко е наред. Мамка му. Да ви напомня, това има смисъл само ако изпълните този разговор с вашите собствени обстоятелства, истински житейски ситуации и цикли на саботаж, за да започнете да промявате онова, което казвам, и по какъв начин то се отнася за вашия живот. Свършете тази работа тук. Започнете да гледате на проблемите във вашия живот през призмата на онова, което казвам те се дължат на вашите повтарящи се и вредни поведения. Животът ви е бил построен така, че да се повтарят. Именно те ви карат да бъдете онова познато аз, да живеете с едни и същи ограничения, притиснати от бремето на миналото, винаги в една и съща изтощителна борба за по-добър живот, успокоявани от време на време от лъчна надежда или оптимизъм. Имайте предвид, че ако наистина се стремите към някакъв нов живот, някакъв нов и невиждан досега резултат, това ще изисква от вас да поемете риск. Ще изисква от вас да преодолеете вашия предсказуем вътрешен монолог, вашето доболка познато моментно на емоционално състояние и да се устремите към неизвестността. Не можете да постигнете нещо ново, без да рискувате. Точка по въпроса Четвърта глава Вълшебната гъбичка Вие сте развили безчувственост към простотиите. До сега вече би трябвало да си давате сметка, че това не е като да се събудите сутринта и да си кажете «Добре, днес е денят», в който ще открия какво не е наред с моите приятелства и ще им сложа край или «Как мога да предсакам финансите си днес» или «Нещата между мен и партньорът наклонена черта партньорката ми вървят страхотно, как мога да проваля брака си». Ако си казвате такива неща, настоящата книга няма да ви спаси. Опитайте йога. Добре де, след като не проваляте съзнателно собствения си успех, след. Като не се будите сутрин и не планирате активно да се сипете онова, което градите, заради някаква прищавка или перверзен генерален план, как сте стигнали до тук. Аз лично съм стигнал до извода, че трябва да е подсъзнателно. Изкушението, подтикат, Непреодолимият импулс, както и да го наричате, изплувало на повърхността от дълбините на вашето съзнание и приведено в действие. Не става дума за някаква липса у вас. Говорим по-скоро за наличие на нещо, спотаиващо се в мрака. Нещо, което никога не сте разбирали в действителност, оживяващо от време на време. Нещо, което се появява неканено като онзи неприятен съсед на купона, който организирате за 4 юли. Тук ще спра и ще ви обясня нещичко за вашето подсъзнание. Това не са някакви психоневродранканици за самопомощ. То е истинско, то е тук и ви дърпа конците като на някоя стара парцелена кукла. Дейвид Игълман, писател, невролог и асоцииран професор в департамента по психиатрия и поведенчески науки на Стамфурдския университет, казва, съзнателната част, онова, аз, което оживява, щом се събудите сутрине само малка частица от ставащото четири. Всъщност нас не управляват на ниво, за което през по-голяма част от времето дори не си даваме сметка. И интересното за нашето подсъзнание е, че отначалото той е широко отворено и податливо, но с течение на времето се втвърдява. Става неподатливо. Предсказуемо. Как се случва това ли? Хайде да видим. Всичко е наред. Не винаги сте били такива, каквито сте сега. Не винаги сте вършили житейски глупости толкова, добре, че вече да сте претръпнали към тях. Вие сте развили безчувственост към простотиите. Просто свивате рамене, сякаш ще са нещо нормално и продължавате смъка напред. Преди тези глупости е имало вярно, кратък, живот, огрян от слънце и пълен с дъги. Попитайте кой да е първокласник, какъв иска да стане. Като порасне. Сред всички тези бъдещи космонавти и суперзвезди сблеснали очи няма нито един, който ще признае, че изпитва непроодолимо, изгарящо желание да бъде разведен, нещастен и безпукнат цент, с унищожително ниско самочувствие или склонност да съсипва всичко хубаво в живота си. И въпреки това, приятелчета, именно до тук стигаме. Кога точно нещата са се скапали за вас? Как сте се озовали в този капан за саботиране на вашия живот? Както при повечето хора, това сигурно не се е случило за една нощ. Било е поредица от привидно несвързани помежду си събития в живота ви, при което вие сте направили някои важни промени в перспективата, докато нещата са дошли по местата си и сте останали с отчетливото усещане, че сте живи. Именно вие сте изградили вашето усещане за този живот, какво е да бъдете себе си и да живеете по този начин. Точка по въпроса. Проблемът е, че в действителност сте нямали чувството, че правите подобно нещо. Вие просто сте се справили с живота, пробивали сте си път, решавали сте проблеми, но истината е, че в този процес на живеене сте формирали сами себе си. Стигнали сте до този момент във вашия живот и аз ще ви покажа как сте направили това подсъзнателно. Как сами сте се прецакали. И как да се измъкнете от капана. Обратно към началото. Хайде да се върнем назад. Много назад. Интересувани не толкова кога сте били родени, а по-скоро какви сте се родили. При появата си на тази земя, вие все още сте нямали развито подсъзнание, да не говорим пък за индивидуалност. Липсвале повтарящ се фундаментален насочващ вътрешен диалог, който да ви тласка в една или друга посока. Няма сте поръженче съко мнение за себе си? Не сте гледали с подозрения околните, нито пък сте се отнасили с примирение към начина, по който е протичал животът ви или посоката, в която е поел. Нямало е самосаботаж. Със сигурност сте чували да наричат децата «гъбички», нали? И вероятно сте виждали как те сякаш попиват езика и новите преживявания като жадни сухи гъбички. Да, в много отношения това е вярно, ние сме гъби. Замислете се какво прави една гъба. Тя попива онова, което влезе в досек с нея, като се издува непрекъснато, докато се напълни стечност. А какво става после, ако оставите да изсъхне? Втвърдява се, като задържа буклука, който може да е останал вътре в нея. Сега си представете, че сте се родили като една от тези новиновенички вълшебни гъби, като в ранните етапи от живота сте попивали едно или изхвърляли друго. Годините си такът, без да забележите, че сокът започва да изсъхва, животът става, по-предсказуем, малко победен на нови и вълнуващи неща, докато един ден тази влажна вълшебна гъбичка вътре във вас се оказва втвърдена, а многобройните и дубчици, пори и кътчета са пълни с неща, които е било невъзможно да бъдат изтискани. Изцапани. Заключени там за винаги. Така работи нашето подсъзнание. В началото е чисто и неопетнено, ковко и все още неоформено. Сега обаче е твърдо установено, неизменно, със съвсем конкретна цел, запечатана в самата му същност, която все още не можете да видите. Помислете за поведението на бебетата. Извън техните непосредствени нужди бебетата и малките деца просто нямат други грижи в техния мъничак свят. Когато си помисля за ранните житейски преживявания на моите деца, Направо ми е чудно колко малко им пукаше. Аз се притеснявах много повече за техния живот, отколкото те самите. Те не бяха нито невротични, нито потиснати, не протакаха, не бяха свръханалитични, нито пък нещо ги притесняваше, просто бяха твърде заети да живеят живота, в който бяха въвлечени. А той в по-голямата си част беше вълшебен. Също какъвто е бил вашият. Никога няма да забравя как големият ми син когато беше на две години, скачаше в басейна, измъкваше се навън, скачаше отново, пак се измъкваше и продължаваше да го прави отново и отново, сузарено от радостно вълнение и чувство за приключение лице. Не можеше да се насити на това нещо и то не му умръзваше. Докато един ден му умръзна. Когато порасна, аз, разбира се, не ви казвам да се превърнете отново в две годишно дете. Не е нужно лигите ви да текат по риската. Да си бъркате в... Носи да трупате с крак, когато някой ви накара да свършите нещо, което не искате. Знам, че все още правите някои от споменатите неща, но това е съвсем друга бира. ти е човек да си бърка в носа. Говоря за това, как в началото на живота ви всичко е било ново, всичко е било вълнуващо и чисто. И, господи, какво любопитство сте проявявали към света около вас! От най-дръбното до най-огромното нещо, всичко ви е интересувало. Вълшебната гъбичка е попивала всичко, запълвайки всяка пора, без да има представа за все по-нарастващата заплаха от суша. До деня, когато всичко е било запълнено и съхнало, и пред вас се е разгърнал живот, изпълнен със саботаж, чиято твърда цел е била да ви държи в състояние на постоянна мъчителна борба. С ограничен, но огромен потенциал. Макар и да не сте се родили като съвсем суха гъбичка, тъй като сте имали определени наследени генетични възможности и сте били въвлечени в съвсем конкретни обстоятелства, за които ще стане дума по-подробно в следващите глави, очевидно е съществувал огромен диапазон от неизползвани и неписани начини, по които бихте могли да се развиете. Вие със сигурност сте се родили като същество с широко поле от възможности, какво би могло да стане. Същество с съобхватен и огромен потенциал всеки човек се ражда като много хора, а умира като един. Мартин Хайдегер Това е страхотен цитат, нали? Били сте родени в огромен спектър от възможности, които бавно сте превърнали в едно единствено нещо. С течение на годините възгледите ви все повече се стесняват и вие се превръщате в теснограда, ограничена и поляризирана версия на вашето първоначално аз. С други думи... Вие сте пристрастени към унази ваша версия, в която сте се превърнали, и цялото ви съществуване е посветено на увековечаването на този мит. Помислете само, от всички обрати, происходили в живота ви, от всички онези възможности пред вас вие по някакъв начин сте се превърнали именно в такъв човек. Сега вие имате много специфичен, точно определен, аз с конкретни характерни черти, комплекси и познати емоционални състояния и поведения. Освен това, ако приличате на повечето хора, сега прекарвате значителна част от живота си на зрял човек в опити да усъвършенствате този ваш аз. Да го направите по-здрав, по-умен, по-уверен, по-малко притеснителен, по-успешен, по-малко загрижен, похаресван по-малко несигурен, по-могъщ, по-твърд, по-привлекателен и, тъй нататък, и тъй нататък. Сега вие сте нещо определено, оформено което трябва да направите по-добро, да усъвършенствате и в края на краищата да спечелите. Но защо? Рекламна стръв. В най години вашият живот е бил изцяло насочен към това, което се случвало около вас. Били сте обхванати от изгарящо любопитство за света, в който сте се озовали. Всичко се е въртяло около откриването на вашата среда. Живели сте живота си момент по момент и сте били... Там във всеки един от тях. А как се е променило това, Божичко? Какво става днес? Днес животът ви е изцяло насочен към вас, към това как вие се справяте, как вие не се справяте, как другите влияят на вас и как вие влияете на другите, насочене към вашето настройване, вашето усъвършенстване, вашето променяне. Живот, изпълнен с опити да стигнете до онзи ден в бъдещето, когато всичко ще доведе до идеалния хепиент който винаги сте си представили. Този някой ден, в който най сетне ще откриете себе си през индиговата мъгла на Айахуаска по склоновете около пътеката на инките, или когато ви включат в Шарк Танг 7, или когато получите голямото повишение, към което се стремите, или се превърнете следващия мултимилионер от Силициевата долина, или в Тифани Хадиш или Том Брейди, или заприличате малко повече на вашия идол или по-голяма сестра, или на най-добрия ви приятел, или постигнете онова нещо, което желаете, голямо или дребно. Осъществимо или почти невъзможно. Онзи ден в бъдещето, когато ще приличате на шибан нинджа и най-после ще получите всичко, което сте искали. И птичките ще пеят. Да, за къде без птички? Именно това ви пречи. Попаднали сте в капана на битката да бъдете свободни и размахването на ръце и гърченето просто не ви позволява да се измъкнете там, където се намирате. Съществува категорична връзка между щастието и там, на където е насочено вашето внимание. Същото, разбира се, въжи и за нещастието. Когато вниманието ви основно е насочено към нещо, което не можете да постигнете, винаги ще съществува нещо, което не можете да имате тогава започват усилията и борбата за придобиването му. И така до безкрай. Ако прекарате живота си, искайки да бъдете щастливи, съвсем логично непрестанно започвате от позицията на нещастни. Вие, като всички човешки същества, изживявате всеки момент от вашия скъпоценен живот в преследване на нещо, което, разбира се, се намира някъде в бъдещето, независимо дали нещото, което преследвате, се намира на 5 минути или 5 години от вас. Само дето спокойствието, радостта или задоволството, към които се стремите, изобщо не са някъде там. Това е иллюзия. Рекламна стръв за вашия мозък. Точно така, рекламна стръв. Вие хипнотично следвате тази толкова изкусително сочна хапка надежда, стабилност, успех или постижение, но когато стигнете там, осъзнавате че тях ги няма. Знам, това не се отнася за вас, вие сте различни, другите хора правят това, а онова, което вие преследвате, ще ви измъкне от батака само дето и вие правите като тях. Това, към което по-настоящем се стремите в живота? Работата, колата, къщата, квартала, бизнеса. За това говоря. Ще останете измамени. После отново ще го направите и пак ще останете измамени. И пак. И пак. И пак. А след това ще умрете и край на всичко. Все си мисля, че този ден в бъдещето никога няма да дойде. Защо ли? Защото дори когато наистина постигате страхотни неща, когато наистина стигнете там, много бързо разбирате, че сте си останали все същия вие. Вие не сте се променили. И в това е проблемът. Различен живот, същите вие, а в края на краищата именно това е, което се опитвате да промените. Вие не сте по-добри, по-уверени, по каквито се сетите. Вие сте си същите вие с ново постижение в сметката, което скоро потъва в черната дупка на вашите минали постижения. Това не е проработило, не е премахнало проблема, който сте смятали, че ще премахне, не ви е донесло щастието, което сте търсили. И вие отново се впускате в преследване. Преследване на рекламната цел Може би си седите там и си казвате, о, не, Гари, и аз правех така, но вече не правя, достатъчно се блъсках, стигнах до този извод и сега определено съм различен. Ами. Не. Вие просто сте подредили живота си като една несигурна партия шах, в която досега сте успявали да избегнете... Сведете до минимум или потиснете онова, за което говоря тук. Това не е живот, това е стратегия и вие не сте анализирали влиянието, което тя оказала върху пълното ви себеизразяване и намаляването на. Вашите жизненост и потенциал. Притъпяването на вашата проницателност. Олягане. Също като всичко станали, вие сте една смалена версия на това, от което сте започнали. Сезнайко. Штрак. Макар, че невролозите откриват наченките на съзнание в мозъка на бебетата още на петмесечна възраст, чак около втората ни година всеки от нас започва да развива напълно оформена концепция за «собствено аз», онова самосъзнание, което ни казва, че сме самостоятелна личност, че сме отделни от останалите хора и неща около нас. Штрак. Нека игрите започнат. От този момент започва оформянето на вашия живот на онова, към което той е насочен, и на вашата запазена марка Саботаж. Започвате да разбирате неща като смущения и притежения и какво е да бъдете желани, обичани и известни. Сега се сблъсквате с идеята, че това в огледалото сте, и вие и че именно този образ вижда другите, когато ви погледнат. Вие си формирате ранно мнение за тази пухкава невинна топчица. Мнозина от вас и до ден днешен не могат да се справят с това преживяване. Изпитвате на удобство да се взрете в себе си, не се чувствате уютно такива, каквито сте, пристрастени сте към това да се променяте по един или друг начин. При вас става дума повече за самопоправяне, отколкото за самоусъвършенстване. Така ставате самоосъзнат, те осъзнавате един «Аз» и това самоосъзнаване се пренася в младостта, зрелите години и чак до гроба. Дълго след като невинността на това чудо, детството, се е изгубила спомени, вие превръщате на обичайното в обичайно. Може би неведнага, но със сигурност с течение на времето. Спомнете си първия път, когато се здобихте с мобилен телефон. А с нова кола? С дома на вашите мечти? Помните ли как това беше най-вълнуващото нещо? А сега? Ами, не. В момента търсите следващото нещо. Штрак. Това се отнася не само до материални придобивки, отнася се и до любов, връзки, приятелства, цели, мечти и всичко останало във вашия живот, което някога може да сте ценили или за което да сте били благодарни. Тези неща започват да ви изглеждат маловажни, обикновени и остават някак страни, докато вие преследвате нещо друго. А сега ще спрем и вместо да гледаме напред, ще направим равносметка на вашия живот. Помислете за мечтите, постиженията или целите, които веднага след постигането им са. Овяхвали, тикнати на рафта в паметта ви при свидетелството за четене от трети клас, първата среща, писмото за приемане в колежа, новата работа. Спомняте ли се онова, за което си мислехте, че щом си осигурите, ще промени живота ви с основи? а след постигането му просто бутнахте настрана и хукнахте да преследвате следващата лъскава дрънкулка? Поток Разбираемо е, че хората са склонни да изпитват носталгия към ранните си години. Мнозина имат чувството, че стечение на годините става все по-трудно да си възвърнато нова искрено спокойствие на детството, пълното участие в настоящето. Михай Чиксент Михай Михай Чиксент Михай който пръв въведе в употреба известния днес термин, поток, фло, ни обяснява, че колкото посложни ставаме като човешки същества, както на обществено, така и на индивидуално ниво, толкова по-голяма психична ентропия преживяваме, което е засукан начин да се каже, че колкото посложен става животът. Толкова по-голяма е вероятността да започнем да се чувстваме зле. Нищо, ама наистина нищо, не може да запълни празнината. Както всички останали, вие сте попаднали в капана на опитите да запълните празнината, като непрекъснато пробвате да управите онова, което смятате, че не е правилно или недостатъчно добро, както в самите вас, така и във вашия живот. За децата не съществува нищо друго, освен настоящия момент, в който съществуват. Ако се замислите, ще видите, че това е върховното състояние на Джен. Няма тревога за бъдещето, няма обсебеност от миналото. Само сегашният момент изправен е с това, което ги занимава точно сега. Точно така, вие сте били едно страхотно дзембебе, но сте пропилели шансовете си. Като възрастни, ние правим какво ли не, за да постигнем това ниво на поток, същото това неограничено от нищо блаженство и присъствие, белязали едни попрости времена в живота ни, ето защо превръщаме това в нещо, което да преследваме като всичко станало. Днес можете да е медитирате, да се молите, да заемате йогистки пози, да скачате с парашут, да се запилеете изпостоща, да спортувате, да четете, в общи линии да правите всичко, което да ви откъсна от еднообразието на живота, който сте си изградили, в опит да се промъкнете в този така ценен проблясък на настоящия момент, за да се освободите от непрестанния. Подтик да вървите напред. Плъскани от мисълта да се опитате да си възвърнете вашия джен. Проверка на перспективата В настоящия момент вие живеете на планета, населена от милиони видове животни, осеяна с океани и планини, с лава вулкани, буйни водопади и обширни пустини, въртяща се в един безкрайен космоса звезди и слънчеви системи, простиращи се отвъд всичко, което ограниченото ви, нищожно въображение е способно да си представи. И въпреки това се чувствате прецакани, защото работата не ви удовлетворява или килограмите ви са повече. Или пък носът ви е по-голям от този на. Вашия приятел или телефонът ви е три модела по-стар от тези на всички останали. Ето в какво се превърнал този ваш живот. Съревнование. В преследване на любов, възхищение или разни други неща. Обвили сте това чудо вашия живот в досадна паяжина от дребни, плитки прояви на факта, че сте живи. И после се чудите защо не сте щастливи, спокойни или удовлетворени. Не се шегувам, то направо ще ви извади очите. Аз дори не ви моля да бъдете благодарни. Божичко, тази работа с благодарността е изтъркана. До. Смърт. Моля ви да се върнете в играта. Да се пробудите за нещо малко по-голямо от пъпави и вашите безброй маловажни тревоги. Да започнете да си давате сметка в какво сте превърнали този ваш живот. Именно сега, докато седите и четете тези думи, е вашата възможност да го сторите. Това е вашият шанс. Вие, както повечето човешки същества, сте позволили животът ви да влезе в дрейв, да започне да криволичи от една драма към друга без някаква съществена намеса от ваша страна. Това не е иронична забележка а по-скоро нещо, което най-накрая трябва да приемете. Каквото и да сте направили или да не сте направили, то просто не е било онзи вид достатъчно силна природна стихия, необходима да предизвика истинска житейска промяна. Ако наистина искате да сложите край на това, трябва да приемете фактите, да прегърнете идеята, че веднъж завинаги сте приключили с живота, който сте живели до този момент. Време е да излезете от дрейфа. Да му сложите край. Предстои ми да нарисуваме картина, част от която ще разпознаете, а друга част може отначало да ви се стори объркваща или дори сюрреалистична, но нито за миг не се съмнявайте, че вълшебната гъбичка, която представлявате, се втвърдила. Трябва да започнете да си давате сметка какво е останало в унези някога ненаситни порички и как собствената ви игра в живота е успяла до такава степен да ви заблуди. Не забравяйте, първо ще изградим рамка която можете да наложите върху бъркотията във вашия живот и най-сетне до някъде да разберете за себе си. Вероятно не е добра идея на този етап да тръгнете да разправяте наляво и надясно, че сте разбрали всичко, че сте една гъба и само трябва да установите какво е заседнало като в капан в разните тунели и пътечки, а после пътят пред вас е открит. Не знам какво ще си помислят приятелите ви, но на доста хора подобен изблик не би се сторил твърде здравословен. Да се разберем онова, което се случва в клуба на гъбите, си остава в клуба на гъбите, нали? Пета глава. Трон от въвлечености. В края на краищата отговорът на въпроса кой е виновен не решава нищо. Единственото, което прави, е да обяснява и да ви държи затънали в блатото. И така, порождение рождение вие сте приличали на изпълнена с желание и горяща от нетърпение вълшебна гъбичка без предразсъдаци, Готова да се наслади на всички онези вълнуващи приключения, които животът може да предложи. Как стигаме оттам, от този изпълнен с жажда и ентусиазъм етап до непрестанното саботиране на самите себе си? Предстои ни да. Открием какво е останало запечатано в тези жадни кътчета и ниши на вашето подсъзнание. Има две неща. подготвили сцената да заживеем живот, белязан от саботаж? Накарали гъбичката да натежи и да се претовари със значимост? В тази глава ще стане дума за първото. И ще започнем, като погледнем у нези неща, за които сте нямали думата. Нямал съм думата? Това не ме ли прави жертва? Ами, да. И не. Вижте, знам, че в живота ви е имало неща, за които сте били слепи, въвлечени пряко волята ви, принудени да направите по един или друг начин. За които според вас сте нямали голям избор в дадената ситуация. Добре. Вие все още се стремите към качеството и успеха във вашия живот след всичко случило се. Точка. Може и да не е било ваше дело, но този момент той е записано на вашата сметка. Това, което имам предвид обаче, се основава на нещо, наречено от германския философ Мартин Хайдегер въввлеченост. Това са нещата в живота ви, които не сте избрали, не сте предпочели, а в които сте били въвлечени. По принцип те са съществували преди вас и ви се е наложило да ги възприемете и да се адаптирате към тях дяволски бързо. Нека обясня. По рождение съм шотландец, нали помните, че говорихме за това? Не съм си го избрал сам. Вие може да сте се родили американци, канадци, французи, китайци или яменци. Никой не може да избира къде или кога ще се роди. пък в този съдбовен ден сме избрали нашите родители, раса или пол. Има хиляди неща, за които сте нямали думата, но около които животът ви се оформя. Всичко това е част от вашата конкретна въвлеченост. Вашите генетични особености, колко сте високи, какъв е цветът на косата ви, колко раздалечени са очите ви, това е част от вашата въвлеченост. Епохата в която сте се родили, това дали сте дете на 40-те или 90-те години на миналия век, или, пази Боже, на новото хилядолетие, финансовото или социално положение на вашите родители в онзи момент, културата, обичаите, езика, всичко това спада към нея. Няма ли сте думата дори и за самата идея, че сте човешко същество, фактът, че има слънце, луна и звезди, че има такива неща като дървета, общество, закони, автомобили, Наука и училище, и че животът се върти около сезони, вие сте били въвлечени във всичко това, той е било тикнато в лицето ви в минутата, когато сте се родили, и от тогава. Все ви се налага да се борите с него, за да откриете някакъв смисъл в тази лудост. Всичко това представлява част от вашата въвлеченост. Тази невинна гъбичка се е с шляпване и писък и е била запратена в потока на човечеството и хипнотичния транс да се справя. Вие сте нямали думата за нищо от изброеното погоре, но въпреки това е без значение дали си мислите, че той е честно. Няма значение дали ви харесва, отвръщава, изпълва с нагодование или с благодарност. Вие сте тук и се налага да се справяте като всеки друг преди вас и всеки друг след вас. Именно тук започва пътят към вътрешния мир. Приемането. То не означава, че сте съгласни или се отказвате а че приемате нещо такова, каквото и каквото не е точка по въпроса. В действителност вие можете да приемете онова, в което сте били въвлечени, и да живеете живот, който няма да му бъде подвластен. Приемането представлява вратата към истинска промяна. Освен това, то е нещо, върху което трябва наистина да помислите. Трябва да се справите със себе си и онова, което не сте приели истински, онова, с което сте се обременили, защото не сте приели нещата такива, каквито в действителност са. Свободата е онова, което правиш от онова, което ти причиняват. Жан Пол Сартр Така или иначе, или ще приемете всичко това до последната капчица, или ще се превърнете в негова жертва. Няма средно положение. Или ще поемете контрол над него, или то ще поеме контрол над вас. Не всички жертви приличат на безпомощни души. Седнали в канавката на живота и молещи за помощ. Много от тях са успешни и мотивирани и биха се стреснали само при мисълта да бъдат наречени жертва. Нека се спра по-подробно на тази въвлеченост. Ако сте физически поедри, или по-низки, или пък по-широки, вероятно бихте установили, че ви тласка да участвате в някаква дейност в училище да кажем баскетбол или канадска борба, добре де, може би не канадска борба, и поощрени да харесвате. Ако мозъкът ви е програмиран така, че да си спомняте голямо количество информация, вероятно сте били въвлечени да участвате в по-академични занимания. Що се отнася до заобикалящата ви среда? Може би вие сте хлапето, което се избирали последно в една насочена към спорта култура, или сте се мъчили безкрайно по математика в една академично. Обословена култура Ако сте израснали в Слънчева Калифорния, късметлийското място, където сте били въвлечени, може би сте прекарали детството си, карайки сърф или скейтборд, с определени нагласи и правила какво да правите и да не правите, докато хлапето израснало под постоянно сивото и покрито с облаци небе на глас го. Си стояло дома и е гледало телевизия или е играло футбол? Да, именно футбол, играе с топка и използвате краката си, за Бога, в проливния дъжд, със съвсем различен набор от правила какво. Може и не може да прави по отношение на живота, хората и онова, което е възможно. За каква справедливост можем да говорим, дявол да го вземе? Вие не сте избрали да бъдете неподходящи за спорт или да не ви се отдава математиката, или пък да живеете под гневните облаци на Глазго, нито пък какви да бъдат житейските ви избори като дете, нали? Не, определено не сте, но въпреки всичко сте били въвлечени в това. Независимо къде сте отраснали и сте се развивали, съответната околна среда бавно ви е оформяла и моделирала, и макар, че сте можели да видите и обясните част от това влияние, имало и други непо-малко важни определящи фактори, за които изобщо не сте си давали сметка. И тук за пореден път сте нямали думата. Унази вълшебна гъбичка е имала на разположение огромно количество сок, от който да избира. И, божичко, как само се е набалбукала. Дървета. Какви дървета? Има и друго нещо, в което сте били въвлечени. Разговори. Когато казвам разговори, нямам предвид само обичайните за обществото, а конкретните за вашето семейство, за вашата рана среда, онези, предавани от поколение на поколение за всеки аспект на живота, който бихте могли изобщо да си представите. Огромна лъкатошеща гора от мнения, която се простира Бог знае докъде в миналото. А вие се намирате толкова дълбоко в нея, че дори не я виждате. За какво са говорили хората преди и веднага след като сте се родили? Какви са били най-важните разговори около вас, докато сте ръсли? Ако, например, вашите родители не са имали много пари, а най-вероятно и техните родители не са имали, вие сте били родени с техните възгледи и опит за финансите, които са формирали менталитет за оскъдица. От друга страна, това може да ви е научило каква е цената на парите както и да бъдете благодарни за това, което имате. Да не говорим, че има маса хора, които се измъкват от този разговорен капан и спечелват огромно богатство, но от друга страна пък, много по-вероятно е вие да изпитвате финансови трудности в мащаба, в който се ги изпитвали и вашите родители. Техните трудности са се превърнали в част от вашия разговор. Възможно е да се справите по-добре, но по-настоящем вие се подчинявате на група от негласни финансови правила и ограничения, при съставянето на които не сте имали дума. Вие обаче сте се съгласили с тях. Никой не ви е карал да го правите. Ами ако сега това ваше съгласие ви е обрекло на някакъв стъклен таван едно-едно, ограничение какво можете и не можете да правите с пари? Ами ако прекарвате живота си като възрастни в опит да достигнете този таван не само в финансово отношение, а и във всяка друга област на живота ви? Ами ако по никакъв начин не е било предвидено този опит да ви отведе до него? Самосаботажът надига глава именно когато хората са накрачка от финансов пробив, когато наближи моментът на осъществяване на мечтата им. В този момент те осъзнават, че трябва да начертаят нов, непознат живот. Тогава, случайно или за зла участ, както им се струва, те се препъват в последната минута, започват да подкопават собствения си напредък и да правят избори, които съсипват всичките им стремежи и отново се връщат към живота в наследение диапазон от онова, което е възможно. Диапазонът на онова, което е сигурно. Имал съм клиенти, които безброй пъти са трупали състояние. Цял живот са се опитвали да го направят, постигали са го за миг а после отново и отново са се сгромолясвали. И вие имате версия на нещо подобно във вашия живот. Хората са много повече заети с задачата да стигнат до целта, отколкото с действителното и постигане или, не дай Боже, с ужаса от налагането постоянно да се справят с живота, след като са направили нещо, което винаги са искали да направят. Колкото и налогично да звучи, като група нас очевидно ни привлича повече борбата, отколкото наградата. Ето защо, щом постигната успех, отново се връщате към борбата. Това поне може да започне да обяснява защо някои хора след постигане на нещо голямо, изпълнението на дълго лелеяни блянове и мечти по един или друг начин поемат по път на самоунищожение, за да се върнат към собствената им лична битка. Историята на холивудските скандали се пръска по шевовете от подобни примери. Един мой стар инструктор веднъж ме попита, колко добро можеш да понесеш? Не можах да му отговоря, никога не се бях замислил над идеята, че има добро отватонова, към което се странях. И така, колко добро можете да понесете? Отговорът на този въпрос може да ви шокира. Разбира се, ако можете да си кажете истината. Животът, който по-настоящем имате, би могъл да бъде отправна точка. Потапянето на американския кораб Разговор Разговорите, в които сте били въвлечени, са обхващали всички житейски теми и, без да съзнавате, са се превърнали във важна част от онова, което е задало тона на живота ви, изпълнен със са самосаботаж. Взаимоотношения, любов, приятелства, успех, добро, лошо, политика, секс, раса, вяра и каквото още се сетите всичко съществувало, преди още да стигнете до него. Част от това е била полезна, друга част – вредна. Част е била уместна, друга част – крайно неуместна. Без значение дали вашето семейство е говорило за тези неща открито и подробно, или едва ги е зачеквало, при това с много недомлъвки, всичките в една или друга степен са изиграли ролята си за вашето оформяне. Както вероятно вече си давате сметка, този вид преживявания са оказали огромно влияние върху вас. Влиянието продължава и все още се проявява през всяка минута от всеки ден и във всяка област на живота ви. Вие не сте единствени в това отношение, същото въжи за всяко човешко същество на планетата и дори за унези, които все още не са се родили. Възрастните и някои от децата от вашето детство неволно са пълнали невръстните ви уши с мъдрост, мъдрост, която вие самите сте използвали във ваша полза или вреда. Но се намират всички тези неща? които сте чули. Все пак по-голямата част от детството ви днес е просто неясна смесица от мисли, мечти и миризми, които понякога оживяват, щом минете край магазинчето за понички старата махала или чуете глас на вашия баща, когато кресне нещо пред телевизора. Къде всъщност са седянали? Те са потънали. Разнесли са се под вълните на съзнателното ви мислене и са били погълнати от невообразимите дълбини на емарианската падина на вашето подсъзнание. И си стоят там. До ден днешен. В момента просто. Ви се струва, че си живеете живота, действате според това, пред което сте изправени, вършите каквото трябва, гледате телевизия, сърфирате с интернет, срещате се с хора, плащате, или не, сметки, карате колата си. Ходите на почивки, създавате приятелства, спортувате, четете, пишете, мечтаете, друсате се, напивате се, натискате се, ядосвате се и нито едно от тези стари неща не ви оказва влияние. Налична е куп информация за степента, в която ежедневният ви живот минава на ниво, което трудно би могло да се нарече съзнателно. Голяма част от нея е на мисълта че ежедневните ви дейности през 95% до 99% от времето са предизвиквани от някакъв незабелязан ни подсъзнателен импулс или подтик. В статия, публикувана с писанието Behavioral and Brain Sciences 1.2, група изследователи, оглавявана от асоциирания професор по психология Езеки Ле Мурсела от Штатския университет Сан-Франциско, се заела да отговори на въпроса какво в действителност представлява съзнанието и стигнала до определено мрачен извод. До голяма степен нищо. Човек едва може изобщо да контролира съзнателните си мисли, контролът в действителност се осъществява от подсъзнанието. Карл Йонг, считан от мнозина за един от бащите на модерната психиатрия и психология, аз лично предпочитам да гледам на него като на философ и визионер, но ней се, би нарекал вашето подсъзнание несъзнаване. Звучи малко по-различно, когато кажете, че сте несъзнателни през по-голяма част от вашия живот. Сякаш сте изключили. С други думи, действате на автопилот почти през целия ден, дори с тези упражнения за емейн e фълнес, които практикувате. Струва ви се, че вие държите юздите, имате чувството, че сте съзнателно същество, но истината е, че не сте. Вие се намирате в Мараня от автоматични мисли и поведения, маскирани като съзнаване. Именно за това, когато вземете смело решение да се промените в края на краищата. Преди да се усетите, отново изпадате в познатата стара рутина. Във всеки момент от всеки ден вашите действия се предизвикват от собствените ви подсъзнателни мисли. И вие се носите по течението. Вашето невидимо – аз. Както стана дума в трета глава? Ние сме подсъзнателно програмирани да бъдем в безопасност и това се вижда в начина, по който постоянно правим автоматично едни и същи предсказуеми неща по едни и същи предсказуеми начини, докато непрекъснато и съзнателно копнаем за нещо ново, нещо различно. Проблемът е, че в момента, когато предприемете нещо ново, тези насадени, предсказуеми модели и поведения се задействат. Те унищожават страстави за нещо ново. Отразват ви с здравословна доза съмнение или недоволство и ви тласкат да действате по старите, познати, безопасни и шаблонни, а понякога разрушителни начини, които преди всичко са ви накарали да зациклите. Силата на вече съществуващото аз, в което сте се превърнали, е твърде магнетична, твърде неустоима и твърде голяма. Ние сме съзнателни същества. Пристрастени към моделите и циклите на нашите подсъзнателни и автоматични реакции на живота. Докато не направите на осъзнатото съзнателно, то ще ръководи живота ви, а вие ще го наричате съдба. кг И въпреки, че може да имате частица контрол върху онова, за което съзнателно мислите, вие нито мислите, нито избирате активно онова, което е във вашето подсъзнание. То е една потискаща плаваща маса от всичко, което сте преживели в живота си. Вие изпитвате подсъзнателно влияние от първото влюбване, от Това колко често са ви прегръщали, или не са, вашите родители, от вашата златна рибка пиете водата, която отнася в туалетната малкото и тълце, от посещенията при заболекаря, от щупените кости, от вашите приятелства, от експериментите с вашето тяло, от вашите провали, срам, успехи и общо взето от всичко, което можете да си представите. Всичко то е там, в дебрите на съзнанието ви, независимо дали е нещо дребно или изключително важно. Да, всичко се стои там, дълбоко в океана на вашите най-далечни мисли, да се и ви тласка в една или друга посока, до една познати и в крайна сметка ограничаващи. Вие можете да обясните вашия живот, но доколко в действителност имате някаква дума в него, докато се носите по течението? Например, може да знаете, защо изпадате в гняв. Може дори да сте посещавали курсове за овладяване на гнева, да сте изучавали техниките и да сте чели съответните книги. Като повечето хора, вероятно сте възприели някакви стратегии за избягване или канализиране на този гняв, вместо най-сетне да стигнете до основната причина за него. Задействащият механизъм все още не е обезвреден. А какво да кажа за перфекционистите? Вие не сте се родили перфекционист, който не намира спокойствие докато не уреди дори и най-дребните подробности в живота си, но със сигурност сте станали такъв. Какво правите по този въпрос? Колко още смятате да бродите през притеснението и тревогата на този капан? Перфекционистите се пристрастяват, задействат и спират от маловажни и ненужни глупости, които преди време се им изглеждали абсолютно необходими и изключително важни. Безпокойството и нервниченето нещата да бъдат перфектни, последвани от безнадежност след осъзнаването, че те никога не са такива. После идва ред на вечно независимите хора. Как се с самички съм в живота? Може би сте станали твърде напористи или егоцентрични, или мислите, че сте нещо като човеко оркестър който не може да помоли за или дори не се нуждае от помощ. Тази подсъзнателна стратегия да карате хората да си мислят че здраво държите и уздите на живота, започва да се обръща срещу вас, а? Това е проблемът човек да бъде независим, в един момент започва да се чувства дяволски самотен дори когато е заобиколен от хора. Истината е, че независимо дали откривате. Себе си в тези примери, или не, вие нямате представа какво конкретно съставлява вашето подсъзнание или до каква степен то наистина е повлияло за оформянето ви. Вие обаче наистина усещате влиянието му във всеки един момент на всеки един ден. То се нарича вашия живот. По-голямата част от намиращото се в подсъзнанието ви, осеяна с избрани случки, разговори и подборки от онова, което вашето когнитивно, аз вижда като относително във всеки момент от времето, бива пренебрегвана. Юнг гледа на подсъзнанието като на ключ, който разкрива нашия потенциал. Според него то е едновременно нашата най-голяма слабост и най-голяма сила. Не съм аз, те са. Нека се спрем на най-важната тема в настоящата книга. Много хора поемат по най-простия и лесен път, когато се опитват да разберат защо животът им е тръгнал точно по този начин. Това е и път, който трябва да изоставим сега и завинаги. Кой е този лесен път? Да обвините родителите си за вашия живот. Защото те са най-лесната мишена. Освен всичко станало, това е най-смъзващият, разрушителен и пагубен път, по който можете да поемете не само за тях, а и което е по-важно за вас самите. Наличието на вашите родители е представлявало голяма част от онова, в което сте били въвлечени. Вие сте нямали думата по този въпрос. Обвинявайки ги обаче за това, какви сте се оказали вие и вашият живот. За вашия самосаботаж и борба да получите онова, което искате, никога няма да се осигурите душевния покой и онзи приказен живот, към който се стремите. Вярно, известно време това може да подклажда вашата решителност, но винаги ще усещате острите зъби на онова, дразнещо възелче дълбоко във вас. Задният вход за извинение ще остане и докато е там, вие ще го използвате. Това е един скучен и банален път. Магистралата към негодование и липса на удовлетвореност. Дори хора, които никога не са срещали или едва са познавали своите родители, или чиито родители са починали, често продължават да играят тази игра и като зрели. Това е очевидно. И обичайно. Защо мисля така ли? Ами те са видали живот, те са направили всички грешки с вас, отнасяли се с вас добре или зле, говорили с вас по типичния за тях начин, предсъквали са ви. Лесна мишена, нали? Ала не съвсем. В края на краищата ще приключите зациклили в това уравнение. Някой от. Вас вече се готвят да насъскат псетата точно сега, когато повдигам темата. Не бързайте. Продължавайте да четете. Имате нужда от това повече от всеки друг. Ако си мислите, че се готвя да взема страна, сте абсолютно прави. Готвя се. Тук ще взема вашата страна. Това обаче не означава, че вие и аз ще постигнем съгласие. Имам чувството, че всъщност ще бъдем на различни мнения. Чудесно! Вие сте този, който е жертва на самосаботаж, не аз, поне не и в този момент. Време е за промяна. За вашата промяна. Чувате ли ме? Продължавайте да четете нататък именно с тази решимост. Решимост да се помените. Преди да почнете да разите обвинения наляво и надясно, спомнете си, че всички хора в живота ви са били хвърлени в огъня, също като самите вас, и са живели в капана на наследените от тях глупости, също като самите вас. Знам, знам, докато сте ръсли, сте очаквали, че вашите родители ще могат да отговорят на всичките ви въпроси, ще бъдат достатъчно мъдри, ще бъдат идеалните човешки същества, също като родителите на вашия приятел или унези които виждате по телевизията, нали? Все още ли смятате, че родителите ви би трябвало да бъдат поумни? Да, може би. Но точно сега и вие би трябвало да бъдете поумни. А дали е станало така? Ние всички сме хора, които се опитват да успеят, но често се проваляме при това с гръм и трясък. Може би отношенията ви с вашите родители са задоволителни. Често обаче не е добър признак, когато описвате коя да е част от вашия живот като задоволителна, да не говорим за взаимоотношенията с някои от най-важните за вас хора. Може би вече сте поработили по този въпрос и сте отрязали родителите си от вашия живот, така че едва ли не се гордеете със себе си в този момент. Не, и за това не става дума. Слушайте ме внимателно. Най-важното нещо, което можете да направите за вашия живот, е да освободите всички, включително и вас самите, от вината за това как се е подредил той. Това включва родители, приятели, съседи и тъна. Ако това ви дразни или вбесява, ако установите, че прибягвате към вашия дежурен аргумент или ви обзема твърде познатият смут, спрете и помислете малко. Вие водите спор, за да запазите живота, който имате. Привеждате доводи, за да се самосаботирате. Обърнете внимание, как този емоционален активатор изцяло ви управлява. Какво си? Причинявате? С какво изпълвате вашия живот? Потиснат гняв? Тихо негодование? Вкопчване в идеята, че сте вътрешно сломени или мъртви? Нима. Струва ли си? Слушайте. Хайде да стига. Време е да престанете да обвинявате вашите родители или когото и да е друг за това, къде сте се озовали в живота. Това обяснение вече не върши работа. То е изтъркано и лишено от съдържание. Дори да сте били въвлечени в най лошите обстоятелства, сега от вас зависи да преобърнете живота си, да го направите по-добър, да се учите и израствате, и да се отърсите от влиянието на това, откъде сте тръгнали. От този момент нататък вие имате избор. Вие сте ми ясни, независимо дали това ви харесва или не. Слушайте, знам, че има куп хора, които ще ви се чувстват, които ще погледнат на това, което казвам, сякаш съм някакъв грубиян или не знам какво приказвам, или нямам представа през какво минават хората, или че не изпитвам никакво състрадание към останалите. Разбира се, нищо не може да бъде по-далеч от истината. Ето за какво става дума, вашият истински живот протича в момента и независимо дали ви харесва или не, вие винаги сте в този момент. За мен е странно, когато хората казват «бъди в момента», сякаш има някаква шибана на альтернатива. Вие винаги сте тук. Просто не винаги сте тук за онова, което е тук. Въпросът е какво правите с този момент точно сега, за какво го използвате? Дали прекарвате тези скъпоценни моменти, обзети от негодование срещу живота, в който сте били въвлечени генетичните фактори, които не можете да промените, или паяжината от разговори, които ви задържат под стъклен похлупък? Или най-сет не сте решили да освободите себе си и всички останали във вашия живот от вината? В края на краищата отговорът на въпроса кой е виновен не решава нищо. Единственото което прави, е да обяснява и да ви държи затънали в блатото. Именно в това се състои и вашият избор. Между черно и бяло. Избирайте. За какво ще се борите? За миналото или за бъдещето? За вашите самосаботажни глупости или за някаква дългоочаквана свобода? Точно в този момент или ще направите нещо, което обикновено правите, или пък нещо съвсем друго? И това ще бъде така до самата ви смърт. Момент след момент. Може би е дошло време да проявите интерес към това съвсем друго нещо. Не можете да се освободите с. Условия. Или ще бъдете свободни, или не. Трябва да искате да поемете контрол над вашия живот такъв, какъвто е, без вина, без гняв, без негодование. Той се е оказал такъв, какъвто е, вие сте се оказали такива. Каквито сте, а сега е време за действие и ще поемем към бъдещето. Не знаете как да го направите? Аха, аз имам точно това, от което се нуждаете. Поспрете за миг тук и огледайте живота си. По-конкретно ни интересуват вашият происход и възпитание. И така, кои са всички начини, по които сте използвали това въвличане, за да оправдаете себе си? Какво оправдавате? Вашия лош нрав. Унези 3 долара в банковата ви сметка. Миналите ви връзки. Това, че не сте постъпили в колеж или не сте успели да го завършите. Тялото ви. Чувството ви за самоуважение. Вашите приятелства или липсата им. Поровете се малко в тази тематика. Отделете време да разкриете всички начини, по които сте приемали нещата за които сте нямали дума, за да обясните живота, който сега имате. Вярно, били сте въвлечени, нямали сте избор, но сега е време да поемете контрол над него. Мислете за това като за възлагане на работата на външен изпълнител. Животът ви се състоял в обясняване, оправдаване и извиняване на вас самите, на практика отстъпвайки вашите способности на външни влияния, а сега целта е да си върнете всичко това обратно, да организирате живота си както трябва и да си дадете сметка, че вие сте единственият истински източник на промяна. Именно вие. И винаги сте били вие. Набийте си го в главата. Да се залавяме за работа. Шеста глава. Установяване на истината. Вашата истина и истината не са едно и също. Макар да сте изградили живота си около идеята, часа. Вече оточнихме двете основни части. Като какви сте били родени вълшебна гъбичка и в какво сте били въвлечени определен живот с готови условия, върху който не сте имали никакъв контрол. Това вече налага да разкрием и последната част от уравнението, с която основата ще добие окончателен вид, преди да започнем да разкриваме специфичните за вас саботьори. На това място си струва да ви напомня, че разбирането на основата, която полагам тук, ще ви позволи да осъзнаете себе си по един много истински начин. Наричам следващата част вашата установена истина. По същество, годините, през които сте се формирали като личност, са били свързани с установяване на истината. Вашата истина. Съставяне на вашата подсъзнателна карта на действителността. Вашата истина за вас, за света, за хората около вас, за всичко. Трябва съвсем ясно да заявя тук, че вашата истина и истината не са едно и също, макар да сте изградили живота си около идеята, че са. Вие нямате представа какво представлява истината, макар да бихте се заклели, че имате. Вашето гравитационно притегляне към самосаботаж, както вече споменахме, предназначено да се повтаря, да се повтаря и да се повтаря. То обаче е изградено и върху една иллюзия иллюзията как сте виждали живота си до този момент. Както казах, вашето минало е започнало с това, в което сте били въвлечени, но то всъщност е било само начало. Независимо дали ще кажете, че животът ви е бил отвратителен, безметежен или страхотен, това как бихте описали миналото непрекъснато ще пречи на бъдещето ви, макар и не по начина, по който си мислите, че го прави. Нашето минало е шаблонът, върху който е основано бъдещето ни, затова не е никак чудно, че животът, който живеем, е изпълнен с ограничения и на удовлетвореност. Повечето хора, ако ги попитате, ще обяснят как се е подредил животът им, основавайки се на поредица от подбрани важни събития. На някой ще отнеме три минути да ви обяснят, на други цели три побъркващи седмици с повече извивки и плетеници от чиния спагети. Като разказът им ще бъде доста по-безинтересен от този на вашите не толкова словоохотливи, предпочитащи словесната економия, приятели. А как вие бихте описали начина, по който животът ви е преминал до сега? Кои важни събития бихте посочили? Думите, които се отронят от устата ви тук, са вашата установена истина. По принципи вие, като всички останали, имате какво да разкажете, готово обяснение на вас самите, на вашия живот и причината, поради която сега правите това, което правите. Докато смъка си проправяте път през ежедневния живот, да, наистина смъка, вие се позовавате на тази «истина», спомняйки си понякога изтърканите от употреба реплики и използвайки от време на време, за да оправдаете, обясните и периодично да се опитате да разберете сами себе си. Ние сме измислили стандартни начини да се оправдаваме и обясняваме какви сме като възрастни. Използваме едни и същи видове обяснения и приемаме тези обяснения от другите, така че и те да ги приемат от нас. Това са нези неща, за които говорите с близките ви приятели след втората или третата чашка, когато разговорът се отклони от любимия ви сериал и се насочи към причините да се справяте толкова трудно с живота напоследък. Вие свързвате хаоса или тревогите на днешния ден с някаква обида, болка или случка от миналото ви. Блажено обяснявате вашия живот така, както биха го направили вашите родители, а също и техните родители. Този метод на обясняване се предава от поколение на поколение в плетеницата на ежедневните разговори. Подробностите се различават, но глупостите продължават. Кой да е случайен непознат би могъл да дойде при вас, да ви помоли да му разкажете малко за себе си, да натисне бутона «Информация» и вие ще се задействате. Ще започнете с това, как си изкарвате прехраната, къде работите или живеете и само след няколко поощрителни реплики от негова страна ще стигнете до «Всъщност, аз съм от Бъфало» и... или «Аз съм най-малкият от тримата» за това, или «Роден съм през 80-те» тъйче, или «Баща ми беше морски». «Пехотинец си» или «Майка ми беше учителка» за това. По-голяма част от това, за което говорите – са просто най-обикновени старомодни въвлечености, неща, за които сте нямали думата. Нямали сте думата за това, че баща ви е бил морски пехотинец, нали? Но както вие, така и аз знаем, че нещата не свършват до тук. О, подяволите, не. Защото после идва ред на интересната част. Неща от рода татко беше морски пехотинец и беше много строг с мен, когато бях дете. Мисля, че всъщност не го беше грижа за мен. Личеше, че се интересува повече от кариерата си, отколкото как се справя аз. Сякаш, според него, никога не можех да свърша едно нещо, както трябва. Като юноше започнах да страня от другите и до днес не мога да се отърся от това. Виждате как човек може да започне да оформя живота си около подобни твърдения. Да променя себе си или обстоятелствата, за да избегне или потисне определени неща. Да си изгражда живот. Да установи някаква истина. Развенчаваме на истината. Добре да направим едно малко упражнение. Представете си, че държите чаша горещо-черно кафе. Изведнъж, като гръм от ясно небе, някой блъска лакътя ви и врялата течност залива във всичко. Тя опръсква голата ви ръка, Стича се по крака ви и образува луквичка на пода. Болката от изгарянето е силна, пораженията непоправими. Панталонът ви е напълно съсипан, а след 20 минути ви предстои интервю за работа. Трябва веднага да се преоблечете. Само, че не можете. Намирате се в Старбъкс. От дома ви делят километри, а за да стигнете до мястото на интервюто пеш, ви трябват 15 минути. Поглеждате към човека, който се е блъснал във вас, и казвате – и сега какво? Той свива рамене, промърморва едва чуто извинение и бързо се отдалечава. Сякаш изобщо не му пука. Сърцето ви препуска, в главата ви е истински мишмаш от мисли, тялото ви тръпна от гняв, който преминава в бесилие, преди да се превърне в безпомощност и накрая в примирение. Нужна е било маса време, докато си уредите това интервю. Всичко отива по дяволите. Излизате и се отправяте към вкъщи. Добре, представете си сега, че сте някой друг, който наблюдава същата тази сцена отъгъла в Старбакс. Вместо участник в нея, вие вече сте наблюдател. Кротко се наслаждавате на сутрешния чай с мъфин, когато съгълчето на окото си забелязвате някакъв тип. Който влиза в кафенето. Той изглежда притеснен, леко нервен. Поръчва си кафе, бърка за портфейла си, изважда кредитната си карта, но изпуска. Подяволите. Възкликва той раздразнено. Плаща и отстъпва в страни, край няколко човека, които се намират между него и гишето за получаване на поръчките. Тими. Казва служителят. Ами, всъщност Томи отвръща онзи тип. Ясно ми е, че в днешно време никой вече не се казва Томи. Томи грабва чашата си, обръща се рязко, очевидно без да гледа накъде отива, и бум. Блъска се право в някакъв младеж, който не е видял, че идва към него. Кафето на Томи се разлива навсякъде. И сега какво? Възкликва Томи. Всички в заведението млъкват и се обръщат, за да видят източника на драмата. Младежът, очевидно изпитващ силно на удобство и опитващ да се измъкна от този спектакъл, Тихо се извинява и бързо се отдалечава. Завеса Кажете ми сега, коя от тези версии – истината? Е и двете. В първия сценарий вие лично сте онзи, в когото младежът се блъска, което, както изглежда, ви попречва да се явите на интервю за работа. Във втория, когато само наблюдавате, без пряко да участвате, виждате, че и двете страни имат вина по различни причини. Ако бяхте видели или участвали пряко само в първия сценарий, бихте помислили, че виновен за случилото се е единствено другият човек. Това е коварното по отношение на истината, виждаме я само от наша гледна точка. Аз обаче искам да се замислите върху факта, че това упражнение представя целия ви живот в един умален модел. Онова, на което сте разчитали като истината, не е нищо повече от вашето лично преживяване в случки и обстоятелства, само, че във вашия случай вие сте разнасели тези преживявания с вас, сяка са били окончателни и сте създали от тях живот. Е, добре, Гари, но ако казвам моята истина, а? Чудесно, но ако точно, казването на вашата истина не ви дава да се измъкнете от капана. Доколкото това има някакво значение, нямам нищо против всеки да казва собствената си истина, щом си дава сметка, че тя не е нищо повече от това че показва какво представлява случилото се за вас. Това не омалуважава, нито принизява вашето преживяване, то просто ви позволява да погледнете на нея по начин, който ви овластява, вместо да ви прави жертва. Вие представлявате вълшебна гъбичка. Пропита с безброй установени истини. Чудно ли е тогава, че за много хора е трудно да се освободят от миналото си? Те не търсят причините, където трябва, Спорят със семействата и приятелите си, опитвайки се да съгласуват минало, на което те гледат като «истината» с хора, които очевидно са имали съвсем различни от техните преживявания. И после се вбесяват за това. Вашата истина не е истината за никого освен за вас, и ако тя не ви вдъхновява, може би е време да предложите друга. Ако това изречение ви вбесява, това трябва да ви даде представа колко отдадени сте станали на вашата собствена версия за миналото. Вместо да се опълчите на живота, който сте си създали от онова време на сам, и бъдещето, което в момента си отказвате. Замислете се сега, започнете да си давате сметка какво сте сторили с вашия живот, замислете се за отношенията с вашето семейство, с вас самите, с начина, по който се отнасяте към любовта и секса, към вашия потенциал и партньорства. Вашите притеснения, вашите активатори, вашите страсти и вашите разочарования. Всичките се основават на «Организирани са около, преплетени с какво?» Вашата установена истина. Вашата версия. Нека се върнем към примера с момичето, чийто баща бил морски пехотинец. В този случай не фактът, че е била дъщеря на военен, е накарал да започне да страни от другите. Куп хора имат такъв происход, но не се превръщат в самотници. Поражението при нея се е дължало на установената истина, с която тя се свързвала. Това, което си е казвала, че баща й се интересувал повече от самия себе си, отколкото от нея, е станало нейна установена истина, превръщайки я в самотница. Татко го направи. Толкос. Онова, което тя впоследствие е сторила с нейната установена истина, си е било нейна работа. Няма значение колко кофти е било вашето минало. Много хора са имали разстройващи или опустошителни преживявания в миналото си, които в последствие, като възрастни, са се опитали да забравят или са успели да преодолеят, опитвайки да погледнат на тях от положителната страна. Те мамят себе си с идеята, че са ги превъзмогнали или че това вече не им влияе. Опитват се да превъзмогнат нещо, което са взели от своя вече предубаден и изкривен поглед към света. Мога на 100% да разбера, че е възможно да сте били. Въвлечени в живот, в който е имало очевидно неподходящи, често несправедливи, а в някой случай дори противозаконни или неморални неща. Разбирам това. Изпитвам цялото съчувствие на света към вас, ако случаят е бил такъв. Сърцето наистина ме боли за вас и за онова, което сте преживели, но в същото време ми се иска да поклатя неудобрително глава. Вашата установена истина продължава да живее чрез вас. Вие я крепите. Сега тя цялата е ваша. Веднъж установени, тези ваши истини навлизат все по-дълбоко, разпростират се все по-широко и започват да превземат живота ви, започвайки от миналото и плъзвайки в бъдещето ви като екзистенциална сянка. Вие сте пристрастени към тях. Здраво пристрастени. Все едно сте останали в някакъв ваш собствено магиосен ден с тази разлика, че това вече не е забавно и бил Мари няма скоро да се появи, за да ви помогне да си измъкнете с някои от негови сухи, хъпливи, остроумни реплики и нахално усмивка на човек от средния запад. Кого или какво обвинявате за това, че животът ви се е оказал такъв, какъвто е? Може би животът ви е бил бурен и болезнен, докато сте разнали, а може да е бил скучен и безметежен. Работата е там че има куп хора, израснали в подобни ситуации, които далеч не са се превърнали в същества като вас. А може би произхождате от материално-сигурено, спокойно семейство и сте имали детство, за което други само биха могли да мечтаят. Каква истина сте установили за това? Вижте, доста хора имат неприятни преживявания в миналото си. Някои са банкротирали, други са били нападани, ограбвани или мамени, а на трети се е налагало да се подчиняват и са били използвани по начин, който е противоречал на желанията им, но тези неща не определят нито какви сте, нито кои сте. Това, което сте станали, не е функция на случилото се тогава, а по-скоро истините, които сте избрали и към които сте се придържали. В нашия пример имаше кафене, няколко човека и разлято кафе. Толкова, нищо повече. Но ако трябваше да попитате няколко души за случилото се и какво са видели, щяхте да чуете безброй гледни точки, мнения, оценки и необуздан драматизъм. Представете си как всичко това остава засмукано в онази вълшебна гъбичка. Какво би могло да стори то с един живот? Замислете се над идеята, че целият ви живот не е нищо повече от вашите. Лични преживявания, свързани с него. Позиция. Начин да гледате на вашия живот, който се е превърнал в много повече от една обикновена гледна точка. Той се е превърнал в извинение, защо непрекъснато изпадате в едни и същи разрушителни модели. А не трябва да бъде така. Трудна работа. Онова, което очите като истина, всяка случка, всяка сцена, всяка драма, радост или смут, като се започна от вашето детство и се стигне до преди само 5 минути, не е нищо повече от една гледна точка. То не е истината. То е просто позиция, от която сте участвали в живота, в който сте били въвлечени. Всеки си има такава позиция. Коя от тях е истината? Никоя от тях. Или всичките. Но нито една единствена. Вие сте живели така, сякаш вашата. Истина обективна, като масивен и непоклатим обект, който си е такъв. Но тя не е. За това спорим в политиката, във връзките, в бизнеса и в нашите семейства. Болезнено се опитваме да се помирим, да се споразумеем за една единствена истина, когато в действителност такава няма. От една страна, вие никога не можете да промените миналото, но друга, можете да изберете да промените начина, по който го виждате и обяснявате. Което на свой ред променя начина, по който го възприемате. Което пък във всеки смисъл на думата променя миналото за вас. Най-малкото начина, по който то ви влияе. Освен всичко тази новина може да ви се стори ужасна. Защо ли? Защото може да сте станали свидетел как семейството ви се разпада или любовният ви живот се скапва, или мечтите ви рухват, защото са били организирани около вашата версия за събитията. А вие сте се борили за вашата версия, отстоявали сте я и винаги сте били прави за нея. Вашата истина, вашият възглед, сякаш той е бил единственият възглед, единствената истина. Майната им на всички останали и как са преживели нещата, нали? Да, но обяснението на живота ви по-настоящем сега би могло да стане малко по-трудно предвид тази новина. Опа! Именно в този момент на изследването доста хора започват да се паникьосват. Извъртат се и късогледа обвиняват генетиката или някоя абстрактна житейска мистерия, която изглежда, не могат да решат или променят. Нуждата от извинения и обяснения е непроодолима. Ще се извърнете и ще започнете да се оправдавате, че някои хора са просто по-умни, по-надарени или много по или по-интуитивни от вас, в общи линии всяко нещо което би могло да ви уневини за начина, по който върви животът ви. Можете спокойно да започнете да твърдите, че дискредитирам или омалуважавам тежеста на вашите преживявания и че вероятно никой не би могъл да разбере вашето пътуване. Може би ще се превърна в поредния човек, който не ви разбира или не, схваща за какво говорите. В такъв случай можете да захвърлите тази книга в пристъп на гняв и да се отправите обратно към отвратителния си живот. Искам само да знаете, че в момента се пляскам с длам по челото до припадък в знак на раздразнение. А вие? Вие превръщате себе си в жертва на един наистина безличен живот. Като повечето хора, вие бихте предпочели да обяснявате живота си, вместо да участвате в него. О, добре, вие сте предсакани. Спокойно можете да се заврете да живуркате в някоя пещера в планината, нали? Е стига. Аз няма да се откажа. Нито пък вие би трябвало да се отказвате. Вашето минало по същество е обяснение, нещо, което сте се чинили, за да обясните защо сте това, което сте. Точка по въпроса. Извинение. Просто трябва да сложите край на тези глупости. Френският екзистенциалист Жан-Пол Сартър чудесно го обобщава тук. Като всички мечтатели, аз бъркам разочарованието с истината. Жан-Пол Сартър Вижте, в някакъв момент просто трябва да ви писна от вас самите и вашите оправдания, но го направете така, че да не се превърнете в жертва на нещо друго. Тук не става дума за отчаяние, вина, срам или някакво друго негативно състояние. Говорим за това, че най-накрая трябва да поемете пълен и абсолютен контрол над вашия живот. Избършете очите си, седнете изправени на стола и най-после изяснете нещата са самите себе си. Каквато истина да сте припознали, тя не ви притежава. Ако все още ви е трудно да свикнете с тази мисъл, започнете с идеята, че на някакъв етап получавате нещо от това, че поддържате установените от вас истини такива, каквито са. Нещо непрекъснато се доказва и потвърждава от факта, че шикълкавите и избягвате да поемете контрол над живота си. Да се разграничите от поразиите, които вие сте натворили. Значи... Вие си мислите, че сте предсакани, защото сте се родили в парк за каравани и никога не сте виждали вашия баща-пиеница или родителите ви са се развели, или пък са ви тормозили в училище, или някой не е оправдал доверието ви, или сте били манипулирани като дете. Може би в училище сте били забележителна спортна звезда, а сега сте просто една грохнала бивша знаменитост? Може би в училище изобщо не ви е вървяло и именно това е причина сега да не се стремите към живот? който изисква известни академични или интелектуални умения. Нима. Съгласен съм, точно сега животът ви може да е объркан или съвсем да релирал, но вашите установени истини, които използвате, за да го обясните, просто вече не вършат работа при потрезво оглеждане на дневна светлина. Не и след онова, което сте прочели тук. Тази истина не ви притежава. Престанете да се гърчите като настъпан черви. Вече чувам как мънкате, но другите хора имат мотивация, наклонена черта, амбиция, наклонена черта, цел, а аз нямам. Така значи, в това ли се превърнал животът ви? В чувство? В моментен изблик на вашето емоционално състояние? Очаквате внезапно да пламне някаква страст? И за това не сте си змъкнали от този порочен кръг? Слушайте внимателно. Вие не сте поразлични от всички останали. Вие разполагате с толкова неизползван потенциал, величие, принос, който може да дадете за този живот и хората, и въпреки това прекарвате дните си, обяснявайки сами себе си. Ще ви се наложи да се сблъскате с идеята, че Вие. Всъщност не се определяте от Вашите установени истини и че те не са нищо повече от едно лъскаво и лесно за обясняване извинение за Вашия живот, също като Вашата въвлеченост. Те са вашият тежък, важен и оправдан пропуск за измъкване от затвора. Накратко, време да приключваме с тези игрички. Вие не се самосаботирате заради проблеми с мама, стате, с доверието или сувереността, или с каквото и да било друго. Това вече го минахме, вие не сте категория. Тук не става дума какво са ви сторили или какво ви се случило, или откъде сте и дали ви е в генетичната лотария. Вие се самосаботирате заради нещо съвсем друго. Вашият саботаж е изцяло дело на трите саботера. Настъпи моментът да ги разобличим. Не съществува учтив начин да кажем на хората, че са посветили живота си на една иллюзия. Даниел Денет Седма глава Трите саботера Вие непрекъснато се намирате в състояние на самопрецакване. За да можете постоянно да се спасявате от онова, което на първо място ви е прецакало. Ако до този момент не сте си давали почивка, направете го сега. Трябваше да вникнете в доста неща, а следващата глава ще бъде още по-въздействаща, ако сте имали възможност да вникнете във всичко, за което стана дума до момента. Вие сте се родили като вълшебна габичка, податлива, изпълнена с желание и готова да поеме всичко, което светът ти предлага. Тази вълшебна гъбичка е била въвлечена в живот, за който е нямала думата. Никой не ви е питал за нищо, нито за генетиката, нито за семейното положение, нито за мястото, нито за обстоятелствата. Вие сте зациклили в това, към което сте се придържали, от онова, в което сте били въвлечени и което сте установили като истинско. Но становената от вас истина е просто гледна точка, вие не сте и подчинени. Всичко това се смесило и е образувало драматичен фон, на който да живеете вашия живот. Сцена, която се налага да играете всяка вечер пред публика от един човек. Пред самите вас. Ако е необходимо, върнете се и прегледайте отново каквото е нужно, за да сте сигурни, че сте приключили и готови за онова, което следва. По-конкретно, помислете в какво сте били въвлечени във вашия живот. Какви са нещата които не сте могли да контролирате? По какви начини сте си казвали, че тези неща са ви оформили? Какви установени? Истини имате за неща във вашето минало? Къде сте зациклили? Гледайте на настоящата глава като на малък мост. Той ни води от основата, която сме положили от едната страна, към онова, което се намира в сърцевината на вашето подсъзнание от другата. Това е моментът в книгата, когато започваме да разкриваме най-дълбокия разговор във ва вашето подсъзнание, който ви тласка да живеете живота си така, както го правите, и да бъдете такива, каквито сте станали. За това не можете да се измъкнете от вашите модели на самосаботаж. За това животът ви е в цикъл от глупости, от който понякога се измъквате само за да затънете отново в него. Целта на всичко, за което говорех, е да ви доведе до тук. Вижте сега, има три основни и вечни елемента, три основни краегълни камъка на живота, проистекли от въвлечеността, за която говорихме, възникнали от онези безброй утвърдени истини, заключени във вълшебната гъбичка. Неотстраними и постоянни петна по вашето подсъзнание, оформящи и изкривяващи всичко, което виждате и всичко, което чувате. Аз наричам тези неща Трите съботера. Трите съботера представляват фокалната точка, от която всички неща трябва да започват и към която всички неща трябва да се връщат, независимо колко далеч стигате, независимо колко страхотен би могъл да бъде животът ви. Вие изпитвате вътрешна принуда да се връщате към тях, независимо каква вреда би могло да причини това. Нека ви обясня какво представлява саботюр. Саботюрът представлява подсъзнателно заключение, което сте направили в някакъв определящ момент във вашия живот, от онзи вид неизличим изличим отпечатък, който остава у вас до ден днешен. Той ще остане с вас до деня, в който се отидете от този свят. Може да промените гледната точка към вашето минало, може да се освободите от тежестта на вашия емоционален багаж, но не можете да промените или изличите фундаменталното заключение, което сте направили. Него просто го има и винаги ще го има. Това може да звучи като лоша новина. Откриването на уникалните за вас заключения обаче може да се окаже тъкмо промяната, от която се нуждаете, за да вкарате и държите вашия живот в правилния коловоз. На мен ми харесва да мисля за тези саботьори като за мои собствени малки фарове в нощта. Натъкнали се на тях, те са като предупредителен. Истръл, че всеки момент ще се впусна в моя предсказуем живот по подразбиране. Моето самозбъдващо се пророчество. Щом ги разпозная, мога да ги заобиколя. Именно това имам предвид, когато използвам думите «осъзнаване» и «самоосъзнат». Близка и много лична връзка с вашето собствено програмиране, връзка, която ви дава право на избор в момента вместо просто съдба. Вие бивате насочвани от тези три прости заключения и ако се вгледате достатъчно внимателно, ще можете да ги разпознаете по ефекта, който оказват върху вас и вашия живот. Вашите действия са винаги в унисон с вашите заключения. Може да не успеете веднага да видите как къмъчето цопва в азърцето, но ще видите концентричните кръгове, които то оставя след себе си. Объркващи заключения. И така, кои са тези заключения? Как можете да започнете да ги разпознавате в собствения ви живот? Към края на първите две десетилети от живота, годините на съзряване, през които вашето физическо и неврологично развитие е било най-определящо, вие, като всички човешки същества, сте стигнали до няколко фундаментални заключения за три неща – за вас самите. За другите. За живота. Всяко от тези заключения е много различно, проявява се по уникални и характерни начини във вашия живот и когато се съчетаят едно с друго, действат срещу вашия потенциал. Те изопачават всичко. Изкривяват всичко и в крайна сметка ви обременяват живота, който по-настоящем имате. Същият този, който се опитвате да промените. Преди да се наемете без основателна причина, отпуснете се. В следващите няколко глави ще разгледам всяко едно от трите подробно. Междувременно приемете, че всеки ден от вашия живот гледате света през малка плътно изплетена мрежа, която сами сте създали. Постоянна вътрешна рамка която несъзнателно сте взели и запазили за ориентиране в бъдеще. За да прави живота безопасен и поносим. Един и същ. Това тук е и парадоксът. Рамката е онова, което ви кара да ставате по-добри и да се усъвършенствате, и да поемате рискове, но в същото време самата рамка има нужда от постоянни уверения, че съществува, защото именно тя ви осигурява безопасност. Хайде да го кажа малко по-просто. Вие непрекъснато се намирате в състояние на самопрецакване, за да можете постоянно да се спасявате от онова, което на. Първо място ви е прецакало. Ден след ден, седмица след седмица, година след година вие гледате на себе си по един и същ начин, гледате другите по много характерен начин и гледате на живота по същия начин, по който винаги го гледате. И това ако не е предсказуемост. Хайде да запретнем ръка ви. И нека да започнем с саботюра, който може да нанесе най-голяма вреда – вие самите. Осма глава Вие Вие сте изпаднали в такъв плен на вашите временни решения, толкова сте съблазнени от миража на бъдещето, че не можете да прозрете, че това е иллюзия. Първият саботюр, който ще разгледаме в дълбочина, е до какво заключение сте стигнали за вас самите. Наричам това лично заключение. Точно така, вие сте стигнали до едно доста критично повтарящо се заключение за вас самите. Безната на вашето подсъзнание е изпълнена с всепоглъщащ шепот. Това заключение служи за фон на мислите ви, бръмчи непрекъснато, потиква ви и ви ръчка, убеждава ви да работите върху себе си, но в края на краищата ви връща към шепота. И той е лично. Точно тук започва вашият път към разбиране и в крайна сметка прекратяване на вашето самосаботиращо поведение. До този момент полагахме основите с някои абстрактни идеи за това, как сме се превърнали в хората, които сме днес, но сега всичко трябва да стане конкретно за вас. Това е първото и най-основно заключение, което ще трябва да разберете, за да се измъкнете най-сетна от този модел на саботиране на вашия живот. Ето как се е появило вашето лично заключение. През годините ви на съзряване вие несъзнателно сте уловили шепа, скъпоценни неща в онази вълшебна гъбичка, някой в ранното ви детство, други малко по-късно за това, кои сте вие, как виждате себе си и, най важното вашите недостатъци. Особено тези недостатъци, защото заключенията никога не са положителни. Хайде да изясним нещо. Не започвайте да ми разправяте, че вашето лично заключение е «Аз съм шибано страхотен». То просто не е такова. Можете да си го кажете с на бузата и ослепителен блясък от тези вечно искрещи зъби. Подяволите, на някакво повърхностно ниво бихте могли даже да го вярвате, но истината е, че това са глупостите, които хората си казват, за да преодоляват онова, което е под повърхността. Това е начин да приемете живота. Да поръсите с малко. Лъскав брукът непоклатимата плътност на вашето най-пренебрегвано и толерирано «Аз», което възнамерявате да усъвършенствате. Това е критика, вътрешна повтаряща се критика към вас самите. Онзи недостатък, който хората имат предвид, когато пробутват стария лав, не съм идеален, за да изглеждат добре в очите на другите. Истината е... Че много хора дори не осъзнават на какво заключение за самите себе си са повярвали, защото са толкова заети, съсредоточени и потопени в живота, който се опитват да изградят, че никога не отделят време да помислят защо живеят по този начин. Вие сте изпаднали в такъв плен на вашите времени решения, толкова сте съблазнени от миража на бъдещето. Та не можете да прозрете, че това е иллюзия. Като рибката в аквариума, която изплува на повърхността на водата всеки път, когато размахате пръсти отгоре. И всеки път оставате измамени. Вашите негативни заключения не означават, че не можете да изпитвате щастие, радост или пък оптимизъм. Всички преживяваме живота по тези начини, но говорим за базовото аз, онова, около което се моделира всичко в живота ви. Тези заключения не занимават постоянно ума ви, нито пък са начално място в списъка ви с задачи за изпълнение, докато отивате към супермаркета или се качвате на влака, или, разплути на дивана, поемате редовната си доза игра на тронове. Това заключение по-скоро прилича на пятното вазелин върху погледа ви към ежедневния живот, което леко размазва и замъглява всичко, което виждате и което от време на време се изпречва пред вас. Освен ако не се дъните за нещо. О, в такъв случай то така ще ви е обсебило, че чак ще ви задушава. Вашето лично заключение е като един безкраен и неизменен наръчник. То ви държи приковани към живота, който имате, и винаги се сещате за него, без значение колко хубав става животът. Все едно да се опитвате да натискате надуваема плажна топка под вода. Можете да я задържите известно време, но в края на краищата тя изкача. Разбира се, вашето лично заключение за самите вас е негативно, но вие въпреки това сте се заели да направите както вашия живот, така и самите себе си подобри, за това. От време на време се появява спасителен позитив, който ви помага да се справите с него, временно оставя у вас чувството, че наистина сте добре, честена. Прав път и че ще ви провърви, а понякога иллюзията, че най-накрая ви е провървело. А послето се връща. Ето това е люлката на живота ви. Това е ваше диапазон на съществуване, напред и назад, нагоре и надолу. Две стъпки напред, две стъпки назад. Именно така сте програмирани да живеете. Точно тук. Обстоятелствата се променят, вие си оставате същите. В много отношения вашите обстоятелства не са нищо повече от контекст, с който заключението ви се впуска в танц. Всички работят по собствените си обстоятелства. Чудно ли е тогава, че заключението си остава? Вашето заключение за самите вас винаги започва с «Аз». То звучи долу горе така «Аз не съм достатъчно умен». Аз съм неудачник. Аз съм различен. Аз съм без значение. Аз съм неспособен. Аз не съм обичан. Или дори чак до «Аз не ставам за нищо». Можете да се отъждествявате с едно от тези заключения или пък с нито едно. Въпросът, на който трябва да отговорите, е Какво заключение съм направил за себе си? Това е фундаменталното усещане за самите вас, при същият модел, който непрестанно се опитвате да превъзмогнете и от който въпреки всичко не можете да се отърсите. Вашето конкретно заключение Това е нещото, което си казвате, когато никой не гледа, когато няма какво да доказвате, нито кого да впечатлявате. Когато сте насамее с вашите мисли. Става дума за вас. За никого други го, за нищо извън вас или някакво обстоятелство, с което се борите. За вас. А за вас, когато всичко е казано и сторено, това е абсолютната истина, когато животът ви притиска и никой не може да твърди нещо друго. Например, ако сте обременени от заключението, аз не съм достатъчно умен. Всички онези години, през които учители, майка ви или вашите приятели са ви казвали, че сте умни, не са имали никакво значение. За вас те просто не са разбирали. Може би се са се отнасяли така, сякаш нещо с вас не е било наред, а може би вие сте си мислили, че нещо с вас не е било наред. Никакви постижения, признание, удостоверение, знания, съвети. Системи или похвали няма да ви освободят от хватката на вашето собствено заключение. Независимо от наградата, вие си оставате там, откъдето сте започнали. Аз не съм достатъчно умен, нищо никога не ви се струва достатъчно. Помислете за миг върху това. Помислете за това опорито притискащо усещане за вас самите, което изпитвате в този живот. Можете ли да свържете нещата? Ще ви помогна с пример за едно, често срещано при някои хора лично заключение. Аз съм неудачник. Представете си сега, както непрестанно се спотаива в мъглявия фон на вашите мисли. Всеки път, когато нещо ви притисне, почувствате се стресирани или се провалите, то изплува на повърхността. Аз съм неудачник, знаех си, ето, пак си издъних, какво не ми е наред, защо не мога да направя нищо като хората? То предизвиква поток от свързани мисли и емоции, при това изцяло автоматично. Такива мисли, които се свързват с това фундаментално заключение. Балунът започва да се надува, разговорът набъбва, не мога да го направя, много е трудно, идва ми много нагорно. Това не е просто мисъл или фонов шум. Когато се отприщи, когато е гръмко, вие сте света на това нещо. То ви контролира. Представете си един цял живот, който преминава по този начин. Представете си смазващото въздействие на това, когато ви уволнят или вашият партньор ви зареже, или някой друг получи онова повишение, или най-добрият ви приятел изведнъж заяви, че са го назначили на онази длъжност мечта да тества биолусиони за слънче в тенната и ти, докато вие се блъскате, опитвайки се да пробутвате 30 доларови карти за мобилни телефони от задната. Седалка на скапаната ви кола сега разбирате защо нези призиви за позитивно мислене или лични убеждения от рода на аз съм достатъчен или аз съм успешен изглеждат толкова фалшиви, толкова шибано безполезни и слаби, защото дълбоко в сърцевината на вашата същност се та има мъчителна болка. Вие сте наудачник и никой не може да ви убеди в обратното. И знаете ли какво? Не всички, които са стигнали до подобно вътрешно заключение, живеят в фургон край реката. Не. Те са адвокати, лекари, учители и всякакъв вид, успели членове на обществото, които бихте могли да си представите. Техният живот е белязан от заключението, че дълбоко в основата си те са нещо по-малко, че нещо им куца. Всяка сутрин те стават от леглото, замъкват се в банята, обличат се, гъвратват чаша кафе и се впускат в обичайния за тях ден. Когато отидат на работа, започва играта на преструвки че тяхното заключение не съществува. Неизбягване или манипулиране на хората и ситуациите, които им напомнят за собственото им заключение. Те се опитват да не го показват, да се пазят от него, да го изтикват далеч от очите и съзнанието си. Такава е тяхната борба. Ежедневната им битка между най-лошото им аз и границата на онова, което считат за възможно граница, която се е смъкнала, свила и смалила през дните, Седмиците, месеците и годините. Чудно ли е тогава, че сме се примирили с живота, който имаме? Ние сме такива, каквито се преструваме, че сме, затова трябва да внимаваме на какви се преструваме. Кърт вонегът Постепенно губите представа, кога сте започнали да правите тези глупости, защо сте започнали да ги правите и толкова задълбавате в техния драматизъм и значимост, че започвате да им вярвате до дъното на душата си. И да повторя, вие не вървите през живота непрекъснато потънали в този диалог с вас самите, а по-скоро животът ви е методично организирано около това, което сте извели като заключение. Очевидно е, че не горите от прекомерно желание да споделяте с другите тези неща. Не вярвам да се замъквате на работа и да доверявате най-големия си страх на вашия шеф, докато с една ръка набивате второто за деня енергийно блокче с биорехи от Амазония, а и друга тракате текста на имейл с отчаян зов за помощ, нали? Всъщност, вие вече сте организирали цялото си същество. Около това да не разкривате вашите заключения. Искам да кажа, че ви се налага да го правите. Какво в действителност биха си помислили хората, ако те знаеха как вие виждате себе си? Именно заради това вие живеете живота си в това непрекъснато състояние на превъзмугване, на преструване и постване на снимки в инстаграм на човека, който искате да бъдете или, най-малкото, човека, който искате другите да виждат във вас. Някой от вас са затънали толкова дълбоко, така са се загубили в матрицата, че не можете да се заставите да погледнете това, което казвам. Вие вече го отхвърляте без всякакъв истински самоанализ или го отписвате, защото, както личи, не сте в състояние сами да стигнете до този извод за себе си. Това не е филм, това е вашият истински живот, като в този случай вие сте едновременна и бунтовниците, и матрицата. Цели целенички Замислете се над идеята, че начинът ви на живот как изглеждате, как говорите, къде живеете, как живеете цели да представите определен образ на вас самите, като същевременно криете от погледа на хората друга ваша версия унази, която наистина смятате, че е истинската. Блъскате ли се науморно? За да подредите живота си и да го поддържате на определено ниво или да си осигурите нов живот? С каква цел? Защо успехът ви се струва толкова важен? Какво се опитвате да преодолете? Бих изтъкнал като причина, че по такъв начин се опитвате да се справите, някак да овладеете, да се измъкнете от бремето на вашето лично заключение, което непрестанно се спотаива във вас. Първият от саботьорите Скруч който се крие във всеки от нас. Една от любимите ми книги е коледна песен на Чарлз Диккенс. Дори никога да не сте я чели, твърде вероятно е да сте чували за главния герой, Ебенизър Скруч. Причината, поради която харесвам това произведение, далеч надхвърля очевидните случая. Разбирате ли, нашият стар познайник Скруч представлява блестящ пример за всичко, което описвах досега. Всъщност, след като прочетете тази книга, може би никога вече няма да гледате на споменатата история по същия начин. Когато Скруч прави равносметка на живота си, той започва да изпитва на удобство заради начина, по който оформил себе си, нещо, за което винаги е обвинявал другите. Призракът му заявява, казах ти, че това са сенки на отминали. Събития. Те са такива, каквито са, няма защо мен да обвиняваш. Той не би могъл да живее с представата, че сам си е наложил да закоравее, че неговият цинизъм е бил самоналожен изгнание, след като е загубил любовта на живота си. Заключил е, че никога не би могъл да бъде обичан и построил живота си около това заключение. Изградил си свят, в който откривал мимолетно удоволствие, безброй временни, кръпки, в който трупал все повече пари, но заключението, което бил направил, го разяждало отвътре ден след ден. Никой не можел да влезе в този свят, нито дори най-близките му хора. Той отхвърлял опитите им, без да се замисля. Не можел да види, кое е правилно, макар че то тяло да му извади очите, тъй като влизало в огромно противоречие със собственото му подсъзнателно убеждение, затова продължавал по същия начин, поддържайки собствените си заключения и отхвърляйки всичко, което би могло да представлява заплаха за този негов свят. Така, както правите вие. Грабвайте лопата, влизаме. И така, до какво заключение сте стигнали за вас самите? Над това трябва да помислите тук. А единственият начин да го направите е със задълбочен преглед на собственото ви усещане за живост. Именно тук му е мястото истински да се замислите. Време е да бъдете честни със себе си. Погледнете отвъд всички глупости, всички надежди, всички желания, нужди и планове за бъдещето. Забравете миналото, забравете причините, оправданията и извиненията, каква е подлежащата дилема по отношение на вас, пред която се изправете. Тук не говорим за пари или за вечната ви фикс идея да се превърнете в модел на ръце, специализиран в палци. Разровете се по-дълбоко. Вгледайте се критично в онези моменти във вашия живот, когато полагате най-големи усилия, подложени сте на най-сериозни изпитания. Какво ви прави впечатление? Не можете да преминете към следващите глави, докато не разберете това. Може би избягвате купони и на официални събирания и казвате, че го правите, защото не ви харесват? А може би истината е, че изпитвате на удобство и напрежение, възникващи в резултат на заключението «Аз не се вписвам» или «Аз съм различен» или пък «Аз не съм достатъчен»? Страхът, че ще се разкрие, може да стори това с човек. Дали сте избрали работата си, защото е била най-подходящата за вас? Или? Сте стигнали до тук, защото заключението «Аз не съм достатъчно умен» ви е натикало в предсказуема кариера и житейски път? Дали нямате любовен живот, защото работите твърде много? Не сте срещнали онзи специален човек наклонена черта, а някого наклонена черта, сериозно бих се хванал са, когато и дай стига да има пулси да, може да говори, или защото имате подлежащо заключение? че не сте достатъчно привлекателни или не сте желани или не сте обичливи? Дали сегашната ви връзка е стигнала до задънена улица, защото не си подхождате или защото вашите заключения й пречат и вие се заяждате с въпросния човек до смърт, за да потвърждавате непрекъснато вашата собствена подсъзнателна реалност? Трудно ви е да кажете, а? Какви са автоматичните, реакционни мисли, които ви спохождат? Щом ви сполетят житейски несполуки? Какво беше първото, което ви хрумна, щом ви уволниха от онази работа или за пореден път се разминахте с очакваното повишение? Какво си помислихте, когато скъсахте с последната си приятелка или приятел или когато неоправдахте нечи надежди, или похарчихте парите, които знаехте, че би трябвало да спестите, или изядохте онази порция пържени картовки, когато би трябвало да изберете салатата? И тук забравете за всички повърхностни приказки. Какво си казвате за самите вас в такива ситуации? Така. Как върви? Щом категорично си изясните това, значи сте поставили първото съществено парченце в този важен пъзъл на мястото му. Една от причините да се самосаботирате е неразривно свързана с това парченце. Точно сега няма да правим нищо с него, а по-скоро ще го забием тук като знаме в земята. Лично заключение. Аз съм. Хайде, запишете го тук. Използвайте Молив, ако ви е прекалено неудобно да споделите с мастило най-голямата ваша тайна на страниците на някаква си книга. Не, не се шегувам, вървете да вземете Молив. Аз ще ви чакам тук. Хората често ме питат как съм могъл да постигна успех, без да саботирам живота си, да поддържам баланс и да се радвам като същевременно продължавам да създавам здравни предизвикателства и да си поставям цели. Ето как. За мен е кристално ясно какви заключения съм направил за самия себе си. Какво е това нещо, какви чувства предизвиква, как влияе на настроенията и на възгледите ми и потенциално катастрофалното въздействие, което? Може да има, ако бъда оставено не и живота ми като някакъв лут макс на стероиди, когато не съм го заптил. Аз добре осъзнавам този механизъм, и именно това осъзнаване ми позволява да живея живота си, неподвластен на неговото влияние. Мога да се чуя, когато съм затънал дълбоко в него, доболка познавам мислите и емоциите, които го заобикалят, мога наистина да почувствам това нещо във физически смисъл, когато съм на път да хлътна заедно с него в заешката дупка. И вие можете, но още не сме стигнали до там. Имаме да вършим още работа която ще ви позволи да овладеете невидимото и най-после да си възвърнете живота. Всеки припознава за граници на света границите на своето полезрение. Това е грешка на интелекта. Артур Шупенхауер Отметнахме един, остават още два. Сега вече имаме нещо, върху което да градим, което ще започне да ви помага напълно да осъзнаете и поемете отговорност за това което се спотае в сенките на вашето подсъзнание. Все още обаче не сме приключили. Далеч сме от това. В тази картина все още има много неща, които трябва да разкриете за себе си. Извадете си нос от пъпа и се огледайте наоколо. Вие не живеете този живот съм самички, аз. Хора. Вие споделяте вашия живот с хора. Това включва хората, с които повече не си говорите. Помните ли онези хора, от които сте се отдалечили или сте отрязали? Онези, които все още представляват малко отворена рана в мозъка ви? Да, вие все още споделяте живота си с тях. Какво имам предвид ли? Може да не разговаряте с тях, може да не сте ги виждали 5, 10 или 20 години, но те продължават да съществуват във вашите вътрешни и външни диалози. Те изникват от време на време или в словесни разговори, или в такива, които водите със себе си. Погледнете, те дори и сега са тук, във вашето съзнание. Дори и да считате себе си за абсолютни самотници, вие сте такива единствено на фона на другите хора. Дори вашето уединение е публично. Вие сте публично уединени. Уединението е много публично изявление към останалите. Да не се месят, да не ви приближават. Мамка му. Знам, и вие си мислехте, че се справяте чудесно с вашата резервираност и издържаност, нали? Съжалявам, но всички ви наблюдават. Следващата стъпка, докато изпълваме с детайли тази картина на вас самите, е, че се налага да. Свършите известно количество работа, за да разкриете до какви заключения сте стигнали за хората. Не само за някои хора. За всички хора Девета глава Те Усилията, необходими да живеете един скапан живот, са същите като тези, необходими да живеете един страхотен живот. А вие сте единствените, които могат да избират кой от двата искате да живеете. Първият от трите саботьора, вашето заключение за вас самите, е, за съжаление, просто първата част от тази дяволска троица, която води към самосаботаж. Малкият свят на детството с неговата позната среда представлява модел на поголемия свят. Колкото по-силно семейството е наложило своя отпечатък върху детето, толкова повече то ще бъде склонно да чувства и вижда неговия поранен миниатюрен свят отново в поголемия свят на живота като възрастен. К. Вторият саботюр е това, което наричам вашето «социално заключение» или «фундаменталната призма», с която виждате и взаимодействата е другите хора. Също като вашето лично заключение, и това е било попита от вълшебната гъбичка в ранна възраст. Тази основна критична оценка за другите хора обаче е възникнала в резултат на различните ви взаимодействия с вашето семейство, приятели и съседи, както и учители, пастори или всяка друга значима личност, с която сте влизали в контакт през годините, в които сте се оформяли като човек. От всички тези житейски преживявания именно това сте заключили за другите хора. За вас те са именно такива. Забележете, не какви са те, не какви биха могли да бъдат, а какви за вас конкретно са те. Най-важното нещо, което трябва да разберете тук, е, че като всичко останало в настоящата книга, това не е нещо, което ви е било сторено. Вие не сте жертва на собственото си минало. Не казвам, че хората не се превръщат в жертви на миналото си. Казвам, че вие не сте жертва до онзи момент, в който решите, че сте. Ако това ви дразни, просто си дайте сметка, че причината да реагирате така в момента е вашето настойчиво желание да ви наричат жертва. Вие се борите за един етикет, който цял живот ще се опитвате да опровергавате. Жертва или не зависи изцяло от това, какво ще кажете вие. В този случай вие и единствено вие сте направили живота си такъв, какъвто е станал. И отново, тук не става дума за това, кой е виновен, а по-скоро за начин най-сетне да разберете себе си, който ви дава власт, вместо да ви озлобява или ожесточава. Добрата новина е, че ако приемете, че вие сте забъркали тази каша, приемате също, че можете и да оправите. Често се налага да напомням на хората за властта, която притежават. Усилията, необходими да живеете един скапан живот, са същите като тези, необходими да живеете един страхотен живот. И вие сте единствените, които могат да избират кой от двата искате да живеете. Вашето социално заключение е идеалният режим за оцеляване. Спомнете си, всички ние се стремим към безопасност и сигурност в живота, а другите хора представляват една от най-малко предвидимите негови части. Стигайки до заключение за хората, ние вкарваме чувство за сигурност в огромната неизвестност и заплаха, която те представляват. За съжаление, вие често сте фокусирани върху оцеляването от събития в живота, които просто не изискват подобно нещо. Понякога се притеснявате дали, ще успеете в една връзка или на първата среща, да говорите пред хора на някакво събрание или да се обадите на компанията, която ви издала кредитна карта, да си скажете пред групата за лидерство по време на конферентна връзка или от изпитателните погледи по време на сватба. Или да се наредите на опашка пред гишето за регистриране на МПС. Зациклили сте във водовъртежа на вашия. Автоматичен инстинкт за оцеляване от някакви стари мисли и емоции. Но необходимо ли е наистина да влизате в режим на оцеляване за тези неща? Вие сте зациклили в оцеляването от онова, което сте заключили за хората. И той е толкова дяволски истинско. А как изглеждат тези социални заключения? В предишната глава се спряхме бегло на темата за присъщия негативен характер на заключенията. Видяхме, че това е вярно, когато става дума за отрицателните заключения, до които стигаме за самите нас. Същото е и са заключението, до което сте стигнали за другите хора. Става дума за неща рода на хората обичат да контролират или на хората не може да си има доверие. В действителност, необходими са една или две житейски случки, за да се просмучат тези заключения във вашата вълшебна гъбичка. Както всички знаем, има куп неща, които разрушават невинността на детството, от особено гадните, може би са ви били, турмозили, не са полагали грижи за вас или са ви пренебрегвали до най-обикновените. Независимо от тяхната сериозност, всички имаме дълбоко вкоренени заключения. Имайте предвид, че срещу каквото и да се съпротивлявате по отношение на вашия живот, то продължава да упорства именно по силата на тази съпротива. Вие по същия начин, като всички останали, сте затънали под тежеста на вашите заключения. През годините съм имали доста клиенти, чието детство е било привидно идилично, които не можеха да разберат защо животът им като възрастни беше излязал толкова драматично от релсите докато не ги запознах с техните собствени заключения. Да не дава Господ родителите ви да са били потънали в ескайпизма на телевизията, когато сте ги молили за малко внимание или да са заминали надалеч, оставяйки ви от дома, все още пищещи, в ръцете на детегледачката. Можете да разберете защо отделянето ви от татенцето в универсалния магазин само за една-две минути би могло да започне да води до онова задълбочено заключение, което в края на краищата се загнездва в нашето младо и жадно подсъзнание. Колко лесно тази единствена случка би могла да се просмуче във вашата жадна вълшебна гъбичка и да се превърне в хората изоставят. Не можете да имате доверие на хората или на хората на им пука. А после цял живот следва събиране на доказателства в Подкрепа на вашето мнение. Какво? Само толкова ли е нужно? Да бъда отделен от баща ми няколко минути в някакъв магазин? Аха, точно така. Най-малкото така поне може да започне. Не е нужно детството ви да прилича на това в цветяната вана, за да доведе до един луд, луд свят на зряла възраст. Стигнете ли до тези заключения, всичко е решено. Унази гъбичка в последствие се втвърдява, когато крехките воднисти спомени изчезнат, оставяйки само петнай отпечатъци, уловени вътре завинаги, запечатани във вашето подсъзнание. И никакъв шибан препарат за премахване на лепило не може да ги изчисти. И с медитация не можете да се измъкнете. За това е нужно себосъзнаване, разтърсващо пробуждане като при стария ебенизър. По пътя към зрялата възраст пренасяме тези заключения със себе си и те формират основата на отношенията и взаимодействието ни с хората, които срещаме по пъти си. Всички хора. Ние непрекъснато разглеждаме хората около нас през призмата на тези заключения. През това време манипулираме и оформяме себе си начинът по който действаме, говорим, обличаме се, за да не позволим на хората да разкрият най-болезнената истина, тази, до която сме стигнали. Всеки от нас прави това, защото тези заключения, тези саботьори биха ни накарали да изглеждаме послаби или нежелани от по-голямата група, Затова ги крием. Те минават през филтъра. Както и при предишния саботюр, заключението за вас самите, нека направим и това полесно разбираемо за вас. Когато казвам, че гледаме хората през призмата на нашето заключение, ние освен това ги изпитваме, за да разберем до каква степен съответстват на онова, което сме заключили. Отговарят ли на него? Противоречат ли? Да кажем, например, че сте стигнали до заключението Хората ще те използват. Без значение дали го съзнавате или не, вие непрекъснато прекарвате хората, които срещате по пътя си, през вашия вътрешен филтър, за да видите дали отговарят на презумпцията Той наклонена черта, тя е използвач. И винаги на една ръка разстояние, разбира се. Хванали сте ги да лъжат? Опа, не издържат проверката. Дали наистина се опитват да ласкаят в замяна на услуга? Провал. Говорят за гърба ми, отново провал. Все онзи глас в главата ви, който постоянно отсъжда дали човекът е издържал или се е провалил. Мамка му. Винаги можете да се позовете на теста за излъчване. Има нещо у него наклонена черта нея, което просто не ме кефи. Това е неизбежно. Толкова дяволски лесна хората, с които току-що сте се запознали, да се провалят, а у нези които познавате цяла вечност, да продължават да се провалят. Механизмът ви, издържал наклонена черта, провалил се, е винаги активен. Вие приличате на постоянно включен баркотчетец в магазин Target 1-6 Бейп, Бейп, Шибано Бейп. Никой. Няма. Шанс. И задейства ли веднъж нещо този малък скенер, вие веднага минавате на автопилот. Събирайки още доказателства, които уличават този човек във все повече грехове. И щом съберете вашите доказателства, го отписвате напълно. След което той е наистина прецакан. Проблемът е, че същото се отнася и за вас. Защото отпишете ли някого, няма връщане назад. Почти нищо не е в състояние да възвърне благоволението ви към него, освен някое чудо или катаклизъм. Той е в карцера. Заключен и никога няма да бъде освободен. Независимо дали се отнася за семейството ви, за вашите приятели, познати, непознати или за вашия любовен живот, този активатор, това фундаментално заключение за хората винаги го има. За съжаление, вие, също като тях, се оказвате попаднали в капана на вашето собствено заключение. Опознавате и приемате хората единствено на това повърхностно ниво. Въпреки това обаче някои хора успяват да издържат изпита. Онези, които са издържали, са хората, които сега са в живота ви най-малкото онези, с които сте най-близки. В това число влизат най-добрите ви приятели, вашият съпруг наклоне на черта съпруга или партньор наклоне на черта партньорка, за сега, вероятно имате и някои познати, които не са издържали до край, но не са си провалили. Една ръка разстояние е най-доброто описание на тези взаимоотношения. Нито твърде близки, нито твърде далечни, пък кой знае, може в бъдеще да се окажат полезни. А дори хората, успели по някакъв начин да издържат изпита, промушили се през вашия филтър, непрекъснато пристъпват по клет. Защото знаете, че е нужен само един по посъществен гаф от тяхна страна и те ще се озоват право в редиците на унези, които са се провалили. Но всички онези, не издържали изпита, са отписани. Завинаги. Често сред първите такива са членовете на семейството. Процесът на отписване е различен за всеки. Някои от нас просто отписват хората безмълвно за някакъв период от време, като намаляват кръговете на връзка и привързаност. Смъртта на любовта и сродството. Понякога другият човек дори не осъзнава че това се случва, а често онзи, който извършва отписването, също не си дава сметка за това. Има обаче някои едва доловими признаци, които стават ясни по-късно, свързани с начина, по който се държим в тяхно присъствие. Започва се с това, че отговаряме малко по-бавно на техните текстови съобщения или обаждания по телефона, докато накрая просто престанем да общуваме и организираме живота си така, че да ги избягваме. Разбира се, има връзки, които биват прекъсвани мигновено. Проблемът всичко това е, че никога не можете както трябва да видите какви наистина са хората или дори какви биха могли да бъдат. Вие ги виждате единствено през призмата на собственото ви заключение. Изпитът не е честен. Картите са предварително белязани. Не ме карайте да започвам да обяснявам как сте получили съгласието на определени приятели, докато сте били сгушени край чашата чай с прясно мляко и подправки и портокалов мъфин или стискате в ръка кенче, хайне с вашия екип. Но те са съгласни, че моят шеф е най-скъпън. Те не само потвърждават вашето заключение, на всичко отгоре това са шибани клюки. И докато сме на тази тема, зарежете и тези глупости. Клюките не са нито безвредни, нито забавни. Вие просто разпространявате негативни, самодоволни глупости. Престанете да говорите за другите хора, това просто ви разсейва от поемане на контрол над и промяна на вашия собствен живот. Запомнете, вие представлявате естеството на това, за което говорите. Отдавайки се на сплетни, се превръщате в човек, който се наслаждава, когато бутат други хора под колелата на автобуса. Може би ще бъде по-добре да се замислите за създаването на нови приятелства или подемането на революция за най-обикновена почтеност, за впускане в разговор който води до случваме на нещата, вместо такъв, който посича хората в една повърхностна сходоумна връзка. Моля, моля, не си мислете, че съм сляп идеалист. Знам, че хората правят отвратителни неща. Ясно ми е, че те мамят, лъжат, манипулират, крадат и правят всичко, което мислят, че е най-добро за тях, независимо от цената. Тук обаче не става дума за това. Не. Става дума за отмъщение. Не става дума за тях. Става дума за вас. Отмъщение. Аз нямам време за подобни глупости. Ако градите живота си около отмъщение, това не е карма. Вие просто сте гневни, злобни и отмъстителни. Кармата не взема страна. Можете сами да направите това болезнено откритие някой ден, когато удовлетворявате желанието си за отмъщение. Обидате бреме, което носите сами. Разбира се, можете да приемете това за нормално като всички останали глупости във вашия живот, но нито за миг не се съмнявайте, че бремето е истинско и ви влече надолу по начини, които дори не можете да си представите. Каква е альтернативата ли? Е, като начало, аз не търпя глупостите на други хора. Те са си за тяхна сметка. Нито пък си пилея живота... Вкопчен в техните глупости. Аз съм прям, естествен, открит и избягвам да съдя. Като казвам, избягвам да съдя, имам предвид точно това. Не мога да съдя никого в този живот, всеки има право сам да прави своите избори. Мога обаче да кажа, как става това. Ако искате да бъдете с мен, ето ги правилата. Ако не искате, ще ви разбера. Когато сте готови... Можете да ме намерите тук. Ако изобщо не проявявате желание да участвате в тази игра... Ваша работа. Всеки с предпочитанията си. Така или иначе това няма значение. След 10, 20 или 50 години никой няма да помни, че ви е имало, още по-малко пък в какви тревоги и притеснения е минал вашият живот. Каквото и да ви стори някой друг, това не означава, че автоматично се променяте. Защото, щом го направите, вие се превръщате в подребно човешко същество. Ставате по-ниша версия на самите себе си, когато се гневите заради техния гняв или се обиждате заради тяхната обида. Вашата любов, вашето себеизразяване трябва да бъдат излъчвани към света, а не изключени, манипулирани и контролирани в руините на някога цветущо приятелство или връзка. Обидата е за глупаците и невежите. Истината е в прошката, любовта и общуването между вас и другите хора. Знам, че не винаги е лесно, но това е вашата работа. Свършете я, откриете как да бъдете такова човешко същество. Това в никакъв случай няма да ви направи слабохарактерни. Всички сме правили в живота си неща, които просто не се получават, неща, които в крайна сметка са се обръщали срещу нас, не си мислете, че ви съдя за онова, което. Може да сте направили и в миналото. Аз просто ви обръщам внимание в какво сте започнали да превръщате себе си, преди да е станало твърде късно. Събудете се! Добре дошли в джунглата. Ще споделя с вас една тайна. Подсъзнателното заключение, което направих за човешкия род, е, че на хората не им пука. В смисъл, че хората около мен, както и хората по принцип, Наистина не ги е грижа за никого, освен за самите тях. И, разбира се, това може до някъде да е вярно за доста хора, но не и до нивото, в което го бях издигнал в моето подсъзнание. За мен то вече е автоматично. Това е моето социално заключение, вторият от моите три саботера. Именно това изниква съзнанието ми в моменти на напрежение, принуда или конфликт. Понякога то е грозно, Мръсно и в пълен контраст с моята отдаденост на хората. Той е постоянната невидима стена между мен и другите. Освен това, то налага отпечатъка си върху много аспекти от моят живот по доста отчетлив начин. От шофирането, през отиването до мола и гледането на телевизия, върху всичко. Не че върви с мола като някой превъртял лунатик, но това, че цари без ветрие, не значи, че не се задава буря. Ще ви дам пример. Преди известно време, двамата са съпругата ми си поръчахме диван, който беше доста голям. Когато ни го доставиха, хамалите решиха, че е съвсем нормално да го ставят в края на леята за коли. Страхотно, нали? Очевидно, както и до днес обича да ми напомня моята съпруга, не бях поставил отметка в правилната котийка, когато го поръчвахме. И тъй, ето го този огромен шибан диван, овид в полиетиленово фолио. Стоварен на 20 метра от входната врата като гниещ труп на замръзнал преди хилядолетия мамут, открит при разкопки насред някаква далечна тундра. Макар, че някои хора биха могли да помолят за помощ, съзнанието ми веднага изникна, на хората не им пука. За това да почукам на вратата на съседа и да го помоля да ми помогне, просто не беше вариант. Дори не ми хрумна, че би трябвало или дори бих могъл да направя това. Това беше далеч от мислите ми. Нямаше мисловен процес, трябва ли или не трябва да го направя, реакцията ми беше автоматична и мигновена. В края на краищата, на никого не му показа мени за това, с което трябва да се справя, нали? Да не дава Господ пък да ми откажат, молбата ми да ги подразни или да им се види досадна. По това време не преминах методично през този вътрешен мисловен процес. Привикнал съм да живея така. Случи се за секунди и в момента направих онова, което винаги бих направил. Свърших работата сам. Избутах тази гигантска фъшкия по алеята, през вратата, която явно беше предназначена за промъкване на недорасли хобити в индийска нишка, после през две прегради за деца, които биха засрамили охранителните съоръжения на израелско летище, през още една врата, изработена по поръчка за дълъг два метра и половина самоходен молив. Накрая набутах със зор в желаната стая, като една от онези коли в каскадите на Бързи и Яростни, която обръща на паркинга с 150 км/ч спредница в грешната посока. Както казах, това беше голям диван, но с известно количество нискочестотно сумтене, доста напани, въображение, достойно зема Гейвър и наземни ядрени взривове от вербални мръсоти, в края на краищата успях да се справя. Жена ми ме гледаше с ръце на кръста и влюбен поглед. Излъчващ посланието «Ти си идиот», който беше усъвършенствала през множеството години, когато беше ставала свидетелка на проявите на моята. Особена лудост. Именно такива глупости ви потикват да допускате вашите саботьори. Те оформят начина, по който участвате в живота. Разбира се, някои от вас сигурно си мислят, че съм превъртял, а други си седят, четат това, кимат ки и се чудят какъв е проблемът тук. Е, ясно вие какво точно съм преживял. На наистина първично ниво това изглежда абсолютно логично за начина, по който гледам на живота. Аз съм независим. Понякога с катастрофални последици. По начин от рода на «Същност нямам нужда от хората». От една страна тази независимост ми върши работа. Като автор... Аз трябва да бъда състояние сам да проявявам продуктивност и мога да бъда настойчиво опорит без външно влияние или увещаване. Има обаче начини, по които тази независимост се обръща срещу мен, особено когато става дума за мебели, като например колко лесно би могло да бъде за мен да се справям сам с този живот и влиянието, което изборът на независимост би оказал върху моя брак или децата ми. Не става дума за отмъстителност, аз обичам хората но в моето съзнание просто не се нужда от тях. Онези, които стават роби на независимостта, ще потвърдят на отолимия апетит за този конкретен начин на живот. В миналото на мнозина от вас има куп прекъснати връзки, постоянно чувство на неудовлетвореност и стремеж да задоволите тази зверска независимост. Да не говорим за самотата. Студеното безмилостно отчуждение на самотата. Независимостта се е превърнала в отговор, но не винаги на въпроса, който бива задаван. Същинската причина за начина, по който възприемате хората. Говорих за необходимостта да разкрием заключенията, до които сме стигнали за нас самите, и е също толкова важно да направим същото за заключението, до което сте стигнали за другите хора. Но ако то е заровено дълбоко във вашето подсъзнание, как точно да направите това? Хайде да поговорим лично за вас и в следващите няколко страници да се опитаме да разберем какво е вашето скрито заключение за другите. Започнете, като се замислите за онези моменти, когато използвате съзнателни извинения за вашите несъзнателни мисловни процеси. Тези извинения са още един намек за вашето заключение. Опитайте се да следите кога използвате тези извинения и да се улавяте, когато го правите. Тук обаче не говоря за основателни. Извинения за истински проблеми. Говоря за случаите, когато купоните, вечерите навън и вечерите с приятели ви се струват равносилни на дневна светлина за вампир. Или когато някой предложи бизнес-идея и вие веднага започвате да си мислите за всички начини, по които той ще се опита да ви прецяка. Може би имате определен етикет, който лепвате на хора с конкретни качества, отличителни черти или способности, които автоматично избягвате. Заключението ви може да бъде точно под унази дръболия, която толкова ви смущава. Дали не са твърде умни? Прави ли ги това арогантни или доминиращи по отношение на вас? Избягвате ли такива хора? Какво говори това за тях? Дали не са твърде изтънчени или свързани по начин, който ги прави да изглеждат себични? Може би са прекалено сърдечни което говори за тяхната агресивност или липса на чувствителност? Какъв е общия знаменател, съобхватното заключение, което ви дава възможност да предвиждате поведението на хората и да ги разбирате? Зарежете вашите обичайни глупости, почешете повърхността на вашите мисли, кажете си истината. Какво всъщност се опитвате да избегнете у хората? Хората са какви? Този втори саботюр, вашето заключение за другите, би могло да бъде всякакво, хората са. Глупави. Незаслужаващи доверие. Заплашителни. Ненадеждни. Безсърдечни. Егоистични. Жестоки. Манипулативни. Кое от горепосочените обобщава вашите впечатления за хората? Може да не е нито едно от тях, но те са просто примери за това какво би могло да бъде вашето заключение. Истинският въпрос е – какво точно е то? Имайте предвид, че в основата си това заключение, както и при всичките три саботюра, е критично. В този случай недоволството ви от другите хора. Не продължавайте нататък, докато не откриете фразата, която най-пълно отразява вашето заключение – онова, което истински улавя вашия опит с хората, с всички хора. Знаете какво следва, вземете молив или химикал и попълнете празното място. Социално заключение – хората са. Не забравяйте, това не е просто мнение за хората, това е вашето фундаментално заключение за човешкия род. Щом попълните това празно място, спомнете си за първия саботюр вашето лично заключение. В момента рисуваме картина и почти сме завършили. Време е да преминам. Към последния саботюр – заключението за самия живот, до което сте стигнали. Всички гледаме на живота от определена позиция, за всеки от нас той е привлекателен по фундаментален, но много личен начин. Разбира се, всички сме чували хората да казват неща от рода на «Животът е едно приключение» или «Животът е удивителен», но какво ще се случи, ако задълбаем малко по-навътре? Какво се намира там долу, уловено във вълшебната габичка. Определящо какво изпитваме към живота? Затегнете предпазните колани, момчета и момичета. Този е доста особен. Десета глава. Животът. Ние пренаписваме мечтите си или ги се кътваме в мрака, за да не допуснем да бъдат разбити. Държим ги скътани. За да имаме надежда. За покъсно. Може би. Заменяме ги за един непълноценен живот. Имате заключение за вас самите? Отметка. Заключение за другите хора? Отметка. Значи е време да преминем към последния саботюр, който мнозина считат за най-вредния от всички. Това е заключението, което сте направили за самия живот. Какви чувства изпитвате към живота? Нямам предвид само вашия живот. Целият живот, по принцип. Какво изпитвате, като погледнете до къде сте стигнали, включително и с всички неща, свързани с семейството и връзките ви, какво се случва с вашата работа, вашия квартал, вашия град? Стигнете още по-далеч, до социалните въпроси и политическите опасения, които изпитвате, проблемите и трагедиите, пред които в този момент са изправени страната и светът. Тази работа с живота е масивна, сложна и непредсказуема а на моменти и абсолютно съкрушителна. Не чудно че все повече се пристрастяваме към положителните нагласи или се освобождаваме от нашите земни стремежи в полза на нещо малко по-емпирично. Малко по-дълготрайно. Избягване на напрежението от ежедневния ви живот. Ако следите моите онлайн изяви, вече ви е ясно, че изпитвам отвращение към позитивността. Тя е като някаква шиба на болест която се разпространява и с обществото, подобно на горски пожар. Вижте, нямам нищо против да бъдем позитивни паресии, но пристрастяването към това съкрушава всеки, за когото не е толкова лесно да бъде поръсен с прекрасен вълшебен прашец. Понякога може да ви писне, като ви казват да вирите гордо бредичка, когато отношенията ви с вас самите са толкова отвратителни. Освен това съм. Срещал твърде много манияци на тема позитивност, които до такава степен са затънали в собствената си сладникава доброта, че пренебрегват или живеят в пълно отричане на сериозността на собственото си положение. Докато не стане много късно. Манка му, ако наистина вярвахме, че животът е прекрасен и абсолютно изпълнен с възможности, нямаше да се налага да го казваме. Нямаше да имаме нужда от напомняния и мм в социалните медии, които да обоздават ни. Щеше да бъде като земното притегляне, просто да го има през цялото време, а на всичко отгоре, също като земното притегляне, дори нямаше да го забелязваме. Но той не е такъв. И какво получаваме вместо това? Ние обаче почти трябва да си повтаряме оптимистичната позитивна мантра, че животът е такъв или инакъв, за да отвличаме вниманието си от това какъв наистина смятаме, че е. Някъде дълбоко във вашето подсъзнание се спотаива заключение за него. Животът е труден. Животът е сложен. Животът е борба. Животът е бреме. Както и останалите ваши заключения, и това не е добра новина. Същност, докато онова, което мислите за вас самите и за останалите, би могло да ви разстрои именно онова, което мислите за живота, наистина слага капак на всичко. Всеки човек има спомени, които би споделил само с най-близките си приятели. Други неща в съзнанието си той не би споделил дори с приятелите си, а само със са себе си, при това тайно. Има обаче и неща, които човек се страхува да сподели дори със себе си, и всеки от нас пази много такива неща в съзнанието си. Фьодор Достоевски Живот с последици без дори да осъзнавате, вашето заключение за живота оформя и влияе върху посоките, в които ежедневно поемате и ви обрича да живеете с последиците. Ако сте стигнали до заключение, че «животът е борба», ще действате упорито, за да преодолеете тази борба с цялата позитивност, усърдна работа или логическо мислене, на които сте способни, но в същото време несъзнателно правите всичко възможно, за да запазите. Ще подминавате или отхвърляте възможности и шансове за промяна, които ви се струват твърде лесни или твърде сложни, или ще се самосаботирате, когато по всичко личи, че печелите. И отново ще се връщате към борбата. Колко пъти сте си мислели, само да можев да престана да ям това или? Само да можев да престана да харча пари за онова, но въпреки всичко продължавате да го правите? Вместо да избягвате борбата, вие сякаш нарочно оставате в нея. Продължавате да правите едни и същи грешки всеки път и всеки път да попадате в едни и същи клопки. Купшитейски проблеми биха могли да се решат сравнително просто, но някак си не можем, не се наемаме или не желаем да се справим с тях. Тук трябва да погледнете отвъд поменика от готови обяснения. Именно заключението за живота, до което сте стигнали, ви пречи да отлепите от мястото, където сте зациклили. Може да сте човек, ръководен от заключението «Животът е труден». Погледнато отстрани, вие се справяте страхотно. Имате работа, бизнес или семейство мечта. Вие обаче усещате нещо друго, нещо, което през повечето дни ви дърпа назад. Въпреки това работите усърдно да го преодолеете, упорствате и от време на време постигате победи. Но тези страхотни обстоятелства са мимолетни. В края на краищата всичко винаги се оказва трудно, нали? Твърде много имейли, твърде много оплаквания от вашия партньор или деца, родители или приятели. Нямате достатъчно време, пари, знания или нещо друго. Онова, с което вътрешно трябва да се справяте, често не съответства на онова, което се случва отвън. Дори при положение, че животът, който сте изградили, би трябвало да бъде отговор на живота, който сте имали. От друга страна, що се отнася до положителните обстоятелства, в живота ви би могло да има много малко такива. Може наистина да се чувствате, сякаште на дъното и дори изволюваните с труд възможности за успех в миналото в края на краищата са потънали в тази предвидима посока. Слушайте, може ден след ден да живеете живота си на възможно най тънки ръб, съществувайки всеки момент на косъм от плача, гнев или изпадането в безнадежност. Не можете да говорите с никого за това, защото сте си изградили фасада, всичко ми е наред, смятате, че никой не може да ви помогне, и най-накрая сте се поддали на ежедневния отговор още една чашка, за да предотвратите поредното сгромолясване в долината на вашето отчаиващо, безнадежно нещастие. Вие сте бегълци, но вече не можете да бягате. Не ви достига въздух, изчерпали сте идеите си и от сте обградени от стени. Както научихме в предишните глави. Тласкани на удържимо желание заключенията ни да се потвърдят. Ние изпитваме нужда те да се повтарят, осигурявайки солидна основа за едно иначе нестабилно, несигурно съществуване. Ала, кога ще настъпи краят на тази проклета лудост? Вие нямате проблеми. Вие имате вашите проблеми. Идеалните въпроси, специфични за вас, които ви позволяват да продължавате с този ежедневен абсурд. Защото то е точно това. Абсурд. Целият ви шибан живот сега е един абсурд. И всичко това, защото сте си казали, че животът не може да се различава от онова, в което сте повярвали. Изтръгване на поражението от лапите на победата. Може да сте прочели няколя книга или да сте изслушали някой семинар и да си помислите. Аха. Най-сет не мога да се обясня какво представлявам. Разбрали сте нещо за вас самите, което в онзи момент ви се сторило обосновано и е довело до някаква промяна. Но дали то наистина ви обяснява до край и защо сте точно такива, каквито сте? Сигурно не. Това най-вероятно е така, защото винаги си оставате с онова заключение, което сте направили за живота. Може съзнателно да си мислите, че всичко ви е наред. Но тези подсъзнателни заключения имат други планове. И в крайна сметка наделяват. Всеки път. Когато път постигнете победа, тя е срещу вашите заключения. Когато получите повишение в службата или изградите успешен бизнес, това не е победа във вашата кариера или вашите финанси, това е победа срещу това, което подсъзнателно сте определили, че «животът е борба» или «животът не е справедлив». Чувствате се добре. Бъдещето ви изглежда по-безоблачно и животът ви по-настоящем се подрежда в унисон с него. След това се случва някаква простотия и ви е потъвате. Заключението ви надига глава. Видя ли сега? Животът наистина не е справедлив, иначе нямаше да му уволнят. Кога най-сетне ще ми провърви? Всъщност, когато изработвате стратегия, за да направите така, че в живота ви да се случи нещо добро, правите това именно заради вашите заключения. Ако не вярвахте изначално, че животът е труден, не би имало нужда да правите това, което правите, за да може животът ви да потръгне. Бихте могли просто да си седите на дивана по цял ден и да гледате телевизия, да наблюдавате как цветята ви растат или как любимото ви белео се плацика в пералнята, сякаш на почивка. Ние вечно се самозаблуждаваме заради присъщата ни гордост. Някъде дълбоко под повърхността на средностатистическата съвест обаче един таничък гласец тихо ни нашепва, че нещо не е наред. Къгарунг Чувствали ли сте се някога толкова близо до успеха, че вече виждате светлината в края на тунела, но в последния момент този успех се изплъзва между пръстите ви? Ами ако е трябвало да стане така, защото този конкретен успех би се оказал за плаха за фундаменталното заключение, до което сте стигнали? В мига, преди да пресечете финалната линия, вие падате. Или преставате да бягате. Или се отплесвате по нещо друго, нещо по-лъскаво, по-хубаво или по-голямо. Черното изкуство за отвличане на вниманието поема контрол над вас. Точно на прага на успеха започва този дразнещ диалог в подсъзнанието ни, който звучи така – «Почакай, това не е редно». Животът е борба, не може да бъде толкова лесно, трябва да има нещо друго. След което се препъваме и падаме. Или се саботираме. Питаме се – това ли е то? Не мога да бъда удовлетворен, защото животът не носи удовлетворение. Или е несправедлив? Опасен или разочаруващ. Или каквото там гласи вашето фундаментално заключение – животът е. Има невидим. За вас стъклен похлупък, който ви приземява, щом се опитате да го надскочите. И когато забиете главата си в него, а задникът ви се стовари на пода, за пореден път доказвате вашето заключение за живота. Можете да се усъвършенствате, да станете поумни, по-силни и по-сигурни, но никога не можете да се отметнете от това заключение. Усещанията за усъвършенстване и успех са мимолетни. Разбира се, има ги хората от другия край на спектъра. Видяхме, че определен тип хора се опитват да превъзмогнат тяхното заключение, че «животът е труден», като си скъсват задника от работа, за да го преодолеят. Други хора със същото заключение обаче реагират, като отстъпват пред него. Вижти, да живееш в палатка посред нищото не е чак толкова лоша идея в края на крайщата. Или техните заключения са толкова отровни, толкова ограничаващи, че те дори не опитват. Това се нарича примиряване с живота, който имате. То се случва, когато вътрешният ви диалог ви износи, оформи и ограничи до степен на капитулация. Но около е пълно сумни и способни хора, които действат доста под нивото на собствения си потенциал. И го знаят. До известна степен тяхната интелигентност или интуиция могат да бъдат проклятие, защото правят изводите и мощта пореални. Те знаят, че биха могли да постигнат много повече, ако разкарат този живот от главите си, но въпреки всичко циклят на едно място. Защо да се стремите към вашия най голям потенциал, след като животът е едно разочарование? Няма ли да бъде по-добре, ако се целите малко по-низко? Може би доста по-низко? Както се казва, невежеството е блаженство. А понякога най-схватливите и интуитивни хора могат да бъдат най-обезверени и цинични. Техните заключения могат да имат най-пагубно въздействие и да си взаимодействат идеално с най-добрите, най убедителни извинения, основани на пръв поглед на здрав разум и логика. Въпреки това обаче те се остават извинения. Защото? Както при всички наши останали заключения, ние използваме извинения, за да замаскираме действителността си. Обясняваме живота си. И отново това е проблемът с извиненията. Те изобщо не приличат на извинения. Най-малкото не и за предявителя. Помислете върху следното. Има хора, които казват, парите са коренът на всяко зло. Щастие не се купува с пари и неща от този. Род. Може би стигат до там, че да се откажат от работата си, от образованието си, от дома си и тъна, за да живеят живот, в който материалното има по-малко значение. Разбира се, много може да се приказва за избягването на клопките на консуматурството и материализма и преследването на щастие чрез трупане на пари и вещи. Колко хора обаче са си направили труда да разберат дали истински вярват на собствените си възгледи? Колци от тях използват собственото си обяснение към самите себе си. Онова, което имат толкова отдавна и в което безусловно вярват, без да се самоанализират? Ами ако те в действителност избягват нещо? Може би онова, което в действителност правят, е да се опитват да избягат от сложността, тревогите, бремето, стреса или морала, който свързват с постигането на успех или печеленето на пари. Или дори избягване на възможността. Не дай Боже да се провалят публично пред очите на всички. Не мога да претендирам, че знам какво си мислят всички, но съм сигурен, че доста от хората, които не искат да забогатеят, с удоволствие биха приели онези един или два милиона долара, които бихте им връчили. Така, ако вече не сте се досетили, тук не става дума за парите, а за това да започнете да се изправяте очи в очи с вашите собствени истини. Елементи от вашия собствен живот, които постоянно са ви съпътствали, но рядко сте поставили под въпрос, ако изобщо сте го правили. Това може да се отнася за определена кариера, живот, лични постижения или важни събития, докато накрая приемете нещо, за противопоставяне на което сте събрали съвкупност от доказателства, а основният подтик за всичко това е нещо, което сте заключили преди много, много години. Причините и целите на навиците са винаги лъжи които се добавят едва след като някои хора започнат да нападат тези навици и да питат за причини и цели. Фридрих Нитше Добре дошли в джунглата. Имах клиентка, която откри, че нейното заключение «Животът не е справедлив». През последвалите седмици и месеци тя не престана да следва тази нишка на справедливост и честност, която съвсем предсказуемо се виеше през живота и... Тя откри приятелствата, която тази нишка беше разбила шефовете, които беше отблъснала хаотичните и взаимоотношения с семейството и непрекъснатото и усещане за. Несправедливостта на живота. Бракът ти беше започнал да се клати и в крайна сметка беше рухнал от ежедневните къвги и спорове за това, кой е прав и кое е справедливо в техните семейни отношения. Вече не ставало дума за любов, взаимност или страст, а по-скоро за това, кое било справедливо. Това била призмата, през която тя виждала целия си живот и, разбира се, нейната представа не била просто обикновена представа. Тя била истината. Най-малкото нейната истина. Представете си този живот. Представете си да започвате всеки ден с представата, че самият живот е фундаментално несправедлив. Как може това да наопетне усещането ви, че сте живи? Вие вече сте жертва в този сценарий. Не ви трябва нито трагедия, нито злополука, можете да ги намерите навсякъде. Те са около вас. Що се отнася до мен, аз, както изглежда, съм изградил живота си около моята работна етика, на има дни, в които съм страшно изтощен. И всичко заради моето заключение, животът е борба. Също както при вас, моите заключения не просто изглеждат като шум в главата ми. Те са дяволски истински. Тази. Борба за мен е физически осезаема, като косата ми. В мой случай това заключение ме кара да се боря все по упорито и по упорито. Представете си какво е да заминете на почивка с мен. Аз се въртя наоколо, търсейки какво да направя. Няма отпускане, няма покой. Аз съм неспокоен, място не мога да си намеря, сърбят ме ръцете за нещо, каквото и да е, което ще ми позволи да се захвана с борбата, в която животът се е превърнал в моето съзнание. По време на обратното пътуване от почивката това вече не ми дава мира, нямам търпение да се върна в разгара на усърдната работа, сякаш това ще ми измъкне от тази борба. Само дето никога не го прави. Просто го затвърждава. Не му позволява да спре. Животът наистина се превръща в борба, както съм заключил. Дори когато е добър, той си остава борба. Не ме разбирайте погрешно, и аз, също като вас, си имам дни, доста на наброй, в които птиците пеят, дробовете ми са пълни с оптимизъм, а действията ми са подклаждани от глада за играта. Но нова заключение, мястото, откъдето започва всичко, е винаги наблизо, може би след час, след обед или до вечера, или когато се събудя утре. Нищо чудно, че до такава степен сме жадни за мотивация. Трудно е човек да остане мотивиран. Когато? Си мисли, че животът представлява една безкрайна борба. Понякога всичко опира до какъв е смисълът. Друг път е полезно просто да кажем майната му и подсъзнателно да се примирим с мястото, на което се намираме в живота. Да се предадем. Ние пренаписваме мечтите си или ги се кътваме в мрака, за да не допуснем да бъдат разбити. Държим ги скътани. За да имаме надежда. По-късно. Може би. Заменяме ги за един непълноценен живот. Между другото, вашето заключение за живота прави това. То разяжда усещането ви, че сте живи. Обременява и доминира онова, което виждате като възможно. Когато се събудите, вие се озовавате в една вече съществуваща действителност. Вашата действителност. Вашето заключение. Животът е какъв? Скок с обувки от бетон. Ако искате най-сетне да започнете да съществувате отвъд вашето собствено заключение за живота, първо ще се наложи да разберете какво е то и именно сега е идеалният момент да го направите. Това може да се окаже трудно, защото тези заключения за живота често са най-малко очевидни. Те са толкова всепроникващи, така са пропили всяка част от живота ни, че е трудно да се установи какви точно са. На мен ми се струва, че най-важното нещо, което трябва да се разкрие, е характерът на това заключение, а не толкова да се опитваме да разкрием конкретно какво е то. Няма голяма разлика между «животът е труден» и «животът е борба». И двете биха имали подобен ефект върху начина, по който човек взаимодейства с живота. Същото и си «животът е опасен» и «животът е страховит». И тук тези изречения биха довели до съвсем конкретен възглед, който ви обработва на заден план като потната ръка на някой вентрилоквиста матюр. Има моменти обаче, в които можем да доловим проблесък, когато той е поблизо до повърхността. Когато животът ви притиска, когато се бурите всеки ден или всяка седмица, едно или всички ваши заключения ще излязат на преден план. Какво си казвате за живота, когато той не се подрежда така, както на вас и си иска? Именно когато ви е трудно, точно тогава сте погълнати най-хищно от вашите заключения за една област. Или понякога за всички. Когато сте затънали до гуша, тези заключения се стоварват върху вас в моменти на загуба, провал, отхвърляне или просто на успех. Те надигат глава, когато нещата вървят. Твърде добре или ситуацията става твърде несигурна, или се озовете в област на живота, която би изисквала доста сериозно просмислене. След което се връщате на изходна позиция. Към познатото. Саботирате се и се обръщате назад. Обърнете особено внимание на тези случаи, когато сте стресирани или обесърчени. Какви са познатите, обичайни мисли, които изникват в съзнанието ви в тези моменти? Ако сега не се чувствате по този начин, замислете се за последния път, когато това се случи. Последния път когато сте се чувствали смазани или притиснати. Може би ще успеете да се сетите за момент в миналото, като например в детството ви, когато се е наложило да се борите, преживели сте трудности или сте били в опасност и това се е превърнало в най-основното или влиятелно преживяване в детския ви живот. Какво заключение сте направили? Може би родителите ви са се развели или майка ви е починала, Повторили сте класа в училище или така и не сте успели да спечелите място в отбора по футбол и изведнъж представата ви за живота е започнала да се променя. Детството ви е било осеяно с такива събития, които неволно са насочили вашето невръстно «Аз към живота», който има някаква определена украска, някакъв смисъл, на който сте се натъкнали и който се е просмукал в най-дълбоките пори на онази вълшебна габичка, за да бъде използван като насока в бъдеще. Какво представлява животът за вас? Може би е объркващ или опасен, бреме или безмислен. И накрая, вгледайте се в онези неща, които искате да постигнете в живота, но или не сте достатъчно настойчиви, за да го направите, или, изглежда, винаги нещо не ви достига. Какъв, например, е вашият мечтен живот в този момент? Да заживеете в Бали или в Канзас, или в Дъблин. А може би да бъдете послаби, по-високи или по-богати. Включва ли къща или определена марка кола, или дадена форма на тялото? Без значение какъв е той, важно да вземете под внимание, че дори мечтите ви се простират в някакви граници. Те в никакъв случай не са безгранични. Къде е началната точка? Какъв проблем решава този мечтан живот, който е в основата на диапазона, в който съществувате? Не се задоволявайте с повърхностните обяснения и извинения които ще ви хрумнат. Заровете се по-дълбоко. Ще започнете да възприемате поясно. Едва когато успеете да погледнете по-дълбоко във вашата душа. Къга -лунг. Именно там ще откриете заключенията, които сте направили, ограниченията, които сте поставили сами на себе си. И можете да правите това за всичко, като започнете с вашите приходи, минете през вашите връзки, здраве, Хобита и стигнете до възрастта, на която искате да се пенсионирате. Заключенията са се промъкнали във всеки елемент на живота ви, оказвайки влияние както върху пътищата, по които поемате, така и върху тези, които избягвате. За вас е важно на това място да спрете, за да се огледате и да си дадете сметка за вашите най-дълбоки страхове и тревоги. Да си дадете възможност да се спуснете в дълбините на вашата собствена борба. Не за да се отдадете или да я разкръсите, а за да я понаблюдавате. Да видите как си върши работата. Искам да бъдете наблюдател, а не да я поощрявате. Да бъдете свидетел, а не жертва. Отдалечете се от драмата на «Дните на нашия живот на вашия саботаж» и се отдайте на размисъл. Съберете парченцата на тази малка загадка. Вижте, вие сте направили едно съкрушително заключение за живота. То ще ви извади очите. То не се нуждае от решаване, а от изговаряне. Нужно е да се надигне от неясния фон на мислите ви, да премине през съзнанието ви и да излезе през устата ви. Трябва да го изречете на глас. Животът е хайде, вземете химикал или молив. Заключение за живота – животът е. Ние сами изковаваме веригите, които носим в живота. Чарлз Дикенс а сега ви предлагам да поспрете. Да си поемете дъх и да се замислите какво открихме тук. Не само вашето заключение за живота, но за целостта на всичко, което разкрихме. Важно е да си дадете време, за да направите равносметка, да видите какво означава всичко това и какво сте правили с вашия живот до този момент. Единайсета глава. Острието на копието. Именно това е действителното приемане от страна на човек. Когато позволявате нещо да бъде самото себе си без някакво обвинение или реакция, свързани с него. До тук разкрихме трите вида заключения, трите саботьора, неизличимо белязали вашето подсъзнание. Източникът на вашия самосаботаж. Това са всеобхватните заключения, които сте направили за самите себе си, за другите хора и за живота. Да се надяваме, че сте успели да си изясните вашите собствени заключения, да помислите критично, да разберете какви точно са те и поне някои от начините, по които не ви позволява да се измъкнете от този саботажен цикъл. С други думи, до сега вече трябва да ви е просветнало колко предсакани наистина сте били, също като нас, останалите. Мъглато от въпроси защо сами подкопавате собствените си усилия би трябвало да започва да се вдига. Да си припомним, че ако сигурността се явява ключова за един човек, то осигуряването на доказателства за унова, което вече сте заключили, е отрешаващо значение за тази сигурност. Но къде точно ви поставя това? Какво е мястото ви в тази Вселена? С други думи, когато съберете трите саботьора, какво е вашето основно усещане от това, че сте живи? Това ще бъде последното парченце от пъзела, помагащо да разберете защо сте в това положение. За да стигнем до начина за избавяне от този самосаботаж веднъж за винаги. Първо, нека изложим какво не е това. То не представлява уникална гледна точка за вас. Това е твърдо упростено. Гледната точка на улавя критичния характер, усещането и всеобхватното ограничение на онова, което правят тези заключения и посоката, в която в крайна сметка ви тласкат. Има определен начин по който се чувствате, щом сте живи. Това е острието на копието, какво представлява за вас да бъдете живи. В това чувство, това усещане за вас самите се обединяват вашите заключения, оформяйки много лично усещане за истинските вас, нещо, с което е пропита всяка. Частица от вашето същество И не става дума единствено за начина, по който гледате на живота, тук говорим за мястото, от което влизате в досек с живота. Начинът, по който го чувате, виждате, помирисвате, докосвате, по който ви вдъхновява и обезкуражава. Място, от което взаимодействате с всеки всичко, с което влизате в контакт. Вместо гледна точка, аз го наричам вашата точка на усещане. Мястото, от което усещате всичко. Вашата ясно очертана и уникална начална точка в живота. Независимо от бъдещето, което се опитвате да си осигурите, вие винаги започвате от същото това познато място, определено от онези три фундаментални заключения, вашите три саботьора. Прозрението е изкуството да виждаш невидимите неща. Джонатан Суифт Да намерите себе си на картата Можете да си представите тази точка на усещане като вашия собствен малък желон в Google Maps. Всяка сутрин се събуждате в един свят. Щом отворите очи, вие се озовавате в познато място и не, нямам предвид вашето легло. Същност, то по-скоро е в главата ви. Това не е светът, който ви поздравява всяка сутрин. Това е по-скоро вашият уникален свят. Свят, изпълнен с вашите нюанси, активатори и пристрастия от онази ясно очертана и уникална точка на усещане, която имате. Вие сте напълно оформени от тези три съботюра по начин, който до този момент ви е бил обясняван от гледна точка на настроения, емоции, поведения или обстоятелства. Имали сте дни, когато ви е било трудно да си представите как ще се справите с конкретния ден или седмица, с онзи среща, онзи имейл или онзи разговор? Когато сте затънали до гуша в живота и всички глупости, които го съпровождат? Животът ви представлява постоянен поток от едни и същи стари неща. Независимо от вашите мечти или надежди, всичко започва от същата самоналожена начална точка и тази начална точка всъщност изобщо не е такава. Вие на практика винаги изоставате, винаги се намирате в подножието на хълма, винаги си проправяте път нагоре или към някоя нова цел, обект или резултат. А какво да кажем за самосаботажа? Добре, дръжте се. Има ги и онези моменти, когато се чувствате вдъхновени от нещо, влюбвате се в някого, изпитвате задоволство от увеличаване на заплатата или нова работа, или се палите от някаква нова възможност. Появява се нова перспектива и. Вие започвате да харесвате живота си и посоката, в която той е поел. Накратко, сегашният ви живот започва да отразява живота, който искате. Той може да не включва всички парченца, но вие сте поели по верния път. Нали? Може би ходите на фитнес редовно, след три седмици усилия започвате да чувствате промяната. Може би сте сложили край на този самоунищожителен модел на харчене и сте успели да скътате две нула наклонена черта, две нула нула наклонена черта, две нула нула нула долара във вашата сметка. Сложили сте едно добро начало, нещата вървят по план. Всичко върви добре. Походката ви става по-енергична. Усещате приятен гъдъл в корема, в очите ви се появява блясък и тогава. Хоп. Пропускате една тренировка във фитнеса. Похарчвате част от парите, които сте заделили. Започвате да се съмнявате в онази нова връзка, нова работа или идея за бизнес, която ви е хрумнала. Започва разпадът. Понякога става малко по малко, друг път като мащабна атака срещу онова, което сте изградили. Започвате да тупите вашия напредък. Бум. Това е частта, в която старите модели, познатите поведения и емоции започват да вземат превес, защото сега се намирате в неизследвана територия. Помислете върху това. Ако наистина сте решили да живеете напълно нов живот с куп нови резултати, бихте ли могли да живеете този нов живот като вашето старо? Аз? Не. Не, разбира се, и това. Приятелчета, е проблем. Защо не можете ли? Защото сте програмирани за безопасност, за един познат и на всичкото отгоре сигурен свят. Заради познатостта на тези дълбоко вкоренени заключения, без значение колко неприятни или ограничаващи могат да бъдат те, които да поддържат вашето съществуване свързано с нещо, каквото и да е, което можете да осмислите, онази вътрешна главоблъсканица, която ви помага да се разсеете. Да бъдете заети и в крайна сметка да потънете в безопасността на вашата собствена малка реалност. Какъвто и да е новият живот, който искате за себе си, той изисква от вас да бъдете различни. Не можете да бъдете същото старо «Аз», което винаги сте били, а в същото време вашите три саботьора ви теглят, дърпат и отклоняват, привличат ви като магнит към унази позната точка на усещане. Това просто няма да сработи. Истинската промяна на живота ви изисква да се промените истински и вие. Един нов живот може да изисква от вас да бъдете потърпеливи. по понадежни, по-смели, поуязвими, полоялни, по-фокусирани или всеотдайни, за каквото и да става дума, тази нова област ще изисква от вас да бъдете различни. А вие не можете да го направите. Това ново, вие ще бъде твърде несигурно, твърде опасно, твърде непреодолимо. Твърдо объркващо и изнервящо, за да си изправите лице в лице с него. Е, и какво правите? Връщате се към началната точка. Подсъзнателно съсипвате всичко. Подкопавате това, което сте постигнали или към което сте се стремили, за да може живота да се върне в нормалното русло, вие да се върнете към онова старо и добре познато аз и след известно време започвате борбата отново. А да ви попитам, колко пъти сте почиствали вашата къща, офис, бюро или гараж, отстъпвали сте крачка назад и сте оглеждали блестящото великолепие на уменията ви за почистване, само за да станете свидетели как всичко бавно се срива под лавина от мръсни чорапи, рекламни брошури за недвижими имоти и неща, които не ви дава сърце да изхвърлите. Но не знаете какво да направите с тях. Направили сте го, почистили сте, но не сте могли да живеете по този начин, да продължите да бъдете онова, аз. Привело къщата в порядък. В края на краищата сте отстъпили пред вашето старо аз. Саботаж, сладурче. Унази ваша вълшебна гъбичка, думът на трите ви саботюра, вече не е толкова вълшебна, нали? Тя се е втвърдила, загрубяла е и е станала недостъпна за всякакви новости. Това на свой ред означава, че циклите на едно място и живеете по едни и същи стари плесеня са ли модели ден след ден, Година след година. Започвате ли да зацепвате? Всеки ден от вашия съзнателен живот започвате от определена и позната точка на усещане, съставена от онези три саботюри, за които говорихме порано. Именно там те се събират заедно, за да формират усещането ви, че сте живи. Точката на усещане не е комфортно, улютно място, а по-скоро място, което сте се захванали да усъвършенствате, да направите по-добро и което в края на краищата да преодолеете и победите. Затова живеете това подобие на ежедневен живот. Сякаш някой ден всичко описано ще се сбъдне, вие ще сте се озовали на точното място и всичко ще бъде страхотно. Така ли е? Забелязали ли сте как всичко, към което се стремите, е винаги покъсно? То никога не е тук, сега. Дори това. Желано нещо да бъде по някакъв начин постигнато, то бива заменено от друго нещо или цел. И вие вече се стремите към него. Или съсипвате всичко. И в единия, и в другия случай глупостите са едни и същи, само денят да различен. Мислите си, че преследвате цели като повече пари, нова кариера, слава или любовта на живота ви. Това обаче е иллюзия. Както би казал Сартр, Основното в живота ви е било – стремежът към съществуване. Вие се стремите да съществувате като различен човек, човек, който решава дилемата на онзи, когато сте в настоящия момент, който някак да облегчите жеста на вашата точка на усещане. А онези цели? Те са онова, което мислите, че ви прави различни или подобри. Но това е проблемът с преследването. То е едно непрекъснато гладно животно. Той има нужда от плячка отново, отново и отново. Вие сте се пристрастили към преследването. Този глад да съществувате като различен човек никога не може да бъде отолен. Защо ли? Защото не можете да притежавате съществуването. То е непритежаемо. Не можете да затворите щастие, задоволство или увереност в буркан. Те всички са мимолетна част от това че сте живи. Те се надигат и потъват, показват се, а после се скриват, но въпреки това ние все така се опитваме да ги уловим. Опитваме се да направим постоянно нещо, чиято естествена същност е преходност. Вие, мой ненаситни приятелю, сте израз на това съществуване. Вашето истинско себеизразяване е безгранично излъчване на това какво е да бъдете. Въпреки това вие, като повечето хора, Вместо да изразявате щастие, любов или страст, се стремите към тези неща с идеята, че те са някак си постижими. Вие сте човешко същество. Въпреки това живеете, сякаш имате някаква граница или недостиг на съществуване, затова сте се превърнали в човешко правене, което в последствие може да засъществува. Вие вече сте онова, което преследвате целта на този стремеж. Усещате ли пълната лудост на всичко това? Защо бихте прекарали цял живот в търсене на увереност, страст или любов, когато тези усещания вече съществуват дълбоко във вас с цялото величие и мощ на океаните и огромното протежение и размери на безкрайна планинска верига? Да се научим да приемаме лошото с по-лошото. В този момент може да си мислите, подяволите, гари. Разбирам, имам. Проблеми? Живял съм живота си в някакво безумно преследване. Време е да ми кажеш добрата новина. Повечето от нас искат да прескочат трудните неща и да преминат направо към хубавата част. Аз не изпитвам удоволствие от страданията на хората, но все още не съм ставал свидетел на смислено преобразяване, което да не е включвало преминаване през трудности. Аз искам да станете по-добри, но трябва да погледнете това право в очите. Да си дадете сметка какво сте направили и правите с вашия живот. Пораженията от стремежа Разбитите връзки, провалите, съжаленията, възмущението и да, понякога отчаянието. Животът не е филм, в който времето между борбата и щастливия завършек е само един или два часа. Освен това, не можете да задремете през отекчителните части или да прикриете очи с ръка, когато на екрана започне да се лее кръв. Нетърпението настоява за невъзможното, то иска да постигне целта без средствата, необходими да стигне до нея. Трябва да се извърви целият път, защото всеки момент е означение. Георг Вилхелм Фридрих Хегел Ако трябва да перифразирам Хегел, пътят с настоящата книга е част от този процес. Трябва да си дадете сметка какво наистина означава да бъдете самите себе си, да сте зациклили в хватката на вашите заключения, да изградите неразривна връзка с това да сте живи от вашата най-базисна точка на усещане. Именно върху това работим в тези страници, да осъзнаете в кого сте се превърнали дълбоко в себе си и откъде идвате. Ние се опитваме да помирим нашите заключения с постиженията ни. Опитваме се да се отдалечим от тях с нашия собствен напредък. Това обаче в най-добрия случай ви осигурява моментно на облегчение. Заключенията си остават там. Вие все още сте зациклили в същата тази точка на усещане. И така, какво можем да направим, за да се измъкнем от това зациклене? Като начало да спрете да се стремите и да се борите, и да приемете мястото, където се намирате. Да бъдете тук за момента. Този момент. Безполезно е да се опитвате да преодолеете вашата точка на усещане. Вие се опитвате да надбягате бягаща пътечка. Не можете да избягате от вашите заключения тичешком. Не можете да надхитрите, надвикате или да се спасите с медитация от тези глупости. Куп хора прекарват половината си живот в опити да превъзмогнат. Заключенията си, но накрая неизменно се озовават на същото място. Осъзнаването на този факт често се стоварва като парен чук върху главата ви, когато сте вече в средата на 30-те или 40-те. Някой ще каже ли нещо за кризата на средната възраст? Това е моментът, в който осъзнавате, че сте зациклили. Че през целия си живот сте се движили напред, оставайки на същото място. Забелязвате, че точката на усещане все още е там, а вие си задавате въпроса – това ли е то, това ли е всичко в крайна сметка? От вашата точка на усещане – да, това е то, това е всичко. В този момент повечето хора правят едно от две неща. Те или се предават и улягат, задоволявайки се са спокойно задушаващо съществуване, или възстават и правят драстична житейска промяна. И едното, и другото е глупост. Застаряващите хора трябва да знаят, че животът им не се развива във възходяща посока и не се разгръща, а че един наумолим вътрешен процес го кара да се свива. За един младеж е почти греховно и със сигурност опасно да бъде прекалено заед със себе си, но за застаряващия човек е задължение и необходимост да обръща сериозно внимание на себе си. К. Трябва да има място в настоящата книга, където започвате да виждате вашия живот до този момент. А е, погледнете часовника. Колко е часът? Каква дата е днес? Целият ви живот до този момент е бил посветен на оцеляване и преследване, оцеляване и преследване. Спрете за момент. Огледайте живота си като наблюдател. Бъдете честни със себе си, сега не е време да се отдавате на оптимизъм, примирение или дори драма. Направете равносметка как протича този ваш живот не само в една област, а като цяло. Това ще наложи да се отдалечите малко от онова, което в този момент виждате тук. Нужно е да има известно разстояние, за да може се отдръпнете назад и сами да огледате ситуацията безпристрастно. От една страна, става дума за вас и този момент във времето, а от друга как животът ви се е развивал до този момент. Виждате ли го? Трябва да усещате истински, че можете да наблюдавате живота от разстояние, вместо да сте затънали душите в него. Нито крачка напред, докато не направите това. Да приемете глупостите. Промяната започва с приемане. Приемане на това, което вече е така. Един от краягълните камъни на теорията на Юнг за съзнанието е, че човек трябва да приеме всяка своя страна добрата, лошата, светлата и тъмната. Как изглежда истинското приемане? Хайде да направим едно бързо упражнение. Точно в този миг се замислете за нещо във вашия живот, за което рядко се сещате, нещо толкова рутинно и безобидно че просто потъва някъде назад в мислите ви. То може да бъде какво ли не е цветът на колата ви, бащиното ви име, състоянието на къщата или размера на обувките ви. Всяко нещо, което, ако се замислите за него, не оказва по един или друг начин никакво влияние върху вас. Не изпитвате нито радост, нито чувство на бесилие, нито тъга, нито страст, нито каквото и да е друго емоционално състояние, свързано с него. Вие буквално не изпитвате нищо по отношение на това нещо. Знаете ли защо това нещо не ви оказва никакво влияние? Защото действително го приемате такова, каквото е. Не смятате, че е нужно то да бъде по-добро или различно, или да се промени по някакъв начин. Вие не сте го израснали или преодолели, нито считате за необходимо да го изхвърлите от живота си или дори едва се сещате, още по-малко пък говорите за него. И то просто си стои там. Прието. Необезпокоявано. То не ви въздейства по никакъв начин, защото го приемате такова, каквото е. Това нещо си е самото той, макар, че е част от живота ви, няма. Влияние над вас. То не ви въздейства емоционално по никакъв начин. Именно това е действителното приемане от страна на човек. Когато позволявате нещо да бъде самото себе си без някакво обвинение или реакция, свързани с него. Когато то няма никакво влияние, ама наистина никакво, добро или лошо. Нищичко нито в едната, нито в другата посока. Вие не можете да игнорирате по-мрачните части на вашето подсъзнание. Не можете да ги потиснете, защото те не си отиват. Често даже опитите ви да ги прогоните или промените по някакъв начин ги правят още понеприятни и им вдъхват по-голяма смелост. Подхранвани от години, през които непрекъснато сте задоволявали това желание. Мазето на съзнанието ви е идеалното място за избояване на всички ваши съмнения и страхове. Само трябва да им осигурявате струйката дневна светлина, от която периодично се нуждаят. Докато ги приемете. Точно там. Където са се спотайли. В мрака. Да не казвате нищо за тях, да не правите нищо по отношение на тях, просто да ги оставите да съществуват. За съжаление, няма съмнение, че човек като цяло не е толкова добър, колкото си представя или му си иска да бъде. Всеки има сянка и колкото помалко е въплътена в съзнателния му живот, толкова потъмна и плътна е тя. Къгърнг. Ето защо ще трябва да престанем да бягаме от нашите заключения, да престанем да се опитваме да ги превъзмогнем чрез отричане, избягване или непрестанни усилия. Разровете се дълбоко във вашите заключения. Проучете ги и ги следвайте. Разкрийте къде на картата е вашата точка на усещане. Почувствайте присъствието си в тези дни, седмици, месеци и години на самосаботаж, на борба да станете подобри, Навременни победи и умопомрачителни гмуркания в дълбините на мрака. Оставете всичко това да изплува, постойте в тази попара. И после го приемете. Точно така, приемете всичко. Дайте си сметка, че тези заключения представляват само част от вас, а не целите вас. Примирате се с факта, че те никога няма да изчезнат и че точно заради вашата борба с тях те играят толкова голяма роля в живота ви. Вашата горест се е превърнала във ваша болест. Оставете го на мира, точно тук и точно сега. Такова, каквото е. Приемането е навик. То е съзнателно упражнение, напомняне понякога ежедневно, ежечасно или ежеминутно да се. Освободите от вашите автоматични реакции и активатори, което ви дава необходимото пространството да си създадете живот без саботаж и съмнение в самите вас. Да започнете да живеете от пространството, осигурено от приемането. През по-голяма част от живота си сте живели на автопилот. Какво ли ще бъде, ако можете да го признаете и да го изключите? Да се събудите за вашия живот? Да се почувствате съвсем живи? Ако смисълът на живота вече не е да поставяте под въпрос вашия интелект или способности, ако хората вече не са заплаха, властни или не заслужаващи доверие, ако животът не е борба или разочарование, как това би променило нещата? Какъв би могъл да бъде вашият живот? Какви бихте могли да бъдете вие? 12-та глава. Пренасочване. Какво всъщност сте готови да сторите, за да направите този живот наистина страхотен? Най-накрая стигнахме до същината. Изминахме дълъг път от онази вълшебна гъбичка. Житейските обстоятелства, в които сте били въвлечени, установените от вас истини и трите саботюра. Сега мястото ви на картата е ясно. Това е животът, който имате, откъдето започвате всеки ден и където в края на краищата сте обречени да се завръщате. Това е повтарящото се цинично усещане за вас самите. Подсъзнателният механизъм за поддържане на живота безопасен, предсказуем и поносим, независимо от цената за това че сте живи или за вашите амбициите. Това е причината животът ви да е бил такъв до сега. Логично да се заключи, че ако именно това ви е довело до тази точка, то животът ви ще продължи да се развива и занапред в тази посока. От време на време нещата може да се подобряват, това или онова да се променя, но вкусът на вашия живот, ограниченията, границите, посоката, в която е поел, ще продължават да бъдат същите. Ето какво обаче трябва да разберете. Откъде сте се здобили с този механизъм? Всичко е от миналото. Било е направено в миналото, изковано в онези моменти от вашия живот, когато сте били принудени да намирате смисъл и да оцелявате в живота, в който сте били въвлечени. Истината е, че всеки ден не е нов ден, защото винаги започвате обременение от някои от най-ранните моменти на вашето детство, Продължавате да действате според тези заключения и да ги пренасят във всеки следващ ден. Миналото ви властва над вашия потенциал. Вие Не живеете живот, в който всичко е възможно, а живот, в който някои неща са възможни предвид миналото ми. Развитието ви е спряло, вие сте ограничени, мечтате ли без всякакъв шанс да се измъкнете от този самоналожен затвор. Всеки ваш ден започва от миналото. Всяка идея, всяка надежда, всеки план, всичко започва оттам. Чудно ли е тогава, че никога не стигате където и да било? Началната ви точка е изтласкана далеч назад, а вие сте безвъзвратно закотвени за нея. Историята се повтаря, първо като трагедия, а после като фарс. Карл Маркс: Помните ли, когато порано в настоящата книга казах? че сте заспали? Точно за това говоря. Вие дремете на волана на вашия живот и правите една и също обиколка на миналото. И на определено ниво го знаете. Всичко, което се опитвате да направите, е само подсъзнателно да докажете истинността на заключенията, до които сте стигнали, да се върнете във вашата точка на усещане и отново да се впуснете в преследване. Безполезните ви диети, дяволски неприятните спортни режими, Скапаните връзки, дългия списък от финансови катастрофи, разбити мечти, работата ви, която никой друг не иска да върши, още по-малко пък да умира за нея, вашите непрекъснато гаснещи амбиции. Вие. А вие винаги побеждавате. Дори когато очевидно губите, това е победа за този цикъл глупости. Трябва не просто да превъзмогнете живота или непосредствената заплаха на вашите тревоги, трябва да превъзмогнете самите себе си. И то не вашата най-добра страна, а най-лошата, най-негативната, най-цинична страна. Все едно, че се опитвате да спечелите маратон, но започвате на 30 на километра след всички останали. Докато пресечете стартовата линия, събитието вече почти е приключило. И тогава се връщате. Именно към това е насочена цялата самопомощ, независимо дали ви учи да си поставяте цели, да се занимавате с йога. Или да откриете вашата шиба на цел. Това се опитваме да променим, когато минаваме на диета, записваме се в нов фитнес клуб или започваме да е медитираме. Всяка надежда, всяка мечта, всяко желание, от тази нова кола до онзи идеален партньор или гениална нова идея за бизнес, всичко това е просто най-новата стратегия да превъзмогнете себе си. За да решите най-сетна проблема, който сте вие самите. Трик за бързо решение, който ще ви направи. Подобрив една игра, създадена никога да не бъде печелена и организирана така, че да нямате никакъв шанс. И въпреки всичко, вие продължавате да играете. За да промените нещо, което не може да бъде променено и е просто една измама. Ставате жертва на тази измама, а после умирате. Така се получава на практика. Зарежете тези глупости. Събудете се, вие сте в капан. Именно това се е прокрадвало някъде в дълбините на съзнанието ви, когато сте решили да посегнете към настоящата книга. Сякаш това най-сетне ще бъде отговорът. Няма никакъв шибан отговор. Какво тогава ще правим с това нещо, което води до нашия саботаж? Ще го убием ли? Ще го преборим ли? Ще се договорим с него ли? Ще го поставим под контроли? Не. Няма да правим нищо. Няма да правим нищо с него. Чакайте да обясня малко по-подробно. Хапъл ли вие някога комар? Сещате се колко ви сърби и ви дразни. Направо умирате да се почешете, да стиснете пъпката, да забиете в нея ръждива карфица или да направите каквото и да е, за да се избавите от тази инфекция, която нарушава спокойствието ви. Разбира се, както вие, така и аз знаем че колкото по-малко пипате или мислите за ухапването, толкова по-бързо ще мине. В същото време, колкото повече се фокусирате върху него, толкова по-сърбящо и дразнещо ви се струва то. Накратко, колкото повече се съпротивлявате и мислите за това ухапване, толкова по-неприятно става то. Или да погледнем на това по-друг начин. Ако имате деца, сигурно сте го правили. Ако нямате деца, може да сте виждали как майка джедай прави този номер по време на полета ви до миналата есен. Той се нарича пренасочване. Когато ангелчето на мама или на тате започне да кипи като 60 см отровен вулкан, на помощ идва силата на пренасочването. Майката размахва с престорен ентусиазъм играчка, изважда списание, хартиено, за бога, бомбон или койде от загадъчните предмети под ръка, които с малко въображение в миг могат да се превърнат в динозавър, мадьосник, жираф или прасенцето пепа. Изведнъж вратите към да се затварят, сляпата ярост на недоразбрано поколение се оттича от лицето на херовимчето, на нейно място се появява нещо малко помило, и за награда получаваме радостен кикот, ахкане охкане, които толкова обичаме. В миг целият самолет въздъхва с облегчение. Тайничко, разбира се... Защото никой не иска да си признае на всеослушение предкуп непознати, нали? Какво се случва в този вълшебен момент на пренасочване? Първо, на разстройването не се обръща внимание, никой не го прекъсва, нито го потушава. Второ, ситуацията се въвежда съвсем ново и много по-интересно нещо. Именно в този момент детският мозък, също като вашия, когато се фокусира истински върху нещо друго, Бива така погълнат от това ново нещо, че всичко друго сякаш изчезва от погледа. Аз наричам това истинско завъртане. Когато изместите вниманието си към нещо, което предизвиква искрен интерес, което ви вдъхновява или въодушевява, за каквото и да сте си мислили, в която и посока да сте били устрамени, мигом се променя. Вие наистина сте се завъртели и съзнанието, действията и фокусът ви вече са погълнати от онова което по естествен начин разпалва интереса ви. Животът ви ще тръгне в посоката на онова, на което отделяте внимание, време, енергия и действия, дори и ако погрешка си мислите, че правеното от вас в крайна сметка ще реши проблема. Непрестанният стремеж да решавате проблеми изпълва живота ви с проблеми. Онова, на което се съпротивлявате, продължава да упорства по силата на вашето съпротивление, спомняте ли си? Вие сте живели живота си в съответствие с миналото, но сега трябва да се завъртите, за да насочите живота си към онова, което е ново, да се възползвате от вашия потенциал и наследство. Нови емоционални подходи, нови поведения, нови навици – унези неща, представляващи израз на живота, който твърдите, че искате. Уотс ли е причината? Английският философ Алан Уотс има необичаен възглед за връзката ни с миналото. Той казва, според нашия обикновен здрав разум ние си мислим, че времето представлява еднопосочно движение от миналото през настоящето и към бъдещето. И това носи със себе си друго впечатление, според което животът се движи от миналото към бъдещето по такъв начин, че онова, което се случва сега и което ще се случи, е винаги резултат от онова, което се случило в миналото. С други думи, ние сякаш се носим напред. Не си мислете... Че ще минете само с едно прочитане на онова, което той казва. Върнете се. Прочетете го отново, докато схванете какво точно означава. Поседнете за момент тук и дайте възможност. На вашия мозък да попия мъдростта на онова, което този човек казва. Какво означава всичко това в контекста на настоящата книга? Означава, че сте живели живота си, цели си живот, всяка минута, всеки час. Всеки ден, сякаш всичко, което правите, е причинено от в резултат на нещо, което вече се случило. Това означава, че сме привикнали, пристрастили сме се дори към представата, че всичко, което сме и всичко, което някога ще бъдем, проистича от онзи, който вече сме били, и най-доброто, на което можем да се надяваме, е да направим онзи, който сме били по-добър. Ти да видиш! В същото време това изисква от нас да поддържаме съществуването на онзи, който сме били. Ако той вече не съществува, няма да има нищо за усъвършенстване, нищо за промяна, няма да настъпи онзи ден в бъдещето, когато всичко се реализира. Егото се самоизяжда. Отново и отново. Причината за вашето съществуване идва от миналото в настоящия ден и продължава в бъдещето ви като права линия. Това, разбира се, е вярно. Точно така сте живели живота си до този момент. Миналото може да е било преди 5 секунди или преди 5 години, това е без значение, но вие непрекъснато го използвате, за да обяснявате защо сте точно такива сега, независимо дали го съзнавате или не. Вие оправдавате, като използвате миналото. Вие извинявате и обяснявате, използвайки миналото. И плановете ви за бъдещето използват като шаблон миналото, какво да правите и какво да не правите. Връзките често се градят върху опити да не се повтарят провалите на миналите такива, при което ограниченията на тези минали преживявания се пренасят към следващото като мярка или идеал. Ние отглеждаме нашите деца по начин, за който смятаме, че ще бъде по-добър, отколкото собственото ни детство. Бъдеще – породено и оформено от миналото. Минало, което понякога е отвратително. Пренасено напред и обграждано с всички нежни грижи и внимание, проявявани към безценния пръстен намгъл. Всичко това, всяко нещо, което правите, се основава на тази измама, на тази общоприята представа, че можем да бъдем само продукт на онова, което е било. За вас причинно следствената връзка има само една посока. Права линия от мисли, емоции, преживявания и действия, която започва в миналото и стига до днешния ден. Престанахте да си говорите с вашия брат заради онова, което е казал преди 6 години, или не вдигате телефона, за да се обадите на вашата приятелка заради онова нещо, което е направила миналата седмица, или избягвате да се събирате с големи групи заради онова, което се случило с вас, когато сте били на 12 години. Съществуват буквално огромни части от вашия живот, с които не желаете да се заемете заради онова, което е било. Онова, което се е случило преди малко, е причина за случващото се сега. Онова, което се случило миналата година, е причина за тази година. Онова, което ни се случило като деца, е причина за живота ни като възрастни. Или поне така сме били научени да мислим. Това си е шиба на лудост и ти, приятел, си бил превърнат в глупак с промит мозък. Уотс продължава, така че цялата идея, че се носим, Живота е свързана с идеята за причинно-следствена връзка за живот, пласкан от енергията на миналото. И това е толкова вкоренено в разума ни, че е много трудно да се избавим от него. Леле. Добре, а каква е альтернативата? Как да превърнем този начин на живот в отживелица? Е, очевидно няма как да се върнем назад и да променим миналото. Онова, което се случило тогава, все така се случило тогава. Гъбата е втвърдена, зацапана и не може да се промени. Това се отнася и за заключенията, които сте направили. Миналото си е в миналото, толкова, било каквото било, не можем да го променим. Затова да го оставим там на мира. Без да го докосваме. Без да му се връзваме. Можем да го признаем. Можем да го приемем и можем да пренасочим вниманието си към нещо по-удовлетворяващо и изпълнено с възможности. Не дразнете проклетата мечка. Създайте по-добър модел. Напълно нов проект. Което пък навежда на въпроса, ако наистина можем да създадем нов проект, нов начин на живот, такъв, който прави излишно непроодолимото желание за самосаботаж, то това със сигурност би означавало край на вглеждането в миналото за указания или прозрения, нали? шиба на сигурност. И преди тук да сте изтърсили една от фразите, с които най-много се злоупотребява, тези, които не се учат от историята, са обречени да повтарят, мисля, че доказахме без всякакво съмнение, че ние непрекъснато повтаряме едно и също нещо. Като вид ние сигурно сме същински албански раутани когато става дума за извличане на полки. Разбира се, има много неща, които можем да научим от нашите провали и трагедии. Очевидно трябва да си даваме сметка за опасностите или възможните происшествия, когато възникне възможност за такива, но в същото време нашето минало не може да се приложи спрямо всичко, което правим в живота. Къде тогава би трябвало да търсим указания в настоящия момент? В бъдещето, разбира се. Вашето бъдещо – аз. Бъкмистър Фулър, изобретателят и визионер от 20 век, казва – Никога не можете да промените нещата, като се борите с съществуващата реалност. За да промените нещо, направете нов проект, който превръща съществуващия модел в отживелица. Това, друже, са наистина силни думи. И точно това ще направим. Ще изградим нещо ново. Изцяло нов подход за живеене на вашия живот. Ще превърнем миналото в отживелица. Вместо да се опитвате да поправите повредената система, трябва да създадете една съвсем нова. Такава, която истински ще ви завърти в напълно нова посока. Дързък и стимулиращ начин да заживеете вашия нов живот. На това място в книгата трябва да се изправите смело срещу вашия стар начин на живот и пълния банкрут на настоящия ви метод да вършите живота. Не е нужно да влагате повече енергия в стария ви начин на живот. Всъщност той трябва да бъде лишен от внимание, а следователно и от живот. Вие трябва да бъдете пренасочени. Тук сме се заели да направим нещо, което наистина върши работа. Нещо, което ви... Придвижва към вашите цели, вместо да заговорниче срещу тях. Съществува енергия, подобна на природна стихия, между онова, което желаете, и там, където се намирате. Тази сила обаче не ви е помагала. Не, тя е действала срещу вас, тласкала ви обратно към мястото, откъдето сте идвали, и затова промените в живота могат да бъдат толкова изтощителни. Бъдещето ви е било закотвено към миналото. Точка по въпроса. Защо ли? Защото целият ви живот е изграден или около преодоляване на миналото, или около повтарянето му. Нищо чудно, че се отказвате или се примирявате, или се поддавате на сълзливото привличане да бъдете жертва. Бъдещето. То не е просто стар трек. Преди да започнете да въртите очи така, че никога да не се върнат в нормално положение, ще ви обясня за какво става дума. Наскоро четох някъде, че телевизионното шоу Трек предсказало 50 технологични новости, преди да бъдат изобретени, сред които компютърните таблети, GPS-устройствата, автоматичните врати, мобилните телефони и видеоконференциите. Страшно впечатляващо. Разбира се, нямам намерение да предлагам този факт да се превърне в потенциална тема за следващата серия на Загадките на Вселената. Но Страдамус не е бил сценарист на Стар Трек. Стар Трек не предсказа нищо. На коя планета живеете? Стар Трек създаде нещо. Сериалът е продукт на въображението, на способността да се мисли, концептуализира и визуализира. Създателите му не предсказаха бъдещето, те визуализираха бъдеще, включващо някои от тези напредничави технологии. Добре, и какво от това? Ами, тези технологии, плот на мечти, вдъхновиха някои хора да разберат дали наистина биха могли да проработят. Хора, очевидно стимулирани от възможността до такава степен, че започнаха да бълват тези джаджи като водопад от възстъчени дръжета Мендма от зещото гърло на машина за дъвки по четвърт долар парчето. Много от съвременните технологии са продукт на хора, които използват най дръското си и храбро въображение. Те забиват знаме в земята и после се справят с всичко което се появи между настоящето и реализирането на идеите, плотна това въображение. Те посвещават настоящето си на бъдещето. Мечтите могат лесно да се превърнат в реалност. Защо някой да не може да използва този подход, за да живее на Макс? Това също не е. Нова идея. Големите корпорации през цялото време планират какво ще е следващото им постижение. Те гледат в бъдещето и правят дръзки ненадминати на планове за инвестиции, разширяване или актуализиране. Те дори определят дата, когато възнамеряват да изпълнят тези невообразими проекти и нахакани идеи. След което правят нещо, което вие и аз не правим. Те започват да работят назад. Всичко, което правят днес, се ръководи от бъдещето. Те започват от края. Оформят се и се информират от онова, което предстои да стане. Всеки нов ден е повлияното от онова, което все още не се е случило. Абсолютно обратно наказаното от Алана Уотс, вместо да бъдат ласкани от миналото, те са движени от бъдещето. Тяхната визия за бъдещето започва да влияе върху настоящето им. Водени са от бъдещето, породено от проклетото бъдеще. Манка му цял нов проект да се живее животът. Живот, който започва от края. Значи, като казвам края, нямам предвид онзи край. Разбира се, желателно е да имате твърда воля и да извършите известни приготовления за онзи момент, когато животът ви свърши, но не за това говоря тук. Хайде да вземем нещо, нещо сравнително безобидно и произволно. Вашият доход. Доволни ли сте от вашето финансово състояние? Мислите ли, че можете да постигнете повече в тази област на живота? Може би това е област, в която сами сте се саботирали. Добре, хайде да подходим към това като в Стартрек. Да започнем с края. Погледнете към бъдещето. Оставете въображението ви малко да се развихри, година или може би две напред. Как ще изглежда финансовото ви състояние тогава? Доходът ви ще бъде два пъти по-голям. Ще имате спестени 10 000 долара? Между другото, това няма нищо общо с поставяне на цели, визуализиране или манифестиране. Тук става дума за създаване на вашето бъдеще и ефективно справяне с всичко, което се появи като препятствие, ограничение или типичния за вас глупо самосаботаж. Вие ще бъдете притеглени към бъдещето. Няма да се борите, за да стигнете там. Премахвате и се справяте с всичко. Което не е това бъдеще. И това ви харесва. Защо ли? Защото за пръв път в живота ви вие сте архитектът и художникът. Не се налага да бъдете воин или боец. Превръщате се в създател, някой, който мисли от бъдещето, визионер, създаден от вас самите. Става дума за проектиране на живота, които искате. Онзи вид живот който ви вдъхновява и ви дава криле. Абсолютно пренасочване от вашите навици за самосаботиране. Микеланджело, италианският скулптор, художник, архитект и поет от епохата на зрелия ренесанс, оказва ненадминато влияние върху развитието на западното изкуство и е считан от някой за един от най-великите хора на изкуството на всички времена. Една от най-великите му творби е високата близо 5 метра и стегло 6 тона статуя – Давид. Изсечена от масивен блок истински италиански мрамор от Карара. Казват, че Микеланджело не направил статуята в смисъла, който вие и аз влагаме в този процес, а просто отстранил от мраморния блок всичко, което не било Давид. Изглежда, че съзнанието на Микеланджело Давид вече е бил готов и просто е чакал да бъде разкрит, парче по парче. Той прекарал две години, изцяло отдаден на тази негова страст, разкривайки бъдещето от настоящето. Той дялал от бъдещето към настоящето, докато накрая бъдещето било разкрито. После изпълнил живота си със следващото бъдеще, после със следващото и следващото. Той бил скулптор всеки ден. Не се опитвал да стане такъв някой ден. Микеланджело изпълвал живота си с проблемите, които можел да има един скулптор и му се отдал изцяло. А работата му? Тя. Мо. Давала Криле Замислете се над идеята, че досега сте делали тази гигантска скала, наречена ваш живот, без всякаква креативност или гениалност, без бъдеще, което да вдъхновява настоящето, нищо, което да ви накара да бъдете по-добри. Вместо това сте нанасили поредица от случайни удари по блока пред вас, за да живеете с надеждата, че ще направите от него нещо, което си струва. Рано или късно Темата на настоящата книга никога не е била поставяне на цели или постигане на успех по обичайния начин, както сте смятали. Този начин на живот ви кара да жертвате отредените за вас на земята часове, дни и седмици заради един мимолетен момент на удовлетвореност или постижение, някой ден, опитвайки се да стигнете някъде без никога наистина да сте тук. Проблесъците на успех, които се появяват по пътя бързо биват забравени или захвърлени в архива. Защото в живота ви няма нищо, което да ви призове към величие. Този път говорим за изпълване на настоящия ви живот с такива цели и дейности, които ви Зареждат с енергия Живот по ваш проект, който ви кара да действате по нови начини за нещата от най-голямо значение за вас. Живот, върху който работите всеки ден, делайки онзи гигантски каменен блок, непрекъснато разкривайки и показвайки онова бъдеще, което преди сте смятали, че не можете да постигнете. Всеки ден или отивате на работа, за да си изкарате прехраната или разкривате бъдеще, което никога не сте смятали за възможно. Пет пари не давам, какво мислите, че можете да направите. Какво ще кажете за живот, който всеки ден разцъфтява в един постоянен сезон, благодарение на удовлетворяващите усилия на онова, което мислите, че не можете да направите. Живот, в който се съживявате, като всеки ден се стремите да достигнете звездите. Каквато и да е вашата идея за това. Чуйте, никога няма да се избавите от проблеми в живота ви, но бихте могли да започнете да се борите с онези проблеми, с които се борел Микеланджело, проблемите, които правят един живот стойностен и носещ удовлетворение. При това не някой ден. Такъв живот, който ви вдъхновява днес. Едно построено нещо може да бъда обичано само след като е построено, но едно сътворено нещо се обича, преди да съществува. Чарлз Дикенс: Защо станах писател? Защото исках да живея такъв живот. Всичките му плюсове и минуси. Аз не се стремях да стана писател. Това не беше цел или нещо, в което се стараях да стана по-добър или да се усъвършенствам докато накрая с гордост се окича с това почетно звание. Аз започнах, бидейки писател, и си сградих живот, който би могъл да помогне това да стане факт. Изпълних моят живот с проблемите, които би имал един писател. Предизвикателството какво изисква това от мен и как да реша проблемите, които възникнаха, след като заживях с представата, че аз съм именно това, писател, ме мобилизира и зареди с енергия. И мамка му. Изведнъж се оказах писател. Същата философия е валидна за всяка област от живота ви. Дали целта на брака ви е да живеете в разбирателство или да разкрие истинска страстна любов по нови и всеобхватни начини? Едното ще ви накара да откривате нови начини да изразявате себе си, ще разкрие вашите недостатъци и ще изпълни живота ви с предизвикателствата на един особен вид живот, другото не. И двете ще създадат препятствия и проблеми. Едното ще се живи, а другото бавно ще убие връзката ви. Дали спестявате пари, за да подобрите вашия кредит, или разкривате ново бъдеще на пълна финансова свобода? Едното ще вдъхнови нови действия и изобретателност, другото ще притъпи сетивата ви. А вашето тяло? Дали се храните, за да отслабнете, или разкривате изцяло нов подход към един коренно различен здравословен живот, създаден от самите вас? Във всеки от тези случаи ще бъдете изправени пред необходимостта от действия, които ще изискват от вас да се напрягате и стремите към нещо по-голямо. Това означава, че няма непременно да се чувствате комфортно, но вие сами ще сте си създали дискомфорт и всеки момент, изпълнен с болка или тревога, ще бъде поредният удар с длетото и чука за разкриване на бъдещето, което сами сте проектирали. Във всеки един момент от вашия живот ще бъдете изправени пред избор. Избор дали да ви направлява миналото, в което сте нямали думата, или да бъдете призовани от бъдещето, което сами сте сътворили. Разкриването на механизма на вашия самосаботаж в настоящите страници дава в ръцете ви средствата и начините за осъществяване на този избор. Решението какъв да бъде той е ваше. Какви действия предприемате днес, които ще ви приближат към едно ново бъдеще? Кое е онова, което отстранявате? За да разкриете вашата работа, вашите мечти, вашите страсти или вашата цел? Какво ви разпалва? Какви шедьоври бихте могли да разкриете? Накратко, какво всъщност сте готови да сторите, за да направите този живот наистина страхотен? 13-та глава. Най-накрая можете да зарежете глупостите. Наистина. Вие не сте повредени, няма какво да се поправя. Не сте някой шибан стол, вие сте израз, затова излезте навън и дайте израз на вашето бъдеще. Направете го страхотно, такова, на което си струва да посветите живота си. Всичко станало са просто глупости и гола вода. Красивото в ориентирания към бъдещето подход е, че бъдещето наистина е безгранично. Искам да кажа, че там няма нищо оформено, затова можете да правите с него каквото поискате. Той е просторно и може да побере всичко. Когато оставите миналото на мира, когато престанете веднъж за винаги да напасвате това, което е пред вас, спрямо онова, което е останало зад гърба ви, потенциалът ви наистина няма да има граници. Стига да сте наясно с това. Бъдещето ви може да изглежда като по-добра и по-престижна кариера. Или пък като започване на ваш собствен бизнес. Или основаване на благотворителна организация. Или финансова жизнеспособност, или пък връзка, която винаги сте желали. Може би ще откриете свободата да работите откъдето искате, било то от дома ви или от някоя кафене в чужда страна. Или най-сетне творческата ви идея ще увлече хиляди хора. Във вашето бъдеще бихте могли да участвате в маратони, да напишете роман или да научите отлично някой нов език. Тялото ви би могло да изглежда по определен начин или приятелствата ви да бъдат здрави и плодотворни. Наход е вашето въображение. Всичко станало са просто стари мозъчни модели и поведения. Запомнете, тук не става дума само да се сложи край на поведенията, свързани с са самосаботиране, а за проектиране на едно бъдеще, което ви заставя да изпълните вашия живот с нови действия, нови резултати, накратко, нов живот. И вие можете да го имате веднага. В този момент. Но, но, но, Гари! Аз не знам какво да правя с моя живот. Глупости! Това е поредното извинение да останете приковани към миналото. На вас може да не ви се струва извинение, но е точно това. Няма значение какво правите, значение е единствено, че го правите. Не можете да намерите пътя на там, ако стоите на едно място. Животът не е нищо друго, освен един огромен експеримент. Промеждутък в момент от историята. През който да викате, ревете, обичате, живеете и умрете, но не можете да направите това, като си седите на задника и с тревога се опитвате да разберете кое е правилното нещо, което да направите с вашия живот. Огромен брой удивителни открития са ставали случайно, а не по план. Опитайте нещо и ако не проработи, опитайте нещо друго. Именно в това е красотата на споменатото упражнение. Така и следвате какво е да бъдете живи. Всеки ден, няколко пъти на ден, понякога стотици пъти през този ден и безброй дни за напред, трябва да си задавате въпроса. Какво ми казва моето бъдеще да направя точно в този момент? Какъвто и да отговорят, нещо голямо или малко, запретнете ръка ви и действайте за осъществяването му. Тук трябва да ви спра. Току-що ви дадох ключа за шибания успех. Всичко, което някога сте искали, просто чака да бъде изделано. Дали трябва да има съмнения? Да. Възможно ли е малко да се изплашите или объркате? Аха. А у стари модели, те ще се върнат ли? Да, ще го направят. А онзи нелеп диалог, дали ще го има още? Аха. А страхът ми е от отхвърляне? Да. Да, да, да, да, шибано да. И какво от това? Току-що в тези страници наритахме вашето минало въгъла. Задълбахме здраво, стигнахме до вашето най-негативно, най-умалуважаващо аз. В началото на книгата казах, че ще се постараем да разкрием и преобразим глупостите, които непрекъснато саботират вашия живот. Към този момент би трябвало да сте запознати с всички тези мисли, тези емоции, тези съкровени и свойствени за вас поведение и чувства, уникални за начина, по който усещате живота, и появяващи се, когато сами саботирате вашия живот. Ако не познавате до болка всички начини, по които системно сте се саботирали, върнете се назад, потопете се в живота, в който сте били въвлечени, вижте дали можете да откриете вашите установени истини, довели до трите саботера. И се свържете с онази, позната точка на усещане, от която започвате всеки ден. Прочетете това колкото пъти сметнете, че е необходимо и всеки път през очите на нов човек. Човекът, който наистина търси как да промени живота ви. Мартин Хайдегер смята, че разберем ли начините, по които сме въвлечени, това ще отключи целия ни живот. До този момент нашата въвлеченост определя кои сме ние, но след като сме разкрили начина по който тя действа. Откриваме истинската свобода. Тогава сме в състояние да надхвърлим по някакъв начин, да излезем от нейните рамки и да изследваме какво означава да бъдеш човешко същество. Това обаче изисква един важен атрибут. Овладяване. Онова, което сте овладели, не може повече да ви контролира. Затова свършихме цялата тази работа, Задълбахме колкото беше необходимо, за да можете да определите и изясните онова, което ви е карало да действате на автопилот. Да ви разбудим. Да ви накараме да започнете да осъзнавате. Добре. Най-сетно осъзнавате. Сега трябва да поемете отговорност за всичко, което вече осъзнавате. Няма да можете да използвате старите втръснали извинения, същите стари моменти, в които се отдавате на чувство за вина, срам или слабост. Разбира се, ще има моменти, истински предизвикателни моменти, когато натръпчивото желание да се направи нещо предсказуемо ще бъде толкова примамливо, привличащо и силно, че поривът ще ви се струва непраудолим. Да предположим, че може би най-сетне твърдо сте решили да сложите край на цикъла на саботиране на вашия брак и вместо това работите за разкриването на връзка, белязана от любов и приключения, във вашите отношения. Но какво правите, когато партньорът ви каже онова нещо, познатото нещо, нещото, което ви кара да подивете, когато го чуете? В този момент трябва да спрете и да изберете. Спомнете си онова бъдеще, което създадохте, онова, което е символ на живота и връзката, които винаги сте искали, и започвайте да дялате с чука и длетото. Дялайте! Отстранете пречката! Не се бъорете с нея, не я мразете, не я драматизирайте, казвайки нещо, което ще нарани вашия партньор и връзката между вас. Избутайте настрани, оставете я зад гърба си, без да й обръщате внимание, и в този момент действайте съответствие с онова бъдеще, изпълнено с любов и приключения. Пренасочете се. Това действие може да бъде извинение, уверяване на партньора ви, че го обичате или молба да ви даде минутка да съберете мислите си. Този тип действия представляват възпиране на импулс за самосаботаж и пример за взаимоотношения на любов и приключения, към които се стремите. И пречката изчезва. До следващия път. И тогава, при този следващ път, пак ще отместите настрани, пак ще заместите с действие, което прави още. Пореален, реален още по-истински в момента този, белязан от любов брак, към който се стремите. И ще правите това всеки път. Защото именно така постъпва всеки, чието съществуване е посветено на това животът му да бъде изпълнен с любов. Така действат тези хора. Може да ви се налага да правите това два пъти дневно, а може и двеста пъти. Разбирате, нали, че именно това е необходимо, за да осъществите истинска и трайна промяна. Отдаденост. Истинска, сериозна, пълна отдаденост на онова, което наистина искате. Особено в тези моменти, когато сте разочаровани или депресирани, объркани или търсите някои от начините, по който намирате извинение да избягвате трудности. Разбира се, ще има и дни, в които ще се издъмвате. Точно така възможно да се издъните, но дори и в този случай, след всички поражения, трябва да търсите в бъдещето насоки как да се справите. Ако сте решили да бъдете отдадени на любовта и приключенията във вашата връзка и сте се издънили, като сте казали унази не толкова безопасна дума, която не се очаква да произнасяте, когато сте ядосани, какво изискват в такъв момент от вас любовта и приключенията? Да се овладеете, да се извините и да продължите напред в тези белязани от любов и приключения отношения, които сте създали във вашето бъдеще. Няма значение дали ще се изданите. Важното е да продължавате да работите по камъка, да създавате и дялате вашия собствен шедьовър. Важното е, че зачитате бъдещето, което сте създали. Помните ли, че Микеланджело вече е виждал Давид в съзнанието си? Той просто разкрил бъдещето, което бил създал, а това е всичко, което и вие трябва да направите тук, да разкриете бъдещето, всеки ден, частица по частица. Далеч сте от мисълта, че не му се налагало да се справя с някои свои вътрешни колебания, нали? Същите стари неща от време на време ще се изпречват и на вашия път, ще се надигат и ще ви шемаросват. Именно тогава онзи, който бихте могли да бъдете, става по-важен от онзи, който сте. Вместо оформени от миналото, информирани от бъдещето. Всички тези глупости, които ви показах, през които ви прекарах и накарах да се изправите лице в лице в настоящата книга, доведоха до това вашата истинска възможност за промяна. На унези имитации, които пробвахте в миналото, опитвайки да поправите една разбита. Действителност. Това е истинската, дълбока, фундаментална промяна, промяна, основана на изцяло нов набор от правила и начин за правене на нещата. Тук не става дума и за едно единствено бъдеще. Това не е някаква плюшена на смътна мечта, а по-скоро безброй бъдеща. Живот. В който е вплетено бъдещето за вашите финанси, вашия любовен живот, вашето семейство, вашето тяло, вашата кариера, бизнес или цел. От вас се иска да дефинирате това бъдеще за всички тези неща. Накъде сте се запътили? Как наистина ще изглежда животът ви след две, три или пет години? Какво създавате? Дали се къните да си седите и да обвинявате за всичко съдбата? Или ще го дефинирате за себе си и сами ще се предизвикате да изживеете тази действителност момент след момент, след момент? Какво сте унищожавали, какво сте чекали, с какво сте си губили времето? Заловете се с нещата, които ви вдъхновяват. Започнете веднага да създавате този бъдещ живот във въображението си, включително всички различни неща, които бихте искали да видите в него, и онзи, който бихте желали да бъдете в него. Представете си работата, която ще вършите след година. Какво правите днес, за да разкриете това бъдеще? Каква връзка искате да имате? Виждате ли я? Добре, сега обърнете поглед към настоящия момент. Какво правите сега, за да разкриете това бъдеще? Следва продължение. Представете си къде ще живеете, в каква къща и на какво място, точно така, бъдете конкретни. Представете си, кой ще споделя с вас, дали ще бъде любим човек, вашето семейство, кучетата ви или, може би, ще живеете в нея сами. А сега сравнете всичко това с живота, който водите по-настоящем. Сегашният ви живот е каменният блок, а бъдещето – вашият Давид. С какво първо трябва да се захванете? Какво ще бъде вашето предизвикателство? Може би трябва да сложите край на безплудна връзка или да свалите друго голямо парче от вашия живот. Разбирам. Няма да бъде лесно, но не забравяйте, че или ще живеете живот, който ще връща миналото, или живот, който ще разкрие едно ново бъдеще. Време е да изберете. Няма никаква вълшебна тайна във вашия живот, няма чудодейна отвара, няма загадъчен източник за това което правите, няма такова нещо, което може да ви превърне във вашето най-страхотно аз или да ви даде нюаичхъс. Вие повече приличате на недовършена. Творба, отколкото на физическо тяло и винаги има какво още да се доработва, да се разкриват и изследват нови нива на ефективност и живец. Или всеки ден от живота си ще запретвате ръка ви и ще работите в тази насока, или ще се проваляте за пореден път. Точка по въпроса. Вселената не ви пази гърба, лицето, главата или задника и нещата се случват единствено заради смисъла, който влагате в тях. Това е, престанете да се отдавате на фантазии, драми и нарешени проблеми. Събудете се по дяволите. Всяко ваше преживяване, от гняв през депресия, радост, вълнение и апатия, е напълно човешко, но не е нужно да му се отдавате всеки път, когато изникне съзнанието ви.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 Да го опитате, да се повозите, да го използвате до край, да живеете този живот, преди да умрете, по дяволите. А сигурността, за която неистово копнете? Ами, ето я. Ще умрете. А между сегашния и онзи последен момент разполагате с тази прекрасна възможност да надхвърлите себе си такива, каквито до сега сте се познавали. Да се превърнете в най-дейния, обичащ, прощаващ. Склонен към приключения, страстен, отдаден, отзивчив, успешен и креативен човек, който можете да бъдете, докато времето ви не стече. Да гледате хората във вашия живот право в очите и да бъдете онова човешко същество, което винаги сте искали. Истински. Всичко останало са просто глупости и гола вода. Ако животът ви не ви вдъхновява, значи не сте го създали достатъчно достоен, за да ви увлича, а това. Мой вълшебни габички винаги зависи от вас. В края на краищата знаете ли защо се самосаботирате? Защото сте отекчени. Отекчени сте до смърт от собствената си предсказуема, надежна, обикновена, малка, пълна с глупост вана. Вие го знаете, знам го и аз. Не ме интересува колко сертификати или дипломи имате, колко пари се мъдрят в банковата ви сметка или броя на последователите ви в Туитър. Вашият живот се превърнал в досадени. Повтарящ се опит да се отърсите от минало, за което сте решили, че никога няма да успеете да надмогнете. Всичко е в главата ви. Майната му на миналото, разкриете едно дръско бъдеще, пристъпете в него и започнете да действате. Преборете се със себе си. Станете господар на живота си, на мястото, където е бил, на посоката, в която се устремил, и на онова което правите, за да си дадете сметка какви възможности предлага всеки негов ден. Бъдещето вече дойде. Какво, подяволите, ще направите за него? За автора Роден и израснал в Глазго, Шотландия, Гари Джон заминава за САЩ през 1997 година. Това му открива пътя към света на личностното развитие и по-конкретно на онтологията и феноменологията, които той усърдно изучава в продължение на няколко години, преди да стане старши програмен директор на една от водещите световни компании за личностно развитие. Дълги години той обучава по програмите на компанията хиляди хора по света, като междувременно изучава и е повлиян от философията на Мартин Хейдегер, Ханс Георг Гадамер и Едмунд Хусеро. В резултат на това Гари създава свое собствено направление, наречено «урбанистична философия». Движеща сила и цел на работата му е да подпомага способността на хората наистина да променят живота си. Подходът му, конкретен и практически насочен, му печели все повече последователи, привлечени от простотата и приложимостта на неговата философия в реалния живот. Гари Джон Бейшъп Зарежи глупостите Сложи край на самосаботажа И заживи на максимални обороти Превод Тодор Кенов Редактор Саша Александрова Художник Емил Марков Компютърен дизайн Митко Ганев Формат 6.0, наклонена черта 1.6 Печатни коли 11 Locus Publishing мобилен от Мобилен 087770785 Емейл офисата locustirapublishing.com www.locas-publishing.com Печатна принт кампания София, 2022 HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта 4TI.M и безплатни книги ISBN 978-954-783-290-9